Зроблене уламком морської мушлі або акулячим зубом і коштувало воно цілих років упертої невтомної праці. І білий матрос-декун нітрохи трохи не різниця від гавайського декуна. З такою самою чудовною терпеливістю, таким самим акулячим зубом, у подобі нікчемного складеного ножика, він виріж би вам кістяну скульптурку, може зроблену не з такою бездоганною майстерністю, як щит античного декуна Ахіла, але так само вкриту цілим лабіринтом зображень і так само сповнену варварського духу та художньої сили, як естампи отого давньонімецького декуна Альбрехта Дюрера У кубриках американських китобійних суден часто можна спіткати і китів дерев'яних, тобто профілі китів, вирізблені з невеликих темних дощечок благородного зброєвого дерева, південних морів. Декотрі з них виконані дуже чисто. В деяких гостроверхих сільських оселях ви побачите на воротях, звернених до шляху, бронзове калатальце в вигляді кита, підвішеного за хвіст. Коли придверник там сонько, то найкраще, якщо калатальця має подобу ковадлоголового кита. Проте ці кити калатальця рідко бувають гідні уваги як влучне наслідування натури. А на вежах декотрих старовинних церков можна побачити китів з листового заліза, що правлять за флюгери. Одначе, вони підняті так високо, а крім того, на них лежить таке виразне клеймо, руками не торкатися, що їх неможливо роздивитися зблизька і досить уважно, аби оцінити їхню мистецьку вартість. В кістлявих, ребристих краях земної кулі, де біля підніжжя високих безкидів лежать на рівнині порозкидані фантастичними групами камені, часто можна знайти подоби скам'янілих левіафанів, почасти занурені в траву, яка у вітряні дні полощує їх прибоям зелених хвиль. Та й у гірських країнах, де мандрівця весь час амфітеатром оточують могутні шпилі, подекуди, глянувши з якоїсь вдалої точки, можна вловити профіль кита, що вимальовується на тлі бурунів Кам'яного моря. Та щоб їх добачити, треба бути наскрізь китобоєм. І не тільки це. Якщо ви захочете поглянути на такого кита ще колись, то мусите точно виміряти широту і довготу того місця, з якого вгледіли його вперше. Бо такі спостереження в горах бувають цілком випадкові, і віднайти ту сприятливу точку здебільшого буде нелегко. Отак само Соломонові острови і досі зостаються терра інкогніта, хоч по них уже ступав Мендання у своєму пишному гофрованому комірі, а старий Фігероа описав їх. Та й коли наша тема занесе нас аж у захмарні висоти, ви й у зоряному небі знайдете і китів, і кораблі, що переслідують їх, до так, як заполонені весь час думками про війну народи бачили й у гріх мар битви між небесними воїнствами. Отак на півночі я гнався за Левіафаном довкола полюса, поспіваючи за окружним рухом світних точок, що вперше викреслили його мені. А під розіскраним небом Антарктики я сідав на зоряний корабель Арго і приєднувався до погоні за зоряним китом аж ген за найбальші обшири гідри та летючої риби». «Якби ж то мати корабельні якори замість вудил та жмути гарпунів замість острог, я б радий був осідлати того кита і помчати аж до найвищих небесних сфер, щоб побачити, чи справді там, куди не сягає мій смертний зір, лежать оті казкові небеса з їхніми таборами незлічених кущ». 58. Брід Правуючи на північний схід від островів Крозе, ми попали в безкраї луги бріту, дрібної жовтої крупки, якою переважно живляться справжні кити. Той брід хвилював довкола нас на багато миль, і здавалося, наче ми пливемо неозорим ланом дозріглої золотої пшениці. Другого дня ми побачили багато справжніх китів. Напад такого мисливця на кашалотів, як наш пеквод, їм не загрожував. І вони, пороз'являвши пащі, ліниво сунули крізь той брід, що налипав на розтріпані волоконця дивовижних венеціанських штор, підвішених у їхніх ротах а вода відсіджувалась і стікала з губів назад у море. Немов косарі, що рано вранці, виступаючи довгим рядом, неквапно черкають косами поросяній траві, ті страховища пливли і пливли, і над ними розлягався чудний шелест, схожий на свист коси в траві. А позаду них, на жовтому морі, лишалися нескінченні сині смуги. Такити нагадували косарів тільки отими звуками, з якими вони розсували брід. І з вершка шогли їхні величезні чорні туші найбільше скидалися на безживні скелі, особливо тоді, коли вони на часинку зупинялись і лишались нерухоні. І так само, як на величезних мисливських теренах Індії, чужоземець інколи може здаля проминути слонів, які лежать на рівнині, і навіть не здогадається, що то слони, а подумає, нібито якісь оголені почорнілі пагорби. Отак часто буває і з тим, хто вперше бачить цей вид морських левіафанів. І навіть коли їх нарешті розпізнаєш, то через їхню неймовірну величину буває дуже важко повірити, що отак страховинно розрослі брили можуть бути в усіх своїх частинах надихнуті тим самим життям, яке буяє в собаці чи в коневі. Та й з інших поглядів на всі створіння, що живуть у морі, навряд чи можна дивитися з такими самими почуттями, як на жителів суходолу. Бо хоч деякі давні природознавці й твердили, ніби всі суходольні тварини мають у морі своїх відповідників, і хоча в широких загальних масштабах із цим твердженням можна погодитись, та коли звернемося до конкретних прикладів, то, приміром, чи може океан явити нам рибу, що розумом і добротою дорівнувалась би собаці? Тільки про оту прокляту акулу можна сказати, що вона до певної міри в загальних рисах є якоюсь аналогією до нього. Та хоча загалом жителі Суходолу ставляться до споконвічних насельників моря з почуттям невимовного відштовження й відрази, і хоч ми знаємо море як довічну тера інкогніта, незліченні невідомі світи, які довелося перетнути Колумбові, щоб відкрити один свій поверхневий, західний, хоча споконвіку найжахливіші з усіх земних знегод припадали без розбору десяткам і сотням тисяч тих, хто вирушав у море, і хоч досить одну хвильку подумати, що скільки б людина по-дитячому не хвалилась своїми знайометрами, Знаннями та вміннями, і як би не примножились іще в майбутньому ті знання та вміння, та однаково по вік віків, аж поки прогримить сурма страшного суду, море буде кривдити й убивати її, трощити на друзки найпишніші, найміцніші кораблі, які лише вона зуміє побудувати. Все ж, завдяки безнастанному повторенню цих вражень, людина втратила одвічно властиве їй природжене почуття невимовної жахливості моря. Перший корабель, про який ми читали, плавав по океану, що з чисто португальською жорстокістю затопив світ, не зоставивши в ньому навіть удів. Той самий океан і торік розбивав та топив кораблі. Так, о, нерозумні смертні, ноє в потоп і ще не скінчився. Він і досі вкриває дві третини світу. Чим так різниця море й суходіл, щоб чудо на одному, на другому вже не було чудом? Містичний жах охопив гебреїв, коли під ногами Корея та його громади розступилася жива земля й поглинула їх усіх навіки. А сонце й ніні -ні жодного разу не сяде без того, щоб таким самісіньким чином живе море не поглинало кораблів разом з їхніми командами. Та море таке вороже не тільки до людини, чужої для нього. Воно так само жорстоке й до своїх власних породжень. Воно гірше, ніж той перський господар, що вбивав своїх гостей. Воно не щадить навіть тих створінь, що їх само ж і виплодило. Наче люта тигриця, що, качаючись у шаленстві по джунглях, може подушити власних тигренят, отак і море жбурляє навіть наймогутніших китів на скелі і залишає їх там поряд із рештками розбитих кораблів. Над ним не панує ніяке милосердя, нічия могутність, крім його власної. Сапаючи та хропучи, ніби ошалілий бойовий кінь, що втратив вершника, нікому не підвладний океан бушує на нашій планеті. А згадайте хитрість моря. Адже більшість найважливіших страховищ, які є в ньому, плавають під водою. Вони здебільшого не видні нікому і підступно ховаються під найніжнішими відтінками блакиті. Згадайте й сатанинську красу та барвистість багатьох найкровожерніших порід його. Як от витончено зграбну форму більшості видів акул. Згадайте й той канібалізм, що повсюди панує в морі. Адже всі живі створіння в ньому полюють одне на одне, провадячи невпинну війну, відколи постав цей світ. Згадайте все це, а тоді огляньтесь на нашу землю, таку лагідну, таку сумирну й зелену. Порівняйте їх, землю й море. Чи не помітите ви дивної аналогії з чимось у самому собі? Адже так само, як цей грізний океан оточує вкриту зелену землю, так і в людській душі є свій острів Таїті, де панують мир і радість, але з усіх боків його обступають страхіття напівнезвіданого життя». «Хай же Бог береже тебе, людино, Не відчалюй від того острова, бо можеш не вернутись ніколи!» 59. Кальмар Поволі бредучи через луги бріту, пеквот неухильно простував на північний схід до острова Яви. Лагідні вітри посували його вперед, і три його високі шогли спокійно кивали тому лінивому повіву, як три безтурботні пальми на рівнині. І час від часу, зрідка, сріблястими місячними ночами, нам показувався отой самотній манливий фонтан. Та одного прозорого блакитного ранку, коли над морем розстилалась майже надприродна тиша, хоч і зовсім не поєднана з мертвим застійним штелем. Коли довга, сліпуча сонячна стежка на хвилях здавалася покладеним на води золотим пальцем, що ніби остерігав, мовчить. Коли ковські хвилі, пробігаючи миму, перешіптувались між собою. Серед того глибокого спокою в усьому видимому околі Дагу побачив з марса грот щогли півну примару. В далині мляво виринула з води якась велика біла маса. Підносячись вище й вище і вирізняючись білим на блакиті, вона врешті заяскріла перед нашим кораблем, наче снігова лавина, що тільки нассунула з гір. Якусь хвильку вона біліла і лисніла на поверхні, тоді стала повільно поринати і зникла. Потім знов нечутно виринула і забіліла на воді. Вона не була схожа на кита, і все ж Дагу подумав, а може це Мобідік? І знов та примара поринула, та коли з'явилася ще раз, у негра вихопився з грудей гострий, мов кинжал, крик, що підняв на ноги всю напівсонну команду судна. «Он! Он знову! Он вискакує! Прямо попереду! Білий кит! Білий кит!» Матроси вмить кинулись до ноків Рей, як от під час роїння злітають на гілля дерева. Ахав з непокритою головою стояв під палючим сонцем на бушприті, відвівши одну руку за спину, готовий махнути стерничому, як повертати. Він прикипів жадібним поглядом до того місця, куди показувала застигла нерухомо кравиця Дагу. Чи то самотній тихий фонтан, що весь час утікав від нас, поступово так розпалив уяву Ахава, що тепер він був ладен кожну думку про тишу й спокій пов'язати з першою появою того кита, за яким він ганявся? Чи то його підвела власна нетерплячка, та хай там як, а він, тільки на розглядів ту білу масу, ту ж мить хапливо, гарячково наказав спускати човни?» Чотири вельботи за хвилину вже були на воді і швидко, а хавів попереду всіх, помчали до здобучі. А вона тим часом знов поринула під воду. Ми, піднявши з води весла, чекали, коли примара з'явиться. І ось, на тому самому місці, де й зникла, вона повільно виринула ще раз. Майже всі думки про мобідіка в ту мить вилетіли вам з голови». Ми витріщились на найдивовижнішу почвару, яку лише являли досі людству таємничі глибини. Величезна драглиста маса, багато саженів завдовжки і завширшки, молочно-жовтава і лиснюча, лежала на воді, а з її середини променями розходилися незліченні бовгі відростки, що клубились і зміїлися, мов ціле кубло анаконд, не наче селкуючись на осліп, ухопити те, що зможуть дістати. В тієї маси не було ніякої виразної передньої частини чи морди, ніяких помітних ознак чуття чи інстинкту. На хвилях гойдалось і корчилось, щось несусвітне, безформене, ніби випадкове, але живе. Коли воно, тихо забулькотівши, знов поринуло, Старбак, не відриваючи очей від збуреної води на тому місці, несамовитим голосом вигукнув. «Краще б мені побачити Мобі Діка і зіткнутися з ним, ніж уздріти тебе, Біла Маро». «Що воно таке, сер?» – спитав Фласк. «Величезний кальмар. Кажуть, небагато кітобійних суден, спіткавши його, верталися цілі до свого порту, щоб розповісти про те». Та Ахав не сказав нічого. Він завернув свого вельбота і поплив назад до корабля, і решта мовчки погреблися за ним. Хай там які забобони, пов'язані з появою такого кальмара, ходять серед мисливців на кашалотів, та певне одне – видовище було таке незвичайне, що вже саме собою набирало якоїсь зловісності. Люди бачать його так рідко, що хоч усі як один твердять, ніби це найбільше живе створіння в океані, проте дуже мало хто має, бодай, найневиразніше уявлення про його справжній вигляд та природу». І все ж таки вважають, що це єдина пожива кашалота. Бо тоді, як інші види китів знаходять собі харч на поверхні моря, і їх можна побачити під час живлення, кашалот добуває його десь у невідомих глибинах. І тільки шляхом здогадів та логічних міркувань можна виснувати, з чого ж саме той харч складається. Інколи, втікаючи від невідчепної погоні, кашалот виригує з себе щось схоже на відірвані мацаки кальмара. Інколи ті відригнуті мацаки були завдовжки до 20 30 чи чи більше футів. Уява підказує, що страховища, яким належали ці мацаки, звичайно чіпляються ними за морське дно, а кашалот, який на відміну від інших китів має зуби, може нападати на них і шматувати їх. Здається, є деякі підстави вважати, що великий кракен єпископа Понтопідана 97 кінець кінцем виявиться кальмаром. Бо з його звичками збігається ота манера виринати й поринати», про яку пише єпископ, та й ще деякі особливості. Тільки неймовірні розміри, які приписує йому єпископ, треба значно урізати. Дехто з природознавців, до кого доходили невиразні чутки про описану тут таємничу потвору, заносив її до класу каракатиць, і вона, мабуть, справді, як свідчать деякі зовнішні ознаки, належить до них, але тільки в такому розумінні, як біблійні велетні сини Енака належали до людей. 60. Линва у зв'язку з картиною полювання на китів, що буде змальована трохи далі, і задля того, щоб ви краще розуміли всі такі сцени, описані будь-де, я зараз розповім вам про чарівну, а часом і страхітливу гарпунну линву. Первісно вживану в китобійному промислі линву виробляли з якнайкращого конопляного прядива, трохи протертого смолою, але не просочено нею, як то роблять із звичайними линвами. Бо хоч смола, вживана традиційним способом, полегшує працю мотузника, та й сама линва виходить зручнішою для звичайного вжитку на судні, але така кількість смоли не тільки зменшила б гнучкість гарпунної линви, яку треба змотувати дуже щільно. Смола, як уже починає переконуватися більшість моряків, аж ніяк не додає линві тривкості й міцності, хоч і робить її щільнішою і ковськішою. Останнім часом у американському китобійному промислі манільське прядиво майже цілком витіснило коноплі, як матеріал для гарпунних линв, бо воно, хоча й не таке тривке, зате міцніше й гнучкіше, а я ще й додам, оскільки в усьому на світі є якась естетика, що воно приємніше на вигляд і дужче личить вельботові, ніж конопляне. Бо конопляна линва скидається на темнолицих смаглявих індіанців, а манільська нагадує злотокосу черкеську. Товщина гарпунної линви – всього дві третини дюльма. На перший погляд ви й не подумаєте, що ця линва така міцна, як вона є насправді. Під час випробовування кожна з її сталок, а всіх їх 51, витримує вагу в 120 фунтів, отже вся линва може підняти тягар мало не в 3 тонни. Довжина линви для промислу кашалотів становить, звичайно, трохи більше, як 200 морських сажнів. Вона лежить у кадобі на кормі вельбота, змотана спіраллю, але не так, як змійовик перегінного куба, а так, що утворює плескатий, подібний до круга сиру, циліндр із щільно укладених концентрично-спіральних шарів без будь-якої порожнини всередині, крім осердя – неширокого вертикального каналу по осі циліндра. Линву вкладають у кадобі з надзвичайною ретельністю, бо коли вона, вимотуючись із кадоба, зашморгнеться якоюсь петлею чи вузлом, то неминуче захопить і висмикне за борт чиюсь руку, ногу чи цілу людину. Буває, що декотрі гарпунники витрачають на це діло трохи не півдня, підтягуючи линву високо на щоглу, а тоді спускаючи її крізь блок униз до кадоба, щоб під час змотування вона ніде не перекрутилася чи не завузлилась». На вельботах англійців замість одного кадоба два. Линву змотують до половини в один, а далі в другий кадіб. Це дає деякі переваги, ті кадоби близнята менші розміром, і їх легко розмістити в човні, тоді як американський кадіб, що має майже три фути в поперечнику і відповідну висоту, становить досить таки громісткий вантаж для суденця, обшитого планками не більш як півдюйма завтовшки. Днища вельбота подібне до молодої, ще тонкої криги, яка витримає чималу вагу, коли її розкласти на більшу площу, але зосередженою в одній точці не витримає. Коли американський кадіб для линви прикрито розмальованим полотняним чохлом, вельбот має такий вигляд, ніби він везе на гостиницьки там величезний весільний торт. Обидва кінці, змотаної в кадобі линви, виведено назовні. Нижній кінець, що закінчується огоном, тобто петлею, випущений з кадоба нагору, і він звисає через вінця зовсім вільно, не закріплений ні на чому. Так доводиться робити з двох причин. По-перше, щоб полегшити доточування до неї линви з сусіднього вельбота, в тому разі, коли загарпунений кит поринатиме так глибоко, що він може розмотати і затягти за собою всю линву, прикріплену до гарпуна. В таких випадках, зрозуміло, кита передають від одного суденця до другого, ніби з бан пива. А втім, перший вельбот і далі держиться поруч, щоб допомогти в разі потреби. По-друге, цього вимагають елементарні правила безпеки, бо якби нижній кінець линви був закріплений на човні, а кит, як часом буває, розмотав би всю линву за один затяжний ривок, що може тривати добру хвилину, тоді линва аж курить від тертя, то, напевне, він би на цьому не спинився, а неминуче затяг би приреченого човна за собою в морські глибини, а там його не розшукав би ніхто в світі». Перше ніж спускати човен для погоні, верхній кінець линви витягають із кадода, накидають його на бовдур на кормі човна, а тоді протягують через увесь човен до носа, так, що вона перехрещується з держаком кожного весла, і весляр під час гребні черкає об неї за п'ястком. Протягнившись так поміж веслярами, що сидять павперемін один біля правого, другий біля лівого борту, вона входить в оправлений свинцем жолобок на самому носі вельбота. Вискочити з того жолобка їй не дає застромлений у поперек кілочок, не неточчий від гусячого пера. З того жолобка вона невеликим бантом звисає поза форштевен, а далі вертається в човен. Там частина її, що називається рундучкова линва, сажні в 10 чи 20 завдовжки, лежить з воями на носовому рундучку, а далі вона тягнеться ще трохи назад і в бік, до борту човна, і там уже до неї прив'язаний так званий короткий шнур, прикріплений безпосередньо до гарпуна. Але короткий шнур перед тим що проходить різні таємничі еволюції, описувати які тут було б нецікаво. Таким чином гарпунна линва обсновує весь вельбот хитромудрими звоями, петляючи по ньому сюди і туди. Усі весляри оплетені цими небезпечними звоями, так що, як на боязке око жителя суходолу, вони здаються якимись індійськими штукарями, чиї руки й ноги обливають смертоносні змії». Та й жоден син смердної жінки, вперше сівши в той мотузяний лабіринт і налягаючи скільки сили на весла, не здатен забути про те, що в першу ліпшу мить може несподівано просвистіти гарпун, і тоді всі оті страхітні звивини полетять повз нього, наче кільчасті блискавки. А коли він про це думає, то його проймає такий дрож, наче й кістки в ньому обернулись на драглі. Але звичка! Яка дивна річ звичка! Чого лише неспроможна вона досягти? Сидячи у своїх кріслах червоного дерева, ви ніколи не чули таких веселих жартів, таких влучних дотепів, таких кусливих кпин та блискучих відповідей на них, які можна почути у вельботі від людей, що сидять на півдюймових дошках з білого кедра трохи не в катівських зашморгах. Шість душ вельботної команди прямують просто в пащу смерті, до стоту як оті шестеро громадян кале, що йшли перед грізні очі короля Едуарда з мотузками на шиї. Можливо, вам тепер досить буде зовсім небагато домалювати в уяві, і ви збагнете, чому в китобійному промислі так часто трапляються нещасливі випадки. Тільки невелика частина їх інколи згадується в газетах, коли того чи того китобоя линва вириває з вельбота на погибель. Бо сидіти у вельботі, коли линва блискавкою шугає скадоба, це однаково, що сидіти всередині механізму парової машини, де тебе черкає кожен шток, кожен кривошип, кожен маховик, і навіть гірше, в оточенні цих небезпек ви не можете сидіти нерухомо, бо човен гойдається, немов колиска, а вас таліпає то туди, то сюди без ніякого попередження. І тільки завдяки якійсь самочинній миттєвій реакції тіла, якійсь одночасності воління й руху, вам щастить уникнути долі мазепи і не забігти туди, де вас уже ніколи не добачить навіть всевидюще сонце. І ще одне – Подібно до того, як глибокий штиль, що очевидно передує штормовій, провіщає його, буває, може, ще жахливіше, ніж самий шторм. Бо ж і справді штиль – це тільки обгортка, конверт для шторму. Він містить його в собі так само, як невинна на вигляд рушниця містить у собі убивчий порох і кулю, і постріл такий граційний спокій линви, яка безмовно зміється між веслярами, поки не шугоне блискавкою вслід за гарпуном, таїть у собі більше справжнього жаху, ніж будь-що в цьому небезпечному ділі. Та що тут можна ще сказати? Всі люди живуть обвиті гарпунними линвами. Всі ми народилися з зашморгом на шиї, та лише коли людину зашморгує різкий, несподіваний ривок смерті, лише тоді вона усвідомлює безмовні, таємничі, невідступні небезпеки життя. І коли ви філософ, то хоч би ви сиділи на банці вельбота, страх у вашому серці буде не сильніший, ніж тоді, коли ви сидите ввечері перед каміном, і біля вас лежить не гарпун, а кочерга. 61. Стаб убиває кита коли для Старбака поява кальмара була лиховісна, то для Квіквега вона мала зовсім інше значення. «Коли ви бачиш той альмар», – сказав Декун, сидячи на носі свого вельбота, підвішеного радбортом корабля, і гострячи гарпун, – «то скоро побачиш і пармацетника». Наступний день був незвичайно тихий і паркий, і команда Пеквода на силу могла опиратися сонним чарам, що їх навівало пустельне море. Бо та частина Індійського океану, де ми саме пливли, зовсім не належала до тих вод, котрі у китобоїв називаються живими місцями. Там, куди рідше можна побачити дельфінів, летюших риб та інших рухливих жителів, густіше населених вод, ніж, скажімо, біля гирла Лаплати чи понад перуанським узбережжям. Була якраз моя черга чатувати на Марсі Фокшогли, і, зіпершися плечима на попущені ванти, я ліниво гойдався туди й сюди, в завороженому повітрі. Ніякими зусиллями волі я не міг опиратися тим чарам, у такому дрімливому настрої, що присипляв будь-яку свідомість, урешті й сама душа моя покинула тіло. Та воно й далі гойдалось, як ото маятник гойдається ще довго, коли силу, що надала йому руху спочатку, вже усунуто. Перше, ніж остаточно поринути в те забуття, я помітив, що й нагрот та бізань щоглах марсові вже куняють. І врешті ми всі троє безживно зависли на салінгах, а на кожне наше гойдання відповідав знизу сонний кивок Стерничого. Хвилі теж кивали своїми лінивими гребенями, і через увесь обшир сонного моря схід кивав заходові, а згори кивав всьому сонце. І раптом, наче бульбашки залускотіли під моїми сплющеними поліками. Руки мої стиснули ванти, ніби лещатами. Якась добродійна невидима сила порятувала мене, і я, стрепенувшись, вернувся до тями. Ажба зовсім близько від завітряного борту, навряд чи за сорок сажнів, коли хався на воді величезний кашалот, наче корпус переверненого корабля, і його широка лиснюця спина ефіопського кольору блищала в сонячному промінні, наче дзеркало. Ліниво погойдуючись у кориті моря, він час від часу пускав і здихала свій фонтан пари та води і скидався на огрядного бюргера, що курить люльку під теплим післяполудневим сонцем але та люличка, бідолашниките, була для тебе останньою. Не мов би торкнутий рукою якогось чарівника, сонний пеквод умить пробудився, і вся його команда прокинулась, і добрих два десятки голосів з усіх кінців палуби, одночасно з тими трьома, що пролунали згори, викрикнули звичайний у таку мить поклик. А велетенська риба, неквапно, розмірено, посилала вгору іскристий пінявий струмінь. «Круто під вітер! Спускай човни!» – гукнув Ахав. І, виконуючи свій власний наказ, уже крутнув стерно, перше ніж стерничий устиг схопитися за шпиці. Раптовий скрик багатьох горлянок, очевидно, сполохав кита, і перше, ніж ми спустили човни, він велично повернувся і поплив у завітряний бік, але поплив незворушно-неквапно, майже не збиваючи хвиль, отож Ахав, сподіваючись, що він, може, і не сполохався, наказав не опускати в воду весел і говорити пошипки». І ми, сидячи на планширах вельботів, наче індіанці з озера Онтаріо, почали шпарко, але без плюскоту гребти короткими лопатками, бо через штиль не можна було поставити безшелесне вітрило. Та ми ще не наздогнали велетня, коли враз він, задерши хвіст у гору футів на сорок, поринув під воду, наче вежа поглинута морем. «Показав хвіст!» – пролунав крик, і стаб одразу дістав сірники і припалив люльку, бо настала, хочеш-не хочеш, хвилина перепочинку. Коли час, який кашалот міг пробути під водою, минув, велетень виринув якраз перед стабовим вельботом, набагато ближче до нього, ніж до інших. Тому стаб вирішив, що честь уполювати цього кита припаде сама йому. Стало вже очевидно, що кит нарешті помітив погоню, тож дотримуватися тиші й далі не було сенсу. Веслярі покинули лопатки і гучно заплюскотіли веслами. А стаб, ще пахкаючи люлькою, підструнчував свою команду до нападу. Так, поведінка кита різко змінилася. Цілком свідомий небезпеки, він плив, піднявши над водою голову, що скісно вистромлялась із збитої ним кипучої піни». «А ну швидше! Та не кваптеся! Часу в нас досить! Тільки гребіть швидше! Гребіть, як скажені! І все!» – кричав стаб, пускаючи клуби тютюнового диму. «Швидше! Загрібай плавно й сильно, його. Жени вперед, тешу, синочку мій! Женіть усі вперед! Та не гарячіться, не гарячіться! Спокійно, спокійно! Тільки гребіть, як сто чортів і одна відьма! Щоб аж мерці змовил підводились! Отак, хлопці, гребіть!» Ген «Угу, угу, іг загорлав у відповідь гейхедець, кидаючи в небо якийсь стародавній бойовий клич, і від потужного гребка несамовитого індіанця човен шарпнувся вперед, а з ним і всі веслярі. На дикий крик тещого відгукнулися інші, не менш дикі. «Кігі! Кігі!» – ревнув Дагу, розхитуючись на своїй банці вперед і назад, мов тигр, що бігав туди-сюди по клітці. «Кала! Кулу!» – провив і Квіквех, плямкаючи ротом, немов він угризався в добрячий кусень риби. Отак, веслами й криками, човни різали хвилі. Тим часом стаб, його вельбот і досі був у авангарді, все підхльоскував свою команду, раз у раз пахкаючи димом з люльки. І всі гребли й гребли, зціпивши зуби, коли нарешті пролунав сподіваний крик: Теж його, встань! Ану, дай йому просвистів гарпун. Та бань. Веслярі гребнули назад, і в ту ж мить щось гаряче зі свистом побігло повз їхні зап'ястки. То була чарівна линва. Замить перед тим стаб швидким рухом накинув ще два витки її на бовдур, і тепер вона, розмотуючись, ковзала по ньому так швидко, що над нею здіймався синій конопляний димок і змішувався з тютюновим димом із стабової люльки. Та перше, ніж побігти круг Бовдура, вона пробігала крізь обидві стабові жмені, обпікаючи їх, бо він ненароком упустив серветочки, квадратні клапті простьобаної парусини, що їх уживають часом у таку хвилину для захисту рук. «Це було так, ніби ви тримаєте за лезо гострий двосічний меч ворога, а той весь час намагається видерти його з ваших рук». «Мочи, линву, мочи!» – гукнув Стаб до заднього весляра, і той, зірвавши з голови капелюх, зачерпнув води з-за борту і хлюпнув нею в кадіб, сто перший. Ще кілька витків накинуто на бовдур, і линва нарешті зупинилась. Вельбот тепер летів по кипучій воді, наче акула, що мчить, скільки є сили в плавцях. Стаб і тещіго помінялись місцями. Перший побіг на ніс, другий – на корму. На це був потрібен справжній хист. Так хистко рухався човен». Туга, мов струна на арфі, линва, натягнена понад усім човном від корми до носа, аж дзвеніла. І можна було подумати, що суденце має два кілі. Один розтинає воду, а другий – повітря і летить крізь обидві ворожі стихії відразу. Перед носом його весь час спінився бурун, за кормою клекотіла кільватерна струмена, і від найменшого руху в човні, хоч би то був тільки рух мізинцем, він спазматично нахилявся бортом до води. Отак і летіли вони далі. Кожен у човні з усієї сили чіплявся за банку, щоб його не скинуло в піну. А довго Телесий теж його за стерновим веслом присідав і згинався мало не вдвічі, щоб змістити нижче свій центр ваги. Здавалось, що вони промчали через цілі океани, атлантичні й тихі, поки нарешті кит трохи сповільнив свій рух. «Вибирай линву! Вибирай!» – закричав Стаб до носового гребця. І, повернувшись обличчям до кита, всі веслярі почали підтягувати до нього човен, якого він воліг за собою. Незабаром вони порівнялися з китовим боком, і Стаб, міцно впершись коліном у грубо видовбану заглибину в калічній планці, списом почав завдавати китові удару за ударом. На його команду човен то віддалявся від грізних вихлюпів з-під кита, то його знов підтягували для нового удару. По всьому тілу велетня вже збігали, мов потічки з гір, червоні струмки. Те змордоване тіло пливло вже не в воді, а в крові, що клекотіла й пінилась на багато сажнів позаду. Проміння надвечірнього сонця грало на цьому червоному озері посеред моря, і відблиски його падали на обличчя людей, що аж горіли, мов у червоношкірих. І раз по раз із китового дихала виривалися клуби білої пари, а з уст розпашілих китобоїв натужне хекання. І після кожного удару стаб, прив'язану до нього линву, підтягував назад свій погнутий спис, вирівнював, швидко стукнувши ним кілька разів, опаншир Вельбота, а тоді знову й знову ж бурляв його в кита. Сила велетня вичерпувалась, його метання слабнули і ось Стаб закричав до носового хребця: «Підтягуй, підтягуй у притул!» Човен підплив до самого китового боку, і тоді Стаб, вихилившись далеко вперед, повільно вгородив довгий гострий спис глибоко в тіло велетня і почав обережно крутити ним у китовому нутрі, немов силкувався намацати якийсь золотий годинник, що його, може, проковтнув кит, а він боявся розтовкти той годинник перше, ніж підчепить його. Але насправді тим золотим годинником, якого він шукав, був найглибший осередок життя в Китові. І ось, видно, спис пронизав той осередок, бо велетень прокинувся з заціпеніння, прокинувся для жахливих передсмертних корчів, несамовито заборсався у власній крові, огорнувши себе непроглядною хмарою кипучої піни й бризок, так що Вельбот, рятуючись, зразу рвонувся назад і на силу вибрався на осліп із того божевільного присмерку в ясне світло дня. Та ось корчі послабшали, і кит знову виплив перед людські очі, перевалюючись з боку на бік. Із його дихала, що конвульсивно розширювалось і стискалось, виривалося різке, уривчасте пересмертне хрипіння. Нарешті кількома поштовхами бухнула вгору в жахом повітря густа багряна пров, ніби пурпуровий осад червоного вина і, плеснувши на нерухове тіло кита, струмочками збігла по його боках у море. Серце велетня розірвалось. Кінець, містере Стаб, озвався Тиштіго. Так, докурено і там, і тут, відказав стаб і, вийнявши з рота люльку, вибив з неї в воду вже холодний попіл. А тоді трохи помовчав, замислено споглядаючи діло рук своїх. «Величезний труп». 62. Кидок гарпуна. Кілька слів щодо однієї деталі в попередньому розділі. За незмінним звичаєм китобійного промислу, коли вельбот відпливає від судна, старшина човнової команди, який має добити кита, стоїть на човні біля стерна, а гарпунник, що має його загарпунити, орудує переднім веслом, що так і називається гарпунницьке. Щоб кинути в кита перше вістря, потрібна дуже сильна й тверда рука, бо ту важку зброю, гарпун, часом доводиться метати футів за 20 чи 30, це називається далекий кидок. Та гарпунник іще має й гребти з усієї сили, хоч би яка довга й столива була погоня, і подавати іншим приклад надлюдської снаги не тільки в гребні, а ще й безугавними гучними завзятими покриками». «А що це означає? Кричати на всю горлянку, коли всі твої м'язи напружуються до краю, майже рвуться, того не може знати жоден, хто не скуштував такого. Як на мене, то я не зміг би горлати щодуху і водночас гребти з усієї сили». І ось під час такого напруження м'язів і голосників, та ще й сидячи спиною до кита, знеможений гарпунник раптом чує збуджений наказ «Устань, дай йому!» Ту ж мить він повинен закріпити своє весло, обернутися лицем до кита, вхопити гарпун, покладений на розсіжки біля борту, і вклавши в кидок усі залишки сили, які ще зостались у ньому, влучити в кита. Тож і не диво, що в цілому китобійному флоті разом узятому з 50 китків гарпуна успішними буває хіба 5. І не диво, що дуже часто гарпунника невдаху обсипають прокльонами і переводять у прості матроси. І не диво, що в декого з них у човні рвуться кровоносні судини. І не диво, що часом мисливці на кашалотів, проплававши в океані чотири роки, вертаються додому з чотирма барельцями лою в трюмах. І не диво, що для багатьох власників китобійних суден цей промисел буває збитковий, бо весь успіх плавання залежить від гарпунника. І коли так його виморювати, то як можна сподіватися, що він матиме достатньо снаги в ту мить, коли вона найбільше потрібна? Знов же, якщо кидок був успішний, тоді в наступну критичну мить, коли кит пускається на втіки, гарпунник теж пускається бігти з носа вельбота на корму, а стерничий – з корми на ніс, наражаючи на велику небезпеку із себе і всю команду. Саме тоді вони міняються місцями, і старшина, що командує всім суденцем, займає своє постійне місце на носі вельбота. Так ось, хай може хтось не погодиться зі мною, але я вважаю, що все це – непотрібні дурниці. Треба, щоб старшина команди лишався на носі весь час. Він сам повинен кидати і гарпун, і спис, але не повинен веслувати хіба що за обставин, очевидних кожному морякові. Я знаю, що це інколи означатиме трохи меншу швидкість у погоні, та багаторічний досвід плавання на різних китобійних суднах не з однієї країни переконав мене, що причиною величезної більшості невдач у нашому китобійному промислі є не так велика швидкість кита, як описане вище знеселення гарпунника. Щоб досягти найбільшої успішності китка, гарпунники світусього мають метати гарпун після спочинку, а не після виснажливої праці. 63. Росішки. Із товбура виростають гілки, з гілок – галузки. Так само з плідної теми виростають розділи. Росішки згадані в попередньому розділі, варті того, щоб окремо їх описати. Це роздвоєні кілки своєрідної форми футів зо два заввишки, вставлені сторчма в планшир правого борту Вельбота, щоб вони правили за підставки для дерев'яного державна гарпуна, оголене сталеве вістря якого похило стерчить аж за форштевним човна. Таким чином ця зброя весь час лежить під рукою у того, хто має кинути її. І він може схопити її з тих росішок так само легко, як мисливець зриває зі стіни рушницю. Звичайно, в розсіжках лежать два гарпуни. Їх так і називають – перший і другий. А ці два гарпуни, кожен своїм коротким шнуром, з'єднані з линвою. І з'єднані вони для того, щоб можна було, коли вдасться, кинути їх у кита обидва, одного за одним. Бо якщо з одного кит зірветься, то другий може й застрягнути в його тілі. Це подвоює шанси китобоїв. Та невідко трапляється, що кит, у якого влучив перший гарпун, умить із шаленою швидкістю кидається навтіки. І гарпунник, хай би навіть він був швидкий, мов блискавка, не встигає всадити в нього другий гарпун. А оскільки той другий гарпун з'єднаний з линвою, а линва розмотується, то його однаково треба будь-що будь вчасно викинути з човна, хоч би куди попало, щоб він не покалічив кого з команди. В таких випадках його, звичайно, кидають за борт, і якраз додаткові звої рундучкової линви, згадані в одному з попередніх розділів, дають здебільшого змогу це зробити. Але не завжди та критична мить обходиться без дуже сумних, часом фатальних наслідків. І ще більше. Треба вам знати, що другий гарпун, кинутий за борт, із тої хвилини стає справжнім страхіттям. Безладно теліпаючись, він виробляє свавільні курбети навколо човна й кита, заплутується в линву, а той перетинає її своїм гострим лезом і взагалі сіє кругом великий переполох. І приборкати його, загалом кажучи, неможливо, аж поки сам кит не буде переможений остаточно, не стане трупом. Зміркуйте ж самі, що буває, коли всі чотири вельботи відразу нападають на незвичайно дужого, невгамовного та ще й розумного кита, і завдяки цим його рисам, як і ще тисячі всяких випадковостей, неминучих при такому відчайдушному нападі, кругом нього теліпається одночасно 8 чи 10 отаких вільних гарпунів. Адже на кожному вельботі, звичайно, є кілька запасних гарпунів, які можна причепити до линви, коли перший кинуто невдало і втрачено. Всі ці подробиці я відверто оповів вам, щоб вони пролили світло на кілька дуже важливих, хоч і заплутаних моментів у епізодах, які я змальовуватиму далі. 64. Стабова вечеря Стаб убив свого кита досить далеко від корабля. Стояв штиль, і тому ми, з'єднавши три вельботи вервечкою, почали помало буксирувати свою здобич до пеквода. І те, що ми, вісімнадцятеро, своїми тридцятьма шістьма руками або стома вісімдесятьма пальцями багато годин повільно волокли по морю ту незграбну безвладну громадину, яку здавалося тільки вряди ряди годи щастило зрушувати з місця, є ще одним свідченням того, яка величезна вага кита». Адже в Киталі, на великому каналі Ховай-Хе, чи як там його називають, четверо-п'ятеро чоловіків, ідучи стежкою понад берегом, тягнуть чималу навантажену джонку зі швидкістю близько милі на годину. Але той могутній ковчег, що його на силу-на силу буксирували ми, сунувся так, наче був доверху навантажений зливками свинцю. Уже й стемніло, але три ліхтарі на грот щоглі, пеквода, підвішені один над одним, мріяли в емлі і вказували нам напрям. І врешті, підпливши ближче, ми побачили, що ахав вивішує за бортом ще один з кількох додаткових ліхтарів. Якусь хвилину він порожніми очима дивився на кита, що гойдався на воді. Потім віддав звичайні накази про те, щоб убезпечити його на ніч, тицнув свого ліхтаря в руку одному з матросів, спустився до каюти і більше не показувався аж до ранку. Хоча, керуючи погоною за цим китом, Ахав виявляв свою, так би мовити, звичайну енергійність – та тепер, коли велетень був уже вбитий, здавалося, наче старого гризе зсередини якесь невиразне невдоволення, чи нетерпіння, чи відчай. Не би вигляд того величезного трупа нагадав йому, що Мобі Дік ще живий, і що хай навіть тисячу інших кашалотів прибуксурують до корабля, це ні на волосинку не наблизить його, а хава до здійснення великого маніакального задуму. Незабаром на палубі пеквода розляглись такі звуки, що ви, почувши їх, подумали б, ніби всі матроси ладнаються кинути якір. По палубі волокли важкі ланцюги і спускали їх у якірні клюзи. Але насправді тими бряскучими ланцюгами мали закріплювати на місце велетенського трупа, а не самий корабель. Припнута за голову до корми, а за хвіст до носа, чорна туша кита лежить тепер біля самого борту, і в нічній темряві, що сховала щогли та снасті в горі, обоє вони, судно й кит, скидаються на двох велетенських волів в одному ярмі. Один з них лежить, а другий лишається на ногах. Коли похмурого Ахава, принаймні так гадали всі на палубі, тепер опанував цілковитий спокій, то Стаб, його другий помічник, навпаки, розгарячений своєю перемогою, виказував дивовижне, хоча й задоволене збудження. Він був такий незвичайно активний, що Старбак, його офіційний начальник, спокійно переклав на нього все керування справою. І незабаром, трохи дивним чином, стала явною одна з дрібних попутних причин цього стабового пожвавлення. Стаб був гурман. Він трохи аж надмірно любив поласувати китовим м'ясом. Роздбів, розбів, перше ніж піду спати. Дагу, спустися за борт та виріж мені шмат із хвоста. Тут треба зазначити, що хоч оті шалені китобої здебільшого і не додержуються великого військового принципу і не примушують ворога оплачувати поточні видатки на війну, принаймні поки не підіб'ють баланс всієї кампанії, часом можна все ж таки зустріти нентакіців, що дуже вподобали саме названу стабову тоншу частину китової туші від того місця, де кінчається тулуб до хвостового плавця. Близько півночі роздбів із вирізаного гарпунником був готовий, і стаб при світлі двох ліхтарів, заправлених спермацетом, заходився вечеряти кашалотиною, обернувши кабестан на буфет. І не тільки стаб тої ночі бенкетував китовим м'ясом. Тисячі акул плямкали та цмокали разом з ним, роячись навколо мертвого Левіафана і ласуючи його жиром. Кількох матросів з тієї вахти, котра спочивала в кубрику, раз по раз будило різке ляскання акулячих хвостів по обшивці судна за кілька дюймів від сердець тих сонних людей. Визирнувши через фальшборд, ви могли б розгледіти, так само як щойно чули, як хижаки плещуться в похмурій чорній воді, і, перевернувшись догори черевом, виривають із кита кулясті шматки з людську голову завбільшки». Ця дивовижна здатність акул видається просто чудом. Як вони примудряються викушувати значебто неприступної, невразливої поверхні китового тіла такі рівненькі шматки, це лишається однією з великих загадок природи. Слід, який зостається на китовій шкірі від їхніх зубів, можна порівняти з заглибиною, яку вивірчує столяр під головку шурупа. Хоча спостережено, що серед диму, грому і пекельних страхіть морського бою, акули часом жадібно дивляться з води вгору на палуби кораблів, наче голодні пси кругом бенкетного стола, на якому крають червоне м'ясиво. Готові вхопити кожного вбитого моряка, що впаде до них. І хоч тоді, коли доблесні різники на цих палубах крають один одному живе м'ясо позолоченими ножами, видобутими з оздоблених самоцвітами піхов, акули теж гризуються під столом за вже мертве м'ясо, роз'являючи оздоблені самоцвітами зубів пащі, і хоч якби ви перевернули все це діло з ніг до гори, воно б лишилося таким самим, тобто жахливим, хижацьким, акулячим ділом для всіх його учасників. І хоч акули, крім того, становлять неодмінний ескорт усіх невільницьких кораблів, що перетинають Атлантику, адже вони завжди трухикають поряд, щоб бути на похваті, коли треба щось кудись відвести або пристойно поховати мертвого раба. І хоч можна навести ще кілька таких прикладів, коли акули в якийсь певний час з якоїсь певної нагоди збираються в якомусь певному місці у великі товариства і дуже весело бенкетують, та більш ні в якому випадку, більш ні з якої нагоди вони не збігаються такими незліченними юрбами і не виявляють такого веселого і життєрадісного настрою, як тоді, коли знайдуть убитого кашалота, припнутого на ніч до борту китобійного судна серед океану. Якщо ви ніколи не бачили цього видовища, то вам ще рано вирішувати, чи годиться віддавати шану дияволові і чи варто здобувати його прихильність. Та в ту хвилину Стаб ще не звертав уваги на відгомане бенкету, що відбувався так близько від нього. А втім, і акули не дуже дослухалися до плямкання його епікурейських вуст. «Кухарю, кухарю, де він той старий баранець?» – загукав він нарешті, розставляючи ноги ще ширше, ніби хотів знайти для вечері стійкішу поставу, і водночас, стромляючи в м'ясо виделку, немов кетобійний спис. «Кухарю, чуєш? Іди сюди, кухарю!» Старий негр, не дуже радий, що його так невчасно піднімають із теплої постелі, причвалав з камбуза, волочачи ноги, бо в нього, як у багатьох старих негрів, було щось негаразд із колінними чашечками, а дбати про них так, як про інші чашки, ті, що в камбузі, він не вмів. Отож цей старий баранець, як прозивали його матроси, прийшов, пришкутельгав із свого камбуза, човгаючи ногами і спираючись на вугільні щипці, незграбно викувані з розправлених залізних обручів, цей ебеновий дідуган пришкандибав на бак і, слухаючись наказу, спинився по другий бік стабового стола Кабестана. Зіпершись обова руками на свій двоногий ціпок, він ще дужче згорбив спину, нахиляючись уперед, і повернув голову, наставляючи те вухо, котре краще чуло. «Кухарю», – сказав Стаб, – швидко підносячи до рота досить такий червоний шматок, – «тобі не здається, що цей роздбів трохи пересмажений? Ти задовго відбивав його, тому він вийшов занадто м'який». Чи не кажу я тобі щоразу, що роздбів скита добрий тоді, коли він тверденький? Хіба ти не бачиш, що он оті акули за бортом воліють жерти його твердим і сирим, он який гармадер вони збивають? Піди но кухарю, побалакай до них, скажи їм, що нам не шкода їх почастувати, хай призволяються на здоров'я, тільки треба поводитись за їжею пристойно й тихо, а то мені свого власного голосу не чути, щоб я пропав. Іди, кухарю, перекажи їм мої слова: «Ось на тобі ліхтар! Він ухопив один з ліхтарів зі свого бенкетного столу. Піди, звернись до них із казанням!» Старий баранець понуро взяв поданий йому ліхтар і пошкандибав через палубу до фальшборту, а тоді, однією рукою опустивши ліхтар якомога нижче за борт, урочисто змахнув другою, в якій держав щипці, і, перехилившись через фальшборт, зашамкотів, звертаючись до акул. А Стаб, підкравшися ззаду, слухав, що він говорить». «Брати моїй сестри в Бозі, мені звелено переказати вам, щоб ви припинили отой свій клятий гармадер. Хай вам чорт! Чуєте? Перестаньте плямкати губами, дідько б вас ухопив. Маса Стаб каже, що ви можете напихати свої проклятощі черева під саму зав'язку. Тільки грім вас побий, припиніть отой чортячий гвалт!» «Кухарю!» – втрутився Стаб, зненацька ляснувши негро долонею по плечу. «Кухарю, щоб ти скис, хіба годиться проповідникові отак клясти? Ну, хто це так навертає грішників? А як же? Ну, тоді проповідуйте самі!» І негер понуро відвернувся, щоб іти геть. «Ей, мій кухарю, давай далі!» «Ну, гаразд, любі мої брати й сестри!» «О, оце добре!» – вигукнув Стаб. «Улести їх, укоськай, спробуй ще так!» І баранець повів далі, «Хоч ви всі і акули, і вся ваша порода – страх, яка ненажерлива, але я вам кажу, брати моїй сестри, що ота ваша ненажерливість, та годі вже ляскати хвостами бісові душі, хіба ви мене почуєте, коли будете отак по-чортячому ляскати й телесуватися там? «Кухарю!» – закричав стаб ухопивши старого за комір, «Я ж тобі сказав, не лайся! Говори з ними, як годиться вихованій людині!» Проповідь потекла далі. «Я вас не дуже й ганню за оту ненажерливість, брати моїй сестри, бо такі ви вдались і нічого тут не вдієш. Та вся штука в тому є, щоб приборкати свою вдачу, ось що. Ви, звісне, діло акули, та коли приборкаєте оту свою вдачу, то будете ангелами. Бо що таке ангел? Це та самісінька акула, тільки приборкана як слід». «Послухайте ж мене, брати мої, спробуйте, но поводитись як чемні акули, коли вже пригощаєтесь цим китом. Не виривайте шматків з рота в свого ближнього, чуєте? Хіба кожна з вас не має такого самого права на цього кита, як і всі? А з вас, далебі, жодна не має ніякого права на цього кита, бо цей кит не ваш, він чужий». Я знаю, що в декого з вас дуже великі пащеки, більші, ніж у інших. Та часто буває, що в кого великий ротяка, в того малий живіт. Отож роти у вас великі не для того, щоб ви ковтали великі кавалки, а щоб ви уривали трохи сала й для менших братів своїх, для дрібноти акулячої, котра за вами не може пропхатися до столу й спожити якийсь шматочок». «Оце славно, старий!» – вигукнув стаб. «Оце по-християнському! Давай же далі!» Ет, яке пуття говорити далі, маса стаб!» «Вони, проклятущі урвителі, тільки пхаються одна поперед одної та б'ються хвостами, а жодного слова не слухають. Таким проклятущим ненажерам, проповідуй-не проповідуй, вони однаково не вгамуються, поки не напхають черева, а черево у них бездонне». Та як і напхають, то однаково не слухатимуть, бо тоді вони поринуть на дно і заваляться спати десь на коралях, та й не чутимуть уже нічогісінько, во віки віків амінь. Їй же Богу, я теж так гадаю. Ну то поблагослови їх і я піду кінчати свою вечерю. Тоді баранець, простягши обидві руки над акулячим товпищем, закричав гучно, пронизливо. Проклятущі брати моїй сестри, то вчиться там, як собі хочете, і хай вам, дітько, напихайте свої чортячі черева, поки не луснете, а тоді хоч і поздихайте. Гей, кухарю, покликав стаб, вернувшись до своєї вечері на кабестані. Стань там, де щойно стояв, і слухай добре, що я тобі казатиму. Слухаю, сер, відповів баранець, знову зігнувшись над двогільними щіпцями. Так ось почав стаб, наштрикнувши на веделку шматок м'яса. Я хочу ще поговорити про цей роздбів. Насамперед, скільки тобі років, кухарю. А до чого тут мої літа? сердито буркнув негр. Тихо, скільки тобі років, питаю. «Та, кажуть, уже за 90, похмуро пробурмотів баранець. «І ти, проживши на цьому світі мало не сто років, досі не навчився готувати роздбів скита?» і стап швидко запхав у рот ще шматок м'яса, так що той шматок ніби продовжив собою запитання. «Де ти народився, кухарю?» «Зразу за трюмним люком на поромі, що ходить через річку Руанок. Народився на поромі?» «Оце то діво!» Але я хотів знати, в яких краях ти народився. Хіба ж я не сказав, що народився в Руанокських краях? огризнувся старий. Ні, ти цього не сказав, кухарю, але я тобі зараз розтлумачу, до чого я веду. Тобі треба вернутись додому й народитись наново, бо ти ще не вмієш готувати роздбів із кита. «Хай мене чорти візьмуть, коли я вам його ще раз готуватиму!» Сердито пробурчав кухар, відвернувся і ступив геть. «Вернися, кухарю! Подай-но мені твої щепці! А тепер візьми оцей шматок роздбіфа і скажи мені, чи він по-твоєму зготований так, як слід!» «Бери, кажу!» – звелів він, простягаючи негрові щіпці з шматком м'яса. «Бери й покуштуй!» Старий негр мляво попрамкав з моршкуватими губами і буркнув. «Роздбів, як роздбів, кращого я ніколи й не куштував. Соковитий, дуже соковитий». «Кухарю», – сказав Стаб, знову випроставшись, – «ти належиш до якоїсь церкви». «Заходив колись до однієї в Кейптауні», – набурмосено відповів старий. «Значить, ти раз у житті заходив колись до однієї церкви в Кейптауні і, певне, там підслухав, що велебний отець називає свою паству братами й сестрами в Бозі. Правда, кухарю? А тепер стоїш переді мною і отак безсоромно брешеш мені в вічі. Як же так, га, кухарю? Куди ж ти підеш?» «Зараз я піду спати», – промимрив Негр, уже відвертаючись. «Стривай, постій трохи. Я питаю, куди ти підеш, як помреш? Це тобі не жарти? Ну що ти мені скажеш?» «Коли оця стара чорна руїна помре», – повільно відповів Негр, умить прибравши зовсім інакшого виразу й постави. «Вона сама нікуди не піде, але прилетить якийсь ангел господній і забере її». «Забере! Як? У кареті четвернею, як Ілію пророка? І куди ж він тебе відвезе?» «Отуди, вгору!» – сказав баранець, піднявши свої щіпці високо над головою і урочисто показуючи ними на небо. «Он як? Тобто ти сподіваєшся попасти на Марс нашої гроч коли помреш? Еге, кухарю! Та хіба ти не знаєш, що чим вище піднімешся, тим холодніше там, то на гроч Еге!» «Я цього зовсім не казав», – знову насупившись, відповів баранець. «А ти ж сказав, отуди, вгору, хіба ні?» «Та й глянь на себе, глянь, куди ти показуєш щипцями. Та може ти сподіваєшся попасти на небо, пролізши туди діркою в помістку грот Марса? Ні, кухарю, нічого не вийде. Туди можна дістатися тільки по вантах. Це діло нелегке, але від нього не відкрутишся, інакше не виходить. А втім, ніхто з нас іще на небо не попав». «Опусти свої щипці, кухарю, і слухай, що я тобі накажу. Чуєш? Та скир однією рукою капелюха, а другу приклади до серця, коли слухаєш мої накази, кухарю. Що? Що? Ото там у тебе серце, там кендюх, а не серце. Вище, вище, так, добре, отам воно. Тримай там руку і слухай добре». «Слухаю, сер», – відказав старий негр, тримаючи обидві руки так, як йому наказано, і марно крутячи головою, ніби він хотів одночасно наставити вперед обоє вух. «Так ось, кухарю, як ти сам бачиш, твій роздбів із кита був такий поганючий, що я чим швидше прибрав його». Бачиш же, га? Ну то надалі, якщо тобі ще доведеться готувати роздбів для оцього мого особистого стола, для кабестана, я тобі розкажу, як треба робити, щоб не зіпсувати його, не пересмажити. Візьмеш м'ясо в одну руку, а другою покажеш йому гарячий жар. Оце й усе. А тоді зразу подавай на стіл. Утямив? А завтра, кухарю, коли ми розбиратимемо кита, будь на похваті, щоб забрати кінчики бічних плавців. Їх ти замаринуєш. А кінчики хвостових лопатей покладеш у розсіл. А тепер можеш уже йти, кухарю. Та не встиг баранець ступити й трьох кроків, як стаб знову покликав його назад. Кухарю, завтра зготуєш мені на вечерю котлети на середню вахту. Втямив? Ну то йди вже. «Агей, стійно! Треба спершу відкланятись. Ну, годі, годі вже кивати. На сніданок зготуєш фрикадельки з кита, не забудь». Ет, бодай дай би його самого кити з'їв, а не він кита. Щоб я так живий був, з нього більша акула, ніж із самої пані акули. Бубонів старий, шкутильгаючи геть». Після цих мудрих слів він ліг спати. «Шістдесят п'ять. Кит як їжа». Те, що людина може споживати в їжу м'ясо того самого створіння, яке забезпечує її світлом, та ще їсти його як отостав при цьому ж таки світлі, здається таким дивним ділом, що неодмінно треба поцікавитись його історією і філософією. Загальновідома річ, що три століття тому язик справжнього кита вважався у Франції великим делікатесом і цінувався там дуже дорого. Відомо також, що за часів Генріха VIII один придворний кухар отримав чиналеньку нагороду за те, що винайшов смачнющу підливу до смаженого нарожні дельфіна. А ви ж пам'ятаєте, що дельфін – це різновид кита. Справді, м'ясо дельфіна і донині вважається дуже смачним. З нього роблять фрикадельки за з більярдну кулю. І коли вони добре приправлені та засмажені, то можна подумати, що їх зроблено з черепахи або стелятини. Колись данфермлінські ченці дуже любили їх. Вони мали навіть королівський привілей на ловлю дельфінів. Нема сумніву, що китове м'ясо, принаймні серед тих, хто полює на кита, було б визнане беззастережено за чудову їжу, якби його не було так багато. Та коли б вам трапилося засісти за м'ясний паштет трохи не 100 футів завдовжки, у вас пропав би апетит. Тільки люди, абсолютно неупереджені, як ото стаб, не грибують нині стравами з китового м'яса. Проте ескімоси не такі вибагливі. Ми всі знаємо, що кити – їхня головна пожива, і що вони зберігають витриманий китовий лій так, як ми зберігаємо старе вино. Согранда, 103-й, один з найзнаменитіших їхніх учених, рекомендує для харчування малих дітей скибочки китового сала, як дуже соковиті і поживні. І це нагадує мені, що якийсь там англійці, ненароком зоставлені на Гренландії китобійним судном, кілька місяців прожили, харчуючись тільки цвілими залишками, що зостались на березі після витоплювання лою з китового сала. Голландські китобої називають ці залишки вишкварками. Присмагли, хрумкі, вони пахнуть достеменно так, як свіжі горішки чи вергуни, випечені давньою амстердамською господиною. У них такий апетитний вигляд, що навіть найздержливіший чужинець навряд чи зможе стриматись і не покуштувати їх. Та що найдужче вадить китові як їжі для культурних людей, так це його надзвичайна жирність. Бо кит – це немов якийсь відгодований для виставки морський віл, він не може мати тонкого смаку, бо занадто жирний. Погляньте на його горб, із нього б виходили такі самі вишукані страви, як із знаменитого бізонового горба, якби він не був суцільною пірамідою сала. А сам спермацет, який він білий та чистий, схожий на прозорий, напівдравлистий м'якуш тримісячного кокосового горіха і все ж занадто живний, щоб замінювати ним коров'яче масло. Правда, китобої придували свій спосіб – просочувати ним якусь іншу їжу і споживати в такому вигляді. Коли ночами на судні витоплюють лій, матроси нерідко занурюють морський сухар у величезний казан з гарячим лоєм і дають йому підсмажитися там. Я й сам частенько в смак вечеряв у такий спосіб. Вишуканою стравою вважають мозок невеликого кашалота. Череп розрубують сокирою і виймають дві опуклі білуваті півкулі, дуже схожі на великі пудинги, а тоді перемішують їх із борошном і запікають. Виходить надзвичайно смачна кашка, смаком подібна до телячої голови, що її так високо цінують деякі епікурейці. Хто ж не знає, що декотрі молоді джанжики-бонвівани, часто споживаючи за обідом телячий мозок, поступово набувають трохи й свого власного, так що принаймні можуть відрізнити телячу голову від своєї, а це ж таки вимагає неабиякої проникливості. Ось чому такий молодик, коли перед ним на тарілці лежить розумна на вигляд теляча голова, являє собою одне з найсумніших видовищ у світі. Бо та голова дивиться на нього з таким докірливим виразом, ніби промовляє – «І ти бруте». Можливо, жителі суходолу відчувають, як здається, таку огиду до споживання кита в їжу не тільки через те, що він надміро жирний. Можливо, тут відіграє свою роль і згадана вища обставина – те, що людина їсть вбиту морську істоту, та ще й присвітлі, яке постачила ця ж таки істота. Але, безперечно, і першу людину, що зарізала вола, теж мали за вбивцю. Можливо, її навіть повісили. А якби її судили воли, то повісили б напевне. І вона таки справді заслужила на цю кару. Як і кожен душогуб. Підіть, но в суботу ввечері на м'ясний ринок і подивіться там на юрби двоногих, що видивляються на довгі ряди вбитих чотириногих. Чи це видовище не виправдує канібалів? Бо хто з нас не канібал? Я вас запевняю, що в судний день більше поблажливості спіткає той фіджієць, що, рятуючись від неминучого голоду, засолив у себе в погрібі якогось худющого місіонера. Той, передбачливий фіджієць, кажу, спіткає в судний день більше поблажливості, ніж ви, цивілізовані і освічені гурмани, що прибиваєте гусей до підлоги, а тоді бенкетуєте їхніми розпухлими печінками у вигляді вашого пате де фуагара». Але ж стаб їсть кита при його власному світлі, правда? А це, додає до кривди, ще й зневагу, хіба ні? Ну то гляньте на колодочку свого ножа, ви, цивілізований і освічений гурмане, що споживаєте на обід свою котлету. І з чого зроблена та колодочка? З чого ж, як не з кістки брата того самого вола, котрого ви їсте? А чим ви коперсаєтесь у зубах, споживши оту жирну гуску? Пір'їною тієї самої гуски». А яким пером підписував весь час офіційні папери секретар товариства боротьби проти жорстокого поводження з гусаками? Адже це товариство ухвалило постанову користуватися тільки сталевими перами всього місяць чи два тому. 66. Різанина вчинена акулам. Коли китобої південних морів уб'ють кашалота і пізно ввечері знеселені тривалою гребнею, прибуксірують його до судна, то вони, принаймні здебільшого, не заходжуються негайно розбирати тушу. Бо ця робота дуже трудна і велика, вона триває досить довго і потребує всіх робочих рук, які лише є на судні. Тому в ту ніч, звичайно, згортають усі вітрила, кладуть стерно на завітряний борт і закріплюють його, а всіх людей посилають униз спати аж до ранку, залишивши на палубі до світанку лише двох вахтових, які мають доглянути, щоб усе було гаразд. ці вахтови змінюються щогодини. Та інколи, особливо на екваторі в Тихому океані, такий розпорядок непридатний, бо до пришвартованої туші спливається така сила селена акул, що як лишити її, скажімо, на 6 годин підряд, то до ранку від неї зостанеться хіба самий кістяк. Щоправда, в більшості інших частин океану, де акул не так багато, їхню дивовижну ненажерливість інколи шастить трохи погамувати, енергійно відганяючи їх гострими китобійськими лопатками, хоч ця процедура часом, здається, тільки під'юджує їх до ще завзятіших наскоків. Та цього разу з акулами колопек вода так не сталося, хоча будьте певні, що кожна людина не звикла до таких видовищ, глянувши тієї ночі за борт, подумала б, що весь окіл моря – то величезний сир, а акули – хробаки в ньому. Одначе, коли стаб, докінчивши свою вечерю, призначив першу нічну вахту і на першу зміну заступили квіквек з одним матросом, серед акул счинився неабиякий переполох. Бо двоє вахтових... Підвісивши за бортом помости, з яких китобої розтинають тушу, і спустивши три ріхтарі так, щоб вони кидали на збаламучену воду довгі смуги світла, заходились невтомно нищити акул довгими китобійськими лопатками, 105-м, вгороджуючи гостру крицю глибоко в їхні черепи, мабуть єдине місце, удар у яке може бути для акули смертельним. Правда, серед піни і бризків, що їх збивала в своїй гризні та скажена орда, їм не завжди щастило точно влучити в свою ціль, і це часом знову же виявляло неймовірно хижу натуру їхніх ворогів. Акули люто хапали зубами не тільки нутрощі, випущені з сусідок, а й свої власні, вигинаючись, мов, пружні луки, і здавалося, наче паща без кінця поглинає все ті самі кишки, щоб вони виходили з зівущої рани. Та й це було не все». Небезпечно було мати справу навіть із трупами і привидами тих почвар, бо в них, здавалося, і в самих кістках та суглобах таїлась якась універсальна чи то пантеїстична життєва сила, навіть після того, коли, так би мовити, індивідуальне життя вже покинуло їх. Одна з цих акул, убита й піднята на палубу заради її шкури, мало не відкусила руку бідному Квіквегові, коли він спробував закрити мертве віко її смертоносної пащі. «Квіквег дарма! Який бог зробив цей акула?» – сказав Декун, махаючи пораненою рукою. Чи бог Фіджі, чи бог Нентакіту, але той бог, що зробив цей акула, був певне бісів індіанець. 67. Білування кита Кита вбили в суботу ввечері, але яка неділя настала після тієї суботи? Всі китобої – екс офісіо, порушники святості недільного дня. Кістяно-білий пеквод обернувся в якусь різницю, а кожен матрос – у різника. Можна було подумати, ніби ми приносимо в жертву морським богам 10 тисяч червоних биків. Насамперед підняли на грот щоглу і міцно прив'язали до її салінга, найнадійнішого місця вгорі над палубою судна, величезні розбиральні талі, оте здоровезне виноградне гроно, що складається опріч інших масивних частин, із цілої в'язки пофарбованих, звичайно, в зелений колір блоків, яку не під силу підняти одній людині. Кінець товстої, наче буксирний перлінь, линви, що проходила крізь весь той хитромудрий пристрій, далі був виведений на брашпель, а над китом звисав здоровезний блок талів, і до цього блока був причеплений великий гак фунтів з остовагою. І ось помічники капітана, старбак і стаб, стоячи на підвішених за бортом по мостах, лопатками на довгих держаках, почали вирубувати в китовій туші зразу над ближчим з двох бічних плавців дірку, щоб зачепити за неї гаком. Коли дірка була готова, навкруг неї зробили широкий надріз півколом, зачепили гак, і більша частина команди під звуки якоїсь буйної пісні заходилась крутити брашпель. І зразу весь корабель перехилився на бік, і всі скріпи в ньому здригнулись, наче цвяхи в стіні старого будинку, коли притисне мороз. Він затремтів, задрижав, закивав до неба своїми наляканими щоглами. Все дужче й дужче перехилявся пеквот до кита, і на кожен натужний оберт брашпиля відповідав, ніби допомагаючи, поштовх хвилі. Нарешті почувся раптовий різкий тріск, судно гойднулося на другий борт, ніби сахнулося від кита, і блок талів переможно підняв над бортом здертий з тущі півкруглий кінець першої смуги сала. Оскільки сало вкриває кита так само, як лушпинка помаранчу, його й здирають так, як чистять помаранчу, по спіралі. Талі безупинно підтягували смугу сала вгору, а кит перевертався у воді, і смуга рівномірно змотувалася з нього, відриваючись по двох лініях, які одночасно прорізали своїми лопатками «Старбак» і «Стаб» – помічники капітана. Здираючись із кита, смуга з такою самою швидкістю підтягувалася верхнім кінцем вище й вище, аж поки той кінець досяг салінга грот щогли, і тоді люди коло брашпиля спинились. Якусь хвилину, величезна маса, з якої скрапувала кров, погойдувалася сюди й туди, немов спущена з неба, і всі на палубі мусили пильно стерегтися, щоб не попасти під неї, бо вона могла дати доброго буханця і скинути людину з торч голов за борт. Тепер один з присутніх гарпунників підходить із довгою гострою зброєю, що називається розрубним мечем, і, улучивши зручну мить, вправно прорубує в нижній частині тієї розгойданої маси чималу дірку. За цю дірку зачіпають гак другого по черзі блока, щоб утримати смугу сала після того, що буде зроблено далі. А потім той самий вправний мечник виконує ще один добре вироблений захід, кількома замашними відчайдушними, Скисними ударами перерубує ту смугу. Коротка нижня частина її зависає на другому гаку, а довга верхня, звана ковдрою, тепер гойдається вільно, і її вже можна спускати. Матроси колобрашпиля на баку знов заводять свою пісню, і поки один блок здирає з китай підтягує на щоглу другу смугу сала, перша повільно спускається вниз у головний палубний люк, розміщений якраз під нею, і попадає до неомебльованої вітальні, що називається сальний трюм. У цьому напівтемному приміщенні кілька пар вправних рук скачують довгу ковдру немов велике живе клубище змій і прибирають сувій на місце. Отак і триває робота. Один блок піднімається, другий опускається, матроси коло брашпиля співають, люди в сальному трюмі скачують ковдру, помічники капітана надрізають сало на киті, судно тріщить з натуги, і кожен на ньому час від часу вигукне міцне слівце, щоб якось розрядити загальне напруження. 68. Ковдра. Я присвятив чимало уваги тому предметові, про який точиться стільки суперечок – китовій шкірі. Я сперечався про неї із досвідченими китобоями в морі і з ученими природознавцями на суходолі. Проте моя первісна думка лишилась незмінною, хоч це тільки моя думка. Питання полягає в тому, що таке шкіра кита і де вона в нього. Ви вже знаєте, що таке китове сало. Консистенцією воно нагадує тверду дрібноволокнисту яловичину, тільки тугіше, пружніше і щільніше за неї, а товщина його від 8 до 12-15 дюймів. Так ось, хоча твердження, ніби шкіра якоїсь тварини може мати таку консистенцію й товщину, спочатку, напевне, здасться вкрай безглуздим. Перед обличчям фактів справа стоїть інакше. Бо ви не можете зняти з китового тіла більш ніякої щільної оболонки, крім отого сала. А як же назвати зовнішній покрив будь-якої живої істоти, коли тільки він досить щільний, як не шкірою? Правда, з неушкодженої туші вбитого кита можна зішкрепти рукою надзвичайно тонку прозору плівку, щось схоже на тонюсенькі листочки желатини, тільки гнучкої і м'якої, майже як атлас, поки вона не висушена. Бо тоді вона не тільки збігається і товщає, а й робиться досить твердою та ламкою. Я маю кілька таких висушених шматочків тієї плівки і користуюся ними як закладками у своїх книжках про китів. Вони, як я вже сказав, прозорі, і часом, поклавши такий шматочок на друковану сторінку, я розважаюсь, уявляючи, ніби він має збільшувальні властивості. В кожному разі приємно читати про китів крізь їхні, так би мовити, власні окуляри. Але я веду ось до чого. Цю надзвичайно тонку желатиноподібну плівку, яка, зазначу, вкриває все тіло кита, слід вважати не так його шкірою, як шкірою самої шкіри, так би мовити. Бо сказати, ніби справжня шкіра величезного кита може бути тоньшою і ніжнішою, ніж шкіра новонародженого немовляти, це була б просто сміховинна нісенітниця. Та годі про це. А коли припустити, що шар сала і є китовою шкірою, і врахувати, що ця шкіра з дуже великого кашалота дає до сотні барелець лою, а цей лій, уже витоплений, становить кількісно, чи краще сказати за вагою, лише три чверті, а не всю масу тієї шкіри, то з цього можна скласти уявлення про те, яка ж величезна ця жива громадина, коли тільки частина самого зовнішнього покриву її дає ціле озеро рідкого жиру. Рахуючи 10 барелець за тонню, дістанемо, що тільки три чверті чистої ваги китової шкіри становлять 10 тонн. Видима поверхня шкіри живого кита не найменше здив, які він являє нам. Майже завжди всю її густо вкривають скісно-перехрещені незліченні прямі лінії, наче на найвитонченіших італійських штрихових гравюрах». Але ці лінії не витиснені на згаданій вищі желатиноподібній плівці, а видні не крізь неї, ніби вони награвіровані на самому тілі кита. І це ще не все. В деяких випадках ці лінії, як і на справжній гравюрі, для бистрого спостережливого ока складаються в багато складніші візерунки. Ті візерунки ієрогліфічні. Тобто, коли ви називаєте ієрогліфічними оті таємничі знаки на кам'яних боках єгипетських пірамід, це слово якнайкраще підійде і в даному разі. В моїй пам'яті закарбувались ієрогліфи на шкірі одного баченого мною кашалота, і мене вразила їхня подібність до відтворених на одній гравюрі зняків стародавнього індіанського письма, витисаних на славнозвісних ієрогліфічних урвищах по берегах Горішньої Міссісіпі. Як і ті таємничі письмена, таємничі знаки на шкірі кита лишаються не розгадані. Це порівняння з індіанськими скелями нагадує мені ще про одну річ: окрім усіх інших особливостей, що їх ми знаходимо в зовнішньому вигляді кашалота, часто можна побачити на його спині, а ще частіше на боках, численні грубі шрами, що порушують оту сіточку з ліній. Розміщені вони без ніякого ладу, цілком випадково. Я сказав би, що о ті скелі на морському узбережжі Нової Англії, про які Агасіс-107 твердить, ніби на них видні сліди про орані велетенськими плавучими крижинами, я сказав би, що ті скелі дуже подібні з цього погляду до нашого кашалота. Я гадаю також, що тих шрамів кашалот набуває в сутичках з іншими китами, бо найчастіше я помічав їх на великих, дорослих кашалотах-самцях. Ще кілька слів про оту китову шкіру, чи то сало. Я вже сказав, що його здирають із кита довгими смугами, які називають ковдрами. Як і більшість морських термінів, цей вислів дуже влучний і змістовний, бо кит і справді закутаний у це сало, як у ковдру чи в укривало, або, ще краще, наче в індіанське пончо, що накинуте через голову, звисає вздовж усього тіла. Саме завдяки цьому теплому покривові на його тілі кит чудово почуває себе в будь-яку погоду, в будь-яких водах, у будь-яку пору року і в будь-якому кліматі. Що сталося би, скажімо, з гренландським китом у отих холодних крижаних морях півночі, якби не цей тепленький кожушок? Правда, в тих гіперборейських водах живуть і досить жваво поводяться ще й інші риби. Але ж то, завважте, риби з холодною кров'ю і без легенів, риби, в яких самі черева схожі на льодовні. То створіння, що гріються в затишку айсбергів, так само, як мандрівець у зимку тішиться теплом коменка в заїзді. А кит, як і людина, має легені і теплу кров. Замерзне в нього кров, і він загине. То яке ж це велике диво, принаймні поки ми його не з'ясували, що те величезне створіння, для якого висока температура тіла не менш необхідна, ніж для людини, почуває себе як удома, занурене весь час по самі губи в оті арктичні води. Адже там, коли моряк упаде за борт, його, буває, знаходять через багато місяців умерзлим у саму середину цілого крижаного поля, як ото трапляються замуровані в бурштині мушки. Та ще дивніше дізнатись, а це доведено дослідами, що кров полярного кита гарячіша, ніж кров негра на Борнео серед літа. Мені здається, що тут ми бачимо неоцінені переваги великої особистої життєвої сили, неоцінені переваги грубих стін і неоцінені переваги великого внутрішнього об'єму. О, людино! Дивуйся, китовій, бери його за взірець для себе! Зоставайся теплою серед криги, як і він. Живучи в цьому світі, будь не від світу цього, як і він. Будь холодною на екваторі, і хай твоя кров не застигає на полюсі. Як великий собор святого Петра і як велетень кит, зберігай, о людину, в усі пори року свою власну температуру. Та як легко навчати таких речей, і яке це безнадійне діло! Як мало споруд можуть дорівнятися величю до собору святого Петра, і як мало живих створін дорівнюються огромом китові. 69. ПОХОРОН Вибрати ланцюги, Спустити падло за корму. Величезні талі вже виконали те, що їм належало. Обдерта туша кита з відтятою головою біліє, наче мармурова гробниця. Хоч вона змінила колір, але не поменшила відчутно. Вона так само велетенська». Повільно віддаляється вона від корабла, а ненаситні акули збивають навколо неї піну й бризки, і повітря над нею роздирає крик морських птахів, що прямо з льоту хижо вгороджують у неї дзьоби, наче підступні тинжали. Величезний білий привид без голови відпливає далі й далі від пеквода, і з кожним сажним віддалі та кровожерна колотнеча у воді і у повітрі розростається все ширше й ширше. Корабель майже не рухається, і ще багато годин з нього можна бачити те огидне видовище. Під безхмарним, лагідним, лазуровим небом, на прекрасному лиці спокійного моря, овіяному веселими вітерцями, пливе й пливе та велетенська брима смерті, аж поки зникне в безмежній далечі. Який же то сумний і глумливий похорон! Водяні стерв'ятники всі в благочестивій скорботі, повітряні акули всі, як і годиться, в чорному або принаймні в чорних цятках. У житті мало котра з них почастувала б кита чимось, якби він того потребував. Та на бенкеті з нагоди його похорону вони бач, як ревно накидаються на їжу. О, жахливе стерв'ятництво цього світу! Від тебе невбезпечений навіть наймогутніший кит». Та й це ще не кінець. Хоч тіло осквернене, мстивий дух не вмирає й витає над ним, навіваючи жах того нікому вже не страшного китового трупа вгледять із якогось несміливого військового корабля або заблуканого дослідницького судна вгледять із такої відстані, що ройовище птахів над ним ще не видно, тільки якась плавуча брила біліє на сонці і над нею злітають угору білі бризки. І ось уже тремтяча рука записує в корабельному журналі: "В цих місцях милини, рифи й прибій, стережіться. І ще багато років потому кораблі обминатимуть те місце, як ото дурні вівці перестрибують через порожню місцину, бо поперед них їхній вожак-баран перестрибнув там через воряку, яку потім прибрали. Оце вам ваше судочинство, засноване на прецедентах. Оце вам корисність ваших традицій. Оце вам історія живучості ваших давніх вірувань, що ніколи не мали опори на твердій землі, а тепер навіть не витають у повітрі. Оце вам ваша ортодоксія. Отже, так само як живий велетень кит у плоті був дійсним пострахом для своїх ворогів, так тепер дух мертвого кита є уявним, безсилим страшидлом для світу. Ви вірите в духів, друже мій». Є на світі духи, могутніші, ніж ота кокленська Мара, і в них вірять люди, багато мудріші за доктора Джонсона. 108. Сфінкс. Слід згадати, що перше, ніж до кінця обдерти сало стулу Балевіафана, йому відрубали голову. А стинання голови скашалота це наукова анатомічна операція, якою дуже пишаються досвідчені хірурги китобої і пишаються не без підстав. Заважте, що в кита зовсім нема нічого такого, що можна б назвати шиєю. Навкаки, те місце, де голова переходить у тулуб, якраз найтовще в усьому його тілі. Згадайте й те, що хірург тут мусить оперувати згори, на відстані 80 футів, і що об'єкт операції майже схований у збаламученому, часто навіть схвильованому морі». Не забувайте й про те, що за таких несприятливих обставин йому треба прорізати китову плоть на багато футів у глиб, і то прорізати ніби під землею, не маючи змоги навіть заглянути в розріз, який ступається вслід за лезом. І в таких умовах він повинен уміло обминати всі непотрібні суміжні частини, а врешті перетнути хребет точно в тому місці, де він зчленовується з черепом. Чого ж дивуватись, коли стаб хвалиться тим, що йому треба всього 10 хвилин, щоб відрізати китову голову. Відокремивши ту голову від тулуба, її залишають за кормою, прив'язану линвою, і там вона плаває, поки з тулуба не обдеруть усього сала. Після цього, якщо кит невеликий, її піднімають талями на палубу і там не кваплячись розбирають. Та з головою дорослого Левіофана так учинити неможливо, бо в кашалота голова займає близько третини всього об'єму тіла, і витягати її всю з води, навіть за допомогою потужних китоловних талів, було б так само марно, як пробувати зважити голландську клуню на терезах ювеліра. Коли в того кита, що його уполював пеквод, відтяли голову й обдерли сало стулуба, голову підтягли талями до борту, наполовину піднявши її з води, так що велика частина її ще лишалась у рідній стихії». Весь корабель круто накренився до неї, бо її вага з величезною силою відтягувала вниз салінг грот щогли. А кожна рея по тому борту стриміла над хвилями, і голова, з якої стікала кров, висіла на боці пеквода, наче голова велетня Олоферна на поясі в Юдіфі. Коли цю роботу скінчили, настав полуднем, і моряки подались обідати». Важке мідне безгоміння, немов якийсь всесвітній жовтий лотос, усе ширше і ширше розгортало над морем свої безмірні, безшелесні пелюстки. Минув недовгий час, і в це безгоміння вийшов зі своєї каюти самотній Ахав. Він кілька разів пройшовся туди й сюди по юту, зупинився, визирнув через борт, а потім повільно підійшов до грот щогли. Взяв стабову лопатку, вона стояла там ще відтоді, як нею відрізано китову голову. Встромив її в нижню частину завислої за бортом голови, кінець, держав на підпахвою, наче милицю, і застиг, перехилившись через борт і втупивши в китову голову уважний погляд. Та голова була чорна й загадкова. Висячи серед важкої тиші, вона скидалась на сфінкса в пустелі. «Озвись, велетенська, достойна голово!» – прошепотів Ахав. «Ти хоч і не маєш бороди, але поросла наче мохом. Озвись, могутня голово, розкрий нам таємниці, сховані в тобі!» З усіх норців на світі ти пірнала найглибше. Ця голова, що на неї тепер світить з неба сонце, рухалась серед самих підвалень цього світу. Там, де дотлівають невідомі імена і невідомі флоти, де іржа точить невисловлені надії якорі, де в повних смерті тьрумах оцього нашого корабля землі баластом лежать кістки мільйонів потонулих людей, там, у тому страхітному підводному краю, твій найрідніший дім. Ти бувала там, куди ще не спускався жоден норець людина, жоден водолазний дзвін. Ти спочивала поряд з багатьма моряками, чиї матері, що забули про сон, радо віддали б життя, аби лягти там на спочинок. Ти бачила коханців, що обнявшися, стрибали в воду з охопленого полум'ям судна, серце коло серця, зникали вони під переможними хвилями, вірні одне одному й тоді, коли саме небо неначе зрадило їх». Ти бачила, як пірати зі сповитою в глибоку темряву палуби скидали в море замордованого капітана, і він годину за годиною падав у ще глибшу темряву ненаситної хлані. А вбивці його пливли далі живі і цілі, тоді як михтючі блискавки стрясали сусідній корабель, що міг би донести чесного чоловіка в розкриті назустріч йому нетерплячі обійми дружини. «О, голово, ти бачила досить, щоб від того розколовися планети, і сам Авраам утратив віру, а проте не хочеш промовити й слівця!» «Вітрило!» – пролунав з грот Марса радісний голос. «Так? Ну що ж, приємна новина!» – гукнув Ахав, раптом випроставшись, із чола його відлетіли всі грозові хмари. Такий бадьорий окрик серед цієї мертвотної тиші міг би зм'якшити серце й комусь кращому за мене. З якого боку? Попереду три румби від правого борту, сер, несе нам свій вітер. Ще краще, якби оце святий Павло проступав зараз тією дорогою та приніс свій вітер у моє безвітря. О природо! О душе людська!» Словами й не скажеш, як багато у вас подібного. Нема в матерії найдрібнішого атома, щоб йому не знайшлося хитромудрого відповідника в людській душі. 71. Історія Єровоама Корабель і вітер летіли опліч, та вітер був пруткіший від корабля, і незабаром пеквот теж загойдався на хвилі. У підзорну трубу дедалі виразніше видно було по вельботах та по варті на Марсах, що незнайомий корабель – китолов. Але курс його пролягав далеко з навітряного боку, і він мчав швидко, прямуючи, очевидно, на інші терени, тому Пеквот не міг надіятись на зустріч. Отож, на щогли підняли сигнальний вимпел і стали чекати, яка буде відповідь. Тут треба зазначити, що, як і кораблі військових флотів, судна американського китобійного флоту мають кожний свій сигнальний вимпел, і всі ці вимпели разом з назвами відповідних суден зібрані в спеціальній книзі, яка є в кожного капітана. Таким чином командири китобійних суден мають змогу дуже легко розпізнавати один одного в океані навіть на досить далекій відстані. Нарешті другий корабель відповів на сигнал пеквода, піднявши свій вимпел. Виявилося, що то Єровоам з Нентакіту. Єровоам змінив курс, підійшов ближче, ліг у дрейф із завітряного боку від нас і спустив на воду човен. Незабаром той човен підплив до нашого борту, та коли на Старбаків наказ спустили трапа, щоб прийняти капітана, прибулого з візитом, той махнув рукою з корми свого човна, мовляв, це зайвий клопіт. Виявилося, що на Єровоамі лютує небезпечна пошесть, а тому Мейгю, його капітан, боявся занести заразу й на пеквот. Хоч сам він та й уся команда його вельбота були здорові, і хоч Єровоам лежав у дрейфі за половину відстані рушничного пострілу, і між нашими суднами котилися хвилі й віяв свіжий вітер, неприступні ні для якої зарази, та він, сумлінно дотримуючись обачливих карантинних правил суходолу, рішуче відмовився піднятися на борт Пеквода. Проте це анітрохи трохи не перешкодило розмові. Зберігаючи відстань у кілька ярдів між собою і нашим бортом, човен з Яровоама нечастими грибками примудрявся держатись поряд із Пекводом, що важко сунув по хвилях під самим Гродмарселем, бо вітер на той час знявся вже досить свіжий. Правда, час від часу великий бурун, несподівано набігши, кидав човен трохи вперед, але веслярі зразу вправно вертали його куди треба, і тоді на хвилину перервана розмова поновлювалася. Отак вона й точилася далі, проте час від часу переривалась із зовсім іншої причини. Один з веслярів на човні з Яровоама мав зорнішність досить чудну навіть як на члена екіпажу китобійного судна, де, звичайно, кожен окремий член команди і в загальне враження вносить якусь буйну своєрідність. То був невисокий, кремезний чоловік з обличчям у густому ластовинній, пишною золотою чуприною. Він мав на собі довгополий каптан якогось чорнокнижницького крою з половілого горіхового кольору з надто довгими і через те позакачованими рукавами. В його очах горіло глибоке, нестіленне, фанатичне безумство. Тільки но побачивши ту химерну постать, Стаб вигукнув. «Це він! Це він! Той самий довгополий блазень, що про нього нам розказували на Таунго!» Стаб мав на увазі дивовижну історію про Єровоама та одного матроса з цього корабля, яку ми почули, коли незадовго перед тим Пеквот зустрівся з Таунго. Згідно з цією історією і з тим, що ми почули тепер, згаданий блазень здобув якийсь дивний вплив майже на всю команду Яровоама. Ось що ми дізналися про нього. Він зріс і виховався в середовищі отієї чудернацької секти шекерів чи то трясунів у Нескейюні, де певний час вважався за великого пророка. На їхніх навісних таємних збориськах він кілька разів сходив з неба крізь відкидну ляду в стелі, звістуючи, що незабаром відкриється сьома чаша. Ту сьому чашу, баклашку, схожу на порохівницю, але наповнену, як гадали, опієм, він носив у жилетній кишенці. Потім на нього набігла дивна манія апостольства, і він перебрався з Нискеюни на Нентакіт, де з характерною для маніяків хитрістю почав про людське око поводитись, наче зовсім нормальна людина, і прийшов найматись, як новачок у плавання на Яровоамі. Його взяли, та ледвино корабель вийшов у море, як його божевілля розбуялось, мов буря. Габріель на ім'я він оголосив себе архангелом Гавриїлом і звелів капітанові стрибнути за борт. Тоді оповістив маніфест, у якому називав себе спасителем Тихоокеанських островів і генеральним вікарієм усієї океанії. Непохитна поважність, із якою він виголошував усі ці речі, загадкова смілива гра його збудженої уяви, сполучені з усіма надприродними страхіттями справжнього божевілля, оповила цього Габрієля в очах матросів якимсь ореолом святості. Навіть більше його боялись. Оскільки практичної користі на судні з нього було небагато, бо він погоджувався працювати лише коли сам хотів, то скептик-капітан був би радий спекатись його». Але Архангел, почувши, що капітан має намір висадити його в першому ж підходячому порту, негайно повідкривав усі свої запечатані чаші і заявив, що коли з ним так учинять, корабель з усією командою неминуче загине. І зумів так уплинути на своїх прихильників серед команди, що ті гуртом пішли до капітана і сказали йому, якщо Габрієля ссадять з корабля, то й жоден з них на ньому не зостанеться. І капітан був змушений облишити свій намір. Вони не дозволяли також кривдити божевільного в будь-який спосіб, хоч би що він казав чи робив. І кінець кінцем дійшло до того, що Габрієль міг робити на судні, що йому заманеться. Внаслідок цього Архангел зовсім перестав зважати на капітана та його помічників, а відколи на судні спалахнула пошесть, він почав поводитися ще зухваліше. Заявив, що Моровиця, як називав він пошесть, почалася з його волі і не припиниться, поки він того не забажає. І зумів так уплинути на своїх прихильників серед команди, що ті гуртом пішли до капітана і сказали йому –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 А відколи на судні спалахнула пошесть, він почав поводитися ще зухваліше. Заявив, що моровиця, як називав він пошесть, почалася з його волі і не припиниться, поки він того не забажає. Китобої, здебільшого темні простаки, запобігали перед ним, а декотрі мало під ноги йому не стелились. І, скоряючись його вимозі, вони інколи віддавали йому шану, наче богові. В це важко повірити, але так було насправді. Історія фанатизму вражає не так безмірним самозасліпленням фанатиків, як їхньою безмірною здатністю засліплювати і отуманювати інших. Та вернімось до Пеквода. «Я, друже, не боюсь твоєї пошесті, сказав Ахав з борту свого корабля до капітана Мейг'ю, що стояв на кормі човна. «Піднімайся сюди». Але в ту мить Габрієль схопився на ноги. Подумай, подумай про цю пропасницю, жовту й палючу, стережися, страшної моровиці. Габрієлю. гукнув капітан Мейг'ю. ти або. Але в ту мить велика хвиля жбурнула човен, і клекіт її заглушив дальші слова. «Ти бачив, де білого кита?» – спитав капітан Ахав, коли човен вернувся до борту. «Подумай, подумай про свій вельбот, розтрощений і затоплений, стережися страшного хвоста! Я тобі ще раз скажу, Габрієлю, що...» Та човен знову кинуло вперед, ніби його шарпала якась нечиста сила. Розмова перервалася на довший час, бо набігло підряд кілька ревучих бурунів, що за однією з дивних примх моря не гойдали човна, а штовхали». Тим часом підвішану колоборту голову кашалота теж дуже різко підкидало, і видно було, що Габрієль дивиться на неї з куди більшим острахом, ніж слід було сподіватися від його архангельської натури. Коли ця інтермедія скінчилася, капітан Мейг'ю почав оповідати моторошну історію, що стосувалася Мобі Діка. Проте Габрієль і далі раз у раз, коли тільки згадувано його ім'я, перебивав капітана, та й розбурхане море неначе було у змові з ним. Виявилося, що невдовзі після того, як Яровоам вийшов у море, команда його під час зустрічі з іншим китобійним судном почула дуже певні вісті про Мобі Діка та про ті страхіття, що він чинив. Габрієль, що жадібно вбирав ті відомості, урочисто остеріг капітана, щоб той не нападав на Мобідіка, коли їм трапиться побачити велетня. Своєю маячною белькотнею він оголосив, що Мобідік – то сам утілений бог шекерів, які визнають святе письмо. Та коли через рік чи два по тому Марсові Яровоама справді побачили Мобі Діка, Мейсі, старший помічник капітана, запалився охотою зіткнутися з ним, та й сам капітан був не від того, щоб дозволити йому скористатися з такої нагоди. І помічникові, незважаючи на всі Габрієлові пророцтва та застереження, таки пощастило намовити п'ятьох китобоїв, щоб вирушили з ним у погоню. Вони довго гналися за китом, надсаджуючись на веслах, і кілька разів нападали на нього безуспішно, та врешті спромоглися міцно всадити в кита один гарпун. Тим часом Габрієль, піднявшись на Марс грот щогли, несамовито вимахував рукою і вигукував лиховісні пророцтва про швидку загибель тих, хто так по-блюзнірському напав на його божество. І ось! Коли Мейсі, стоячи на носі вальбота, з усім нестямним запалом сутого китобоя обсипав кита якимись шаленими прокльонами і силкувався вгородити вже піднесений спис точно куди треба, раптово над водою знялася широка біла примара і швидко майнула над човном, наче мітла. Вислялам аж дух на мить забило. А ще за мить нещасливий помічник – Такий сповнений буйного життя був підкинутий високо вгору, описав у повітрі широку дугу і упав у море ярдів за півсотні від човна. Самому човнові не сталося нічогісінько, жодному весляревій волосинки на голові не зачепило. Але помічник потонув на віки. Тут годиться зазначити в дужках, що під час полювання на кашалотів такі нещасливі випадки, як цей, трапляються либонь не рідше, ніж будь-які інші. Інколи гине тільки людина. Частіше буває розтрощений і ніс Вальбота, або ж зірване з місця колінна банка, на якій стояв Вальботний старшина, летить у повітря слідом за ним. Та найдивніше з усього те, що відомий не один випадок, коли, підібравши мертве-мертвісіньке тіло бідолахи, на ньому не могли знайти ніяких слідів удару. Всю нещасливу пригоду, зокрема падіння Мейсі в море, добре бачили з судна. Гаврієль пронизливо закричав. «Чаша! Чаша!» і відкликав перелякану команду з погоні за китом. Ця жахлива подія додала Архангелові ще більшого впливу на команду, бо його легковірні неофіти вирішили, ніби він провістив її дуже точно, а не тільки в загальних рисах, як міг би зробити будь-хто. Влучив у саму точку, хоча нещастя вогло статися на багато різних ладів. І він став невимовним пострахом для всієї команди. Коли Мейю докінчив свою розповідь, Ахав поставив йому кілька таких запитань, що капітан Єровоама не зміг стриматись і не спитати його, чи має він намір нападати на білого кита, коли трапиться нагода. На те Ахав відповів «Так». І вмить Гаврієр ще раз схопився на ноги, витріщився на старого капітана і грізно вигукнув, показуючи пальцем униз. «Згадай, згадай про того блюзніра! Він мертвий, він лежить на дні, стережився такого кінця!» Ахав байдуже відвернувся і сказав до Мегію Капітане, я оце згадав про торбу з листами. Там є лист для котрогось із ваших помічників. Старбак, сходно пошукай у торбі. Кожне китобійне судно везе чимало листів для візних кораблів. Але чи будуть ті листи вручені адресатам, це залежить тільки від випадку, який може звести двоє суден у котромусь із чотирьох океанів. Тому більшість листів ніколи не доходять за призначенням, а декотрі з них адресати одержують із запізненням на два-три роки чи більше. Незабаром Старбак вернувся з листом у руці. Лист був пом'ятий, вогкий, укритий плямами тмяно-зеленої цвілі, адже він весь час лежав у зачиненому рундучку в каюті. Листоношею, що вручає такі листи, могла б любісінько бути й сама смерть. «Що, не можеш прочитати?» – гукнув Ахав. «Адай-но сюди!» Так-так, усе порозпливалося. Кому ж він? Поки він розглядав листа, Старбак узяв довге держалило від китобійської лопатки і ножем трохи розщепив його кінець, щоб можна було затиснути там лист і подати його здалеку на човен. Тим часом Ахав, тримаючи в руках листа, мурмотів. «Містерові гар!» «Так, містерові гарі!» «Дрібнюсеньке письмо!» «Жіноча рука!» Це, напевне, від дружини. Так, містерові Гаррі Мейсі на корабель Єровоам. Ох, та це ж вашому Мейсі, а його нема живого. Бідолаха, та ще й від дружини, зітхнув Мейхю. Але однаково, давайте сюди. Ні, зостав його в себе, гукнув Габріель. Ти й сам скоро підеш тією дорогою. Бо дай тобі заціпило, ревнув Ахав. «Капітане Мейхю, ану підпливіть трохи ближче та візьміть лист!» І, забравши з старбакових рук фатального листа, застромив його в розщеп у жардині і простяв її до човна. Та веслярі враз ніби застигли в чеканні, перестали гребти, човен трохи віднесло до корми пеквода, і лист, не би якимись чарами, опинився навпроти жадібно простягненої Габріелевої руки. Габріель умить схопив його, дістав вельботний ніж і, простромивши ним лист, пожбурив його з цим тягарем назад на корабель. Лист упав Ахавові до ніг. Тоді Габріель крикнув до своїх товаришів, щоб налягли на весла, і бунтівливий човен стрілою шугнув геть від пеквода. Коли після цієї інтермедії моряки знов заходилися біля знятого скита Сала, багато химерних домислів було висловлено, поміж ними з приводу цієї дивовижної історії. 172. -га. Мавдячий повідець Поки розбирають убитого кита, на судні панує розгардіяш і метушня, і раз по раз то той, то той біжить з носа на корму або з корми на ніс. То там хтось потрібен, то там. Ніхто не лишається довго на одному місці, бо в той самий час повсюди є всіляка робота. Так само буває і з тим, хто береться описувати цю сцену. Отож, і нам тепер доведеться вернутися трохи назад». Раніше ми вже згадували, що першою борозною на цілині китової спині була прорубана помічниками капітана дірка, за яку зачепили гаком. Але як можливо було зачепити важезним незграбним гаком за ту дірку? Гака застромив у неї мій найкращий друг Квіквег, бо саме він, як гарпунник, повинен був задля цього спуститися на спину велетня. Але в дуже багатьох випадках обставини вимагають, щоб гарпунник заставався на туші весь час, поки її не скінчать білувати. Кит, треба зауважити, майже весь занурений у воду. Над поверхнею видна тільки та частина туші, на якій саме проводять роботу. Отож, бідний гарпунник і крутиться там, на добрих 10 футів нижче від палуби, наполовину на киті, а наполовину в воді, і велетенська туша обертається під ним, наче топчак. Того разу, про який я саме оповідаю, Квіквех виступав у шотландському костюмі, самій сорочці та шкарпетках, який надзвичайно лечив йому, принаймні на мій погляд, а ніхто не мав кращої змоги, ніж я, спостерігати його, як ви зараз побачите. Я був у дикуна баковим веслярем, тобто сидів за баковим веслом, другим від носа, в його вельботі, отож моїм приємним обов'язком було асистувати йому в тій нелегкій метушні по спині мертвого кита. Ви, певне, бачили підлітків італійців з Катеринкою, що держать мавпочку-танцюристку на довгій шворці. Отак само я з крутого корабельного борту держав Квіквега там унизу, в морі, за допомогою страхувальної линви, яка в китоловстві називається мавпячим повіцем. Вона прикріплюється до міцного парусиного пояса, що охоплює гарпунників стан. Для обох нас це діло було і кумедне, і небезпечне». Бо, перше ніж оповідати далі, я мушу сказати, що мав п'ячий повідець був прикріплений обома кінцями: одним до квіквегового пояса широкого парусинового, а другим до мого вузенького шкіряного. Отож, на той час ми обидва були, як кажуть під час обряду вінчання, поєднані на щастя й на горе. І якби сердешному квіквегові судилося потонути навіки, то і звичай, і честь вимагали, щоб я не перетинав того повідця. Хай він затягує й мене в морську безодню. Отже, ми були ніби сіамськими близнятами, тільки з дуже розтягненою зв'язкою між нами. Квіквех був воїм рідним, нерозлучним братом-близнюком, і я теж не міг позбутись небезпечних обов'язків, що їх накладали на мене оті конопляні узи». Я дуже глибоко й метафізично вник у своє тодішнє становище і з глибокою поважністю, стежачи за квіквеговими рухами, виразно відчував, що моя власна особистість уже стоплюється з його особистістю в акційне товариство двох пайовиків, що моїй вільній волі завдано смертельної рани, і що помилка чи невдача мого товариша затягла б і мене без невинного в незаслужене нещастя й у погибель. «Тому я бачив, що тут, у царстві проведіння, настало щось схоже на міжцарів'я, бо його абсолютна справедливість ні за що в світі не погодилася б із такою кричущою кривдою». А проте, міркуючи далі, поки моя рука час від часу висмикувала квіквега зі щілини між пошею кита і бортом пеквода, бо його могло затягти туди і розчавити, міркуючи, кажу далі: я збагнув, що таке моє становище, це достеменно становище кожної живої смертної істоти. Тільки в більшості випадків, оті сіамські узи в той чи інший спосіб, сполучають нас із багатьма іншими смертними. Коли збанкрутує ваш банкір, це зруйнує і вас. Коли ваш аптекар помилково покладе вам у пігулки отрути, ви помрете. Звісно, ви можете сказати, що завдяки безмірній обережності можна уникнути і цих, і багатьох інших небезпек, які загрожують нам у житті. Та хоч як старанно й пильно я тримав квіквегів мавпячий повідець, часом він шарпав за нього так, що я майже не вилітав за борт». «Ніяк не міг я забути й того, що, як не крути, в моїй владі тільки один кінець повідця. Я вже сказав, що часто висмикував бідолагу Квіквега з щілини між китом і кораблем, куди він час від часу падав, бо й кит і корабель безперестану гойдалися». Але загроза, що його розчавить там, була не єдина. Акул ані трохи не відстрашила різанина, вчинена серед них минулої ночі. Знову і навіть ще дужче приваблювані кров'ю, яка досі лишалась у жилах трупа, а тепер почала виливатись у море, ці оскажені хижаки роїлись довкола, наче джоли у вулику. І якраз серед тих акул був тепер квіквех. Він часто, послизаючись на туші, відпихав їх ногою. В це важко повірити, але акули, що, звичайно, не грибують будь-яким м'ясом, дуже рідко зачіпають людину, коли їх вабить така здобич, як мертвий кит». І все ж не було сумніву, коли вони в такому кровожерному азарті, то краще не спускати їх з ока. І тому, крім мавпячого повідця, за який я раз у раз відтягував Квіквега від занадто близької пащі, котроїсь особливою лютої на вигляд акули, було вжито й інших запобіжних заходів. Стоячи на помістку, вивішеному за бортом, тещі Гойдагу безперестану ширяли гострими кейтобійськими лопатками над головою в Квіквега, вбиваючи ними стількох акул скількох могли дістати. Ця їхня діяльність, безперечно, була цілком некорислива й дружня. Я визнаю, що вони зичили Квіквегові як найбільшого добра, Але вони намагалися захищати його так ревно і з таким поспіхом, що лопатки в їхніх не дуже обережних руках не раз могли скоріш відтяти ногу Квіквегові, ніж хвіст акулі. Тим більше, що і Квіквега й акул часом майже ховала від їхніх очей скаламучена кров'ю вода». Але бідний Квіквех, що, напружуючи всі сили, геть засапаний, морочився там з важеним залізним гаком, бідний Квіквех, я гадаю, тільки посилав молитви до Йоджо, віддавши життя в руки богів свого племенені. «Ну що ж, ну що ж, любий мій товаришу і нерозлучний брате», – думав я, – то натягуючи, то попускаючи повідець у такт кожній хвилі, – що набігала на пеквот. Чи не однаково кінець кінцем? Хіба ти недорогоцінний образ кожного з нас у цьому китобійському світі? Цей незглибимий океан, серед якого ти так засапався, то життя. Ці акули – то твої вороги, ці лопатки – то твої друзі. І в якій же прикрій халепі, в якій же грізній небезпеці зависти між тими акулами та лопатками, бідолашний мій? «Та не журись, є в запасі для тебе й радість, Квіквегу. Бо ось, коли знеможений дикун з посинілими губами і налитими кров'ю очима нарешті видерся по ланцюгу на палубу і спонизився коло борту, весь мокрий, як хлющ, неспроможний стримати дрож, до нього підійшов Стюарт ізичливим із підбадьорливим поглядом. Що?» Чарку підігрітого коняку? Ні, підніс йому, о, великі боги, підніс йому кухоль теплуватої води з імбиром. Імбир? Що це запахло? Імбир? підозріло спитав стаб, підходячи до них. Тоді зазирнув уще повний кухоль. Так, справді імбир. Постояв хвильку, ніби приголомшений цим відкриттям, спокійно підступив до здивованого стюарда і протягло вимовив: Імбир, імбир. А скажіть мені, містере Пундик, будьте такі ласкаві, в чому ж сила вашого імбиру? Невже ти, Пундику, хочеш імбиром розпалити вогонь в оцьому закоцьоблому канібалові? Імбир? Та що в біса таке твій імбир? Морське вугілля? Дрова? Сірники? Губка? Порох? Що таке в біса твій імбир, питаю? Що ти приніс оцей кухлик нашому бідному Квіквегові? «Ні, тут не обійшлося без підлих плутнів якогось товариства тверезості», – додав він раптом і ступив назустріч Старбакові, що саме надходив з носа. «Ви погляньте на цей кухлик, сер, або принюхайтесь до нього, коли ваша ласка». Тоді, стежачи за виразом Старбакового обличчя, пояснив. Стюарт, містер Старбак, уже до того знахабнів, що приніс Квіквегові, коли той оце щойно піднявся на палубу скита, оцього ось каломелю з ялапою. Хіба Стюарт аптекар, шановний пане? І дозвольте спитати, чи такими міхами роздмухаєш життя в напівживій людині? Навряд, погодився й Старбак, це ж бурда та й годі. Чуєш, Стюарде? – закричав стаб. Ми тебе навчимо, як труїти нам гарпунників. Забирай геть своє аптекарське зілля. Ти, мабуть, усіх нас радий потруїти, еге? Чи, може, ти прибрав до кишені наші поліси на страхування життя, а тепер хочеш звести нас зі світу й загребти грошики, га? «Я не винен!» – гукнув пундик. «Це тітуся Харита принесла до камбуза імбир і наказала мені, щоб я ніколи не давав гарпунникам спиртного, а тільки отаку імбирівку. Це так вона її називає». «Імбирівка? Ось тобі, ось тобі імбирівка, Шахраюго! Біжи мерщій до камбуза і принеси чогось кращого!» «Гадаю, що я не роблю нічого поганого, містере Старбак, адже капітан сам наказував, щоб гарпунникові, котрий працював на киті, давати грогу». «Дарма вже», – відказав Старбак, – «тільки не бий його більше, а…» «Ед, хіба я його вдарив? Я б'ю по-справжньому тільки китів та всяку велику рибу, а це ж в'юн! Ви хотіли щось іще сказати, сер?» «Нічого, тільки піди сам із ним та візьми, що тобі треба». Стаб вернувся з темною пляшкою в одній руці і якоюсь бляшанкою, ніби на чай, у другій. У пляшці було щось міцне, і він вручив її квіквегові, а в бляшанці – дарунок тітусі Харити, і той дарунок був щедро пожертвований хвилям. 73. Стаб і Фласк убивають справжнього кита, а потім розмовляють про нього. Треба пам'ятати, що весь цей час за бортом пеквода висіла велетенська голова Кашалота. Але нам доведеться зоставити її там, поки не діждемося зручної нагоди заходитись коло неї. А поки що в нас є інші, невідкладніші справи, і все, що ми можемо зробити для тієї голови, це благати небо, щоб витримали талі. Річ у тому, що за минулу ніч і за цей ранок пеквот, дрейфуючи, перемістився в такі води, де видніли то там, то там латки жовтого бріту. А це було несподіваною ознакою того, що десь поблизу можна натрапити на справжніх китів. Хоча, загалом кажучи, мало хто міг де припустити, що цей вид левіафанів може стрітися в цих місцях саме в таку пору року. І хоч уся наша команда, звичайно, гордувала полюванням на цю здобич нижчого гатунку, та й взагалі промисел справжніх китів зовсім не був метою пеквода, і хоч поблизу островів Крозе з судня бачили чимало китів цієї породи, але вельботів для погоні не спускали, одначе тепер, коли ми вже вполювали одного кашалота і голова його висіла біля нашого борту, на подив усім було оголошено, що того дня, коли трапиться нагода, треба вполювати справ... Кита. І чекати нагоди довелося недовго. Незабаром з завітряного боку побачили високі фонтани і у погоню вирядили два вельботи – стабів і фласків. Вони довго віддалялись від корабля, аж поки стали майже невидні з Марсів. Та раптом Марсові помітили, що вдалині забіліла піна на сколоченій воді, і невдовзі загукали згори, що один чи обидва вельботи певне загарпунили кита. Минув якийсь час, і ми виразно розгледіли обидва вельботи, що мчали на буксирів кита прямо до корабля. Страховище підпливло до пеквода так близько, що спочатку здавалося, ніби воно має якісь лихі наміри. Але несподівано, закрутивши цілий вир, кит поринув за кільканадцять ярдів від борту і зник нам з очей, пірнув під наш кіль. «Ріж, ріж линву!» – загукали судна до човнів, бо вже здавалося, що вони ось-ось наскочать на борт і розіб'ються. Та в кадобах було ще вдосталь линви, а кит поринав у глиб не дуже швидко, і на вельботах, попустивши линву вільно, налягли на весла скільки сили, щоб обминути корабель перед його носом. Якусь хвилину становище було критичне, бо вони, попускаючи линву, що тягла їх в один бік, самі веслували в інший, і ті дві супротивні сили загрожували затягти їх під корабель. Та їм досить було виграти всього кілька футів, і вони не здавалися, аж поки справді виграли їх». Ми відчули, як по кілю судна блискавично пробіг легкий дрож, і натягнена линва, ковзнувши поднищу пеквода, з ляском вискочила з води перед самим форштевним. Вона аж тремтіла, і бризки з неї падали на воду, наче скалки з розбитого скла. Кит теж виринув по другий бік корабля, і човни знову могли мчати вільно. Та зморений велетен уже сповільнив свій рух і, на осліп, завернувши назад, обминув корабель поза кормою, тягнучи за собою обидва човни, так що вони описали повне коло кругом корабля. Тим часом на вельботах усе вибирали і вибирали линви. Нарешті, коли підтяглися до самого кита з обох боків, стаб і фласк почали навперемін кидати в нього списами. Отак точився той бій навколо пеквода, і орди акул, що доти роїлись біля кашалотового трупа, тепер кинулись на свіжу кров і жадібно всмоктували її з кожної нової рани, як ото колись спраглі іудеї припадали до джерел, що прискали з розколотої скелі за кожним ударом Мойсеєвого жезла. Нарешті зачервонів, і струмінь здихала, і кит затіпався в страхітливих передсмертних корчах. А тоді перевернувся до гори черевом неживий. Поки обидва помічники капітана накидали линви на хвостові плавці кита і взагалі готувалися підтягувати його до пеквода, між ними зав'язалась така розмова. «Цікаво мені, навіщо нашому старому здалась оця гора поганого сала?» – сказав Стаб. Йому гидко було й думати про те, що довелось мати справу з таким нікчемним левіафаном. «Навіщо?» – перепитав Фласк, змотуючи зайвину линви на носі вельбота. А хіба ти ніколи не чув, що той корабель, котрий хоч раз мав з одного борту припнуту голову кашалота, а з другого голову справжнього кита, до віку не перевернеться до гори кілем? А чого ж воно так? Не знаю, але я сам чув, як про це казав отой жовтопикий привид Федалах, а він, здається мені, знає все про моряцькі чари». Мені тільки думається часом, що він кінець кінцем начаклує нашому пекводові якогось лиха. Не дуже мені до вподоби цей чолов'яга. Тобі, стаб, не впадало в очі, що ото його зуб, неначе різблений у вигляді зміїної голови. Бодай, його море поглинуло. Я до нього не додивлявся. Та коли трапиться така нагода, що він темної ночі стоятиме коло фальшборту й жодної душі не буде поблизу. Дивись, фласк! І він промовистим рухом обох рук показав униз на воду. Авжеж, ж так і зроблю. По-моєму той федалах то сам диявол, що перебрався людиною. Ти віриш отим байкам, ніби його нишком провели на пеквот? Я тобі ще раз кажу – то сам диявол. А що ми його хвоста не бачимо, так це тільки тому, що він його ховає. Мабуть, змотує, як линву, і носить у кишені. Отудик бісу. Я оце тільки тепер здогадався, чого він весь час просить клоча, щоб запихати в носаки чобіт». Він і спить, не роззуваючись, правда? У нього навіть койки нема. Я сам бачив, як він ночами лежить на бухті змотаної линви. Певно, що на бухті. А знаєш чому? Все через отой проклятий хвіст. Він, його розумієш, теж змотує і кладе всередину в бухту. І чого то наш старий так подовго сидить з ним та балакає? Мабуть, за щось домовляються чи торгуються? Торгуються, за що ж? Ну, бач. Наш старий так уже заповзявся на того білого кита, отож диявол і норовиць якось обшахрати його, виміняти в нього або срібного годинника, або душу, або ще щось, за те, що віддасть йому в жертву мобідіка. Пхе, ти смішки строїш, Стаб. Як же той Федалах міг би це зробити? Не знаю, Фласк, але диявол хлопчина непростий, а що вже хитрий, то не дай Боже». Хіба ж не розказують, як він одного разу прийшов на старий флагманський корабель і, так по-диявольському невимушено та елегантно помахуючи хвостом, питає, чи вдома хазяїн. А старий адмірал саме був на кораблі, він і спитав, чого дияволові треба. Той подригав ратицями та й каже, мені потрібен Джон. «А навіщо тобі Джон?» – питає адмірал. «Яке ваше діло?» – скипів диявол. «Треба і квит». Ну то забирай його. Їй же богу фласк, той Джон і не счувся, як диявол наслав на нього азіатську холеру. Щоб мені оцього кита проховтнути цілим, коли брешу. Та подивися, мабуть, уже готово, годі його в'язати. Рушаймо вже, тягнімо його до корабля. Я, здається, десь читав таку саму історію, відказав фласк, коли обидва вельботи нарешті рушили до пекводу, повільно буксируючи важезну тушу. Тільки не пригадаю, де. У трьох іспанцях, у книжці про тих трьох горлорізів Сольдадос, там ти її вичитав, еге, мабуть, там. «Та ні, я такої книжки ще й не бачив, хоча й чув про неї. Але скажи мені, Стаб, ти справді гадаєш, що той диявол, про котрого ти оце розказував, це той самий, що тепер, як ти кажеш, пливе з нами на пекводі? А чи я той самий чоловік, що вдвох із тобою вполював оцього кита? Хіба ж диявол не живе вічно? Хто коли чув, щоб диявол помер? І де ти бачив, щоб якийсь священик носив жалобу по дияволові?» А якщо диявол дібрав ключика до адміральської каюти, то невже ти гадаєш, ніби він не зуміє пролісти в ілюмінатор? Скажіть, но містер Ефласк, то скільки ж по-твоєму років о тому Федалахові? «Бачиш, оту он, гроць щоглу!» І Стаб показав рукою на судно. «Ну, то хай це буде одиниця! А тепер візьми всі обручі для барил, які лишень знайдуться в нашому трюмі, і поприв'язуй їх рядочком за тією щоглою замість нулів. То навіть і тоді ще й близько не матимеш повного числа федалахових літ. Та й усі бондарі на світі не змогли б зібрати стільки обручів, щоб вистачило на ті нулі». Але ти, Стаб, по-моєму, трохи перехвалився, коли казав, що скинеш Федалаха за борт, як трапиться нагода. Бо коли він уже такий старий, як показують оті твої обручі, і коли він має жити вічно, то яке з того пуття, що ти викинеш його за борт? Ну, принаймні, викупаю його як слід. Так він же вилізе назад. А я його знов у воду і знов, і знов. А що, як він надумає викинути за борт тебе, та й зовсім утопити? Що тоді? Хайно спробує. Я йому таких синців тидочима наставлю, що він довгенько не наважиться поткнутися зі своєю пикою до адміралової каюти, та й на свою нижню палубу, де він живе, і на нашу верхню, де так любить шастати. Та ну його к бісу фласк, того диявола. Ти думаєш, що я його боюся? Хто його взагалі боїться, крім отого старого небесного адмірала, що не сміє схопити його та закувати в подвійні кайдани, як він заслужив, а дозволяє йому викрадати людей, ще й підписав з ним угоду, щоб підсмажуватиме для нього всіх тих, кого диявол викраде, добрий мені хазяїн? То ти гадаєш, що Федаллах хоче викрасти капітана Ахава? Чи я так гадаю, скоро сам побачиш, як воно буде, а поки що я збираюся пильно наглядати за ним, і коли помічу щось непевне, то візьму його за шкірку і скажу: "Слухай-но, Вельзевуле, не роби цього". А як він почне костричитися, то я їже Богу залізу до нього в кишеню, витягну звідти хвіст, припну його до кабестана і крутитиму кабестан доти, доки не вирву того хвоста по самурі а тоді, коли він побачить, як його обчекрижено, то втече світ за очі і навіть хвоста не могтиме підібгати, втікаючи. А що ж ти зробиш з тим відірваним хвостом? Що зроблю? Продам комусь на гарапник волів поганяти, коли вернемось додому. Що ж іще? А це ти серйозно кажеш? І все о те, що набалакав мені щойно? «Ну, серйозно, не серйозно, а ми вже допливли. З пеквода їм загукали, щоб кита швартували до лівого борту, бо там уже приготовано для нього ланцюги та все необхідне, щоб його припинати. «А що я тобі казав?» – нагадав Стабові Фласк. «Так, зараз ми побачимо, що голова нашого кита висітиме навпроти пармацетникової». Фласкові слова справдилися дуже скоро, коли до типе Квот дуже круто кринився в бік кашалотової голови, то тепер друга голова врівноважила її вагу і судно вирівнялося, хоч було можете мені повірити дуже переобтяжене. Отак, самісінько начепивши собі з одного боку голову лока, ви перехнябитесь на той бік, та коли начепите з другого боку голову канта, то знову станете рівно, але стояти вам буде ой як нелегко. Отак декотрі розумаки без перестану врівноважують свого човна, дурні, та повикидайте всі оті важелезні голови за борт, і тоді ви попливете легко і рівно. Коли тушу справжнього кита вже прибуксировано і пришвартовано до борту, далі її, звичайно, обробляють так само, як і тушу кашалота, тільки кашалотову голову відрізають усю, а з китової вирізають і піднімають на палубу самий язик і губи з усім отим добре відомим китовим вусом, прикріпленим до того, що китобої називають налобником. Та з китом, якого вполювали стаб і фласк, цього не робили. Оббіловані туші обох китів покинули за кормою, і обтяжене двома головами судно дуже скидалось на мула, нав'юченого важезними саквами. Тим часом Федаллах спокійно роздивлявся голову справжнього кита, раз по раз переводячи погляд із глибоких зморщок, що вкривали ту голову, на лінії власної долоні. А Ахав стояв так, що його тінь падала на Парсову. Тобто, якщо Парс взагалі мав якусь тінь, вона зливалась із Ахавовою і тільки продовжувала її собою. А команда Шпарко працювала біля китів, і серед матросів кружляли всілякі химерні здогади щодо всіх цих подій. 74. Порівняльний опис голови кашалота. Ось перед нами два велетні кити, що зсунули до купи голови. Пристаньмо ж і ми до гурту, нахилимо й свої голови до них. З великого класу левіафанів інфоліо найбільший інтерес становлять безперечно кашалот і справжній кит. Вони єдині з усіх китів, на яких люди полюють систематично. Для нента-киця вони являють собою два крайні зразки всіх відомих різновидів кита. А оскільки зовнішні відмінності між ними найпомітніші в будові голів, і оскільки голови їх обох саме тепер висять коло бортів пеквода, а тому ми можемо переходити від однієї до другої, просто перетнувши палубу, то де, скажіть мені, ви знайдете кращу нагоду познайомитись із цитологією на практиці, коли не тут? Насамперед вас вразить контраст у загальному вигляді цих голів. Обидві вони, звичайно, дуже масивні, але в голові кашалота є якась математична симетрія, а голові справжнього кита її прикро бракує. В голові кашалота більше характерності. Помітивши це, ви мимовільно визнаєте його безмірну вищість, бо вигляд її сповнений надзвичайної гідності. А в нашому випадку ця гідність іще більше підкреслювалася шпакуватим забарвленням тім'я, що свідчило про поважний вік і великий життєвий досвід. Одне слово – він належав до тих китів, для яких у китобоїв є спеціальний термін – «сивоголовий кит». Тепер опишемо те, що в цих головах різниця найменше, а саме два якнайважливіші органі – очі і вуха. Коли пильно роздивлятися, то з боку голови, далеко ззаду і дуже низько, поблизу кутика губів, ви нарешті побачите і в того, і в того кита, позбавлене вій око, яке здасться вам оком лошати, настільки непропорційне воно до розмірів усієї голови. З того, що китові очі так незвичайно розміщені з боку голови, між іншим, випливає, що кит не може бачити тих предметів, котрі лежать прямо попереду або прямо позаду. Одне слово – розміщення китових очей – відповідає розміщенню людських вух. А спробуйте оно уявити, як було б вам, коли б ви мусили дивитись на все вухами, тобто в бік. Ви переконались би, що поле вашого зору сягає від спрямованої в бік лінії на якихось градусів 30 уперед і на 30 градусів назад. Якби ваш найзапекліший ворог серед білого дня йшов просто на вас, уже піднявши кенжала, ви б не змогли побачити його, як і тоді, коли б він підкрадався ззаду. Одне слово, ви б мали, так би мовити, дві спини, зате водночас і два переди, власне, бічні переди. Бо що ж справді визначає в людині перед і зад, коли не очі? Навіть більше, коли майже в усіх тварин, яких я можу зараз пригадати, очі розташовані так, щоб вони самі собою суміщували свою зорову спроможність і витворювали в мозку один образ, а не два. То незвичайне розташування китових очей, розділених багатьма кубічними футами масивної голови, яка здіймається над ними, наче велика гора, що розділяє двоє озерець у двох долинах, безперечно зовсім розмежовує зорові враження, що виникають у кожному з обох недостатку. Незалежних органів. Тому кит, напевне, бачить з цього боку одну виразну картину, а з того – зовсім іншу виразну картину. А все, що лежить між тими картинами, напевне, сповите глибокою темрявою і ніби не існує для нього зовсім. Про людину можна сказати, що вона дивиться на світ із будки вартівні крізь дві суміжні шипки одного віконця. А в кита ці дві шіпки, не несуміжні, вони утворюють двоє віконець, прикро утруднюючи бачення. Цю особливість китових очей слід весь час пам'ятати, коли полюєте на кита, і ми нагадуватимемо читачеві про неї в декотрих сценах, які будуть змальовані далі. Тут можна було б детально розглянути одну дуже цікаву і загадкову проблему, що стосується зору Левіафана, але я мушу вдоволитися лише побіжною згадкою. Поки очі людини розплющені, вона бачить усе не самохідь, тобто вона не може не бачити автоматично тих предметів, які є перед нею. Та хоча, як нас переконує досвід, наше око здатне відразу охопити загальним поглядом багато предметів, ми зовсім не спроможні водночас розглядати два різні предмети – байдуже, малі чи великі, уважно і детально, навіть якщо вони лежать поряд один з одним чи й доторкаються один до одного. Та коли ви розділите ці два предмети і оточите кожен з них кружальцем глибокою темрявою, тоді, щоб побачити один з них і щоб в уяві постав його образ, треба на ту мить зовсім виключити зі своєї свідомості другий предмет. А як же це відбувається в кита? Правда, обоє його очей мусять дивитися одночасно. То невже його мозок настільки переважає людський сплинятливістю, здатністю до зіставлень і тонкістю, що він може в ту саму мить розглядати дві віддалених одна від одної картини, одну з одного боку від нього, а другу з протилежного? Коли воно справді так, то це не менше диво, ніж якби людина могла одночасно доводити дві теореми Евкліда. В цьому порівнянні нема нічого недоречного, навіть якщо розглядати його якнайприскіпливіше. Може, це тільки пуста фантазія, але мені завжди здавалося, що надзвичайна нерішучість у рухах, які виявляють декотрі кити, коли на них нападуть відразу три або чотири вельботи, і взагалі ота несміливість і схильність до ляку властиві таким китам, що вся ця безпорадність непрямо породжується великою складністю вибору між двома різними, прямо протилежними, зоровими образами, які одночасно бачить кит». Та й вухо в кита не менш дивовижне, ніж око. Якщо ви зовсім не знайомі з китами, то можете цілі години досліджувати обидві голови, але органів слуху так і не знайдете. Вухо кита взагалі не має ніякої зовнішньої раковини, а в його отвір навряд чи пролізе сівочка гусячого пера, таке воно дивовижно мале. Між вухом кашало та й вухом справжнього кита є істотна різниця. У першого вушний отвір прямо виходить назовні, а в другого він покритий рівною, гладенькою шкіряною плівкою, так що його й зовсім не видно на поверхні голови. Чи не дивно, що таке велетенське створіння мусить бачити світ такими маленькими очима, а грім – чути вухами меншими, ніж у зайця? Та хоч би навіть кит мав очі завбільшки з лінзу великого гершелевого телескопа, а вуха його були не вущі за соборний портал, чи міг би він бачити далі або чути гостріше? Ані трохи. Навіщо ж тоді розвивати свій розум у шир? Краще розвивайте його вглиб. Тепер давайте за допомогою всіляких важелів та парових лебідок, які ми маємо на похваті, перевернемо кашалотову голову. А тоді, приставивши драбинку, залізьмо на неї і загляньмо китові в пащу. А якби та голова не була відтята від тулуба, то можна б із ліхтарем спуститися в велику кентукійську мамонтову печеру його шлунка. Та вхопімося за оцей ось зуб і огляньмось довкола, де ми опинились. Яка це, воїстину, прекрасна, незаймано чиста паща. Від підлоги до стелі вона обмочена, чи краще сказати обклеєна, блискучою білою плівкою, гладенькою, наче атлас шлюбної сукні. А тепер вийдіть і подивіться на оцю могутню нижню щелепу, схожу на довжелезну вузьку покришку гігантської табекерки, чомусь прикріплену завісками не з ширшого боку, а з вузького кінця. Коли підперти її так високо, щоб вона була в нас над головою і виставляла ряди зубів, тоді вона буде схожа на страшні опускні грати фортечної брами. І такою вона, на жаль, справді буває для багатьох бідолах китобоїв, на яких ці гостряки падають із жахливою силою. Та ще моторошніше видовище можна спостерігати, коли якийсь невеселий кашалот плаває під водею на глибині кількох сажнів і його величезна 15-футова щелепа відвисає вниз під прямим кутом до тулуба, до стоту як утлегар корабля. «Цей кит не мертвий, він тільки в поганому настрої, можливо, чимось пригнічений, а можливо, охоплений іпохондрією, і такий в'ялий, що йому навіть важко стулити пащу, і він таки плаває з бритко відвислою щелепою на ганьбу всьому своєму поріддю, а інші кашалоти, напевне, зичать бідоласі, щоб йому заціпило рота». Здебільшого, цю нижню щелепу відокремлюють від голови. Досвідчений китобій робиться дуже легко. І піднімають на палубу, щоб повиривати з неї білі, мов слонова кістка, зуби, які правлять китобоям за матеріал для всяких гарних виробів, як от ручки для ціпків, парасольок або вершницьких нагаїв. Щелепу витягають на палубу повільно, з великою натугою, за допомогою брашпиля, наче корабельний якір. А коли настає відповідний час, тобто коли скільчиться всяка інша робота коло кита, Квіквег, Дагу і Тештіго, всі як один дуже вправні дантисти, заходжуються рвати з неї зуби. Гострою китобійською лопаткою Квіквег надрізує ясна. Потім щелепу прив'язують до палубних кілець римів. Згори спускають талій, висмикують ті зуби, як ото мічиганські воли висмикують із ґрунту дубові пеньки в диких пущах. Звичайно, в щелепі буває 42 зуби. У старих кашалотів вони дуже стерті, але не дупласті і не позалатовані штучними пломбами, як у нас. Саму щелепу потім розпилюють на пластини і складають у стос, наче бруси для спорудження будинку. 75 – порівняльний опис голови, справжнього кита. А тепер перейдімо до другого борту і роздивімося як слід голову справжнього кита. Коли загальний вигляд голови благородного кашалота можна порівняти з виглядом давньоримської бойової колісниці, а особливо спереду, де вона так плавно заокруглена, то голова справжнього кита в загальних обрисах виявляє досить неелегантну подібність до гігантського тупоносого черевика. Дві сотні років тому один давній голландський мореплавець уподібнив китову голову до Чоботарської колодки. І в тій колодці чи в Черевикові могла б поміститись ота бабуся з дитячої каски з усім своїм численним родом. Та коли ви підійдете ближче до цієї величезної голови, то вона набирає щораз іншого вигляду, залежно від того, під яким кутом на неї дивитися. Коли ви станете на її тім'я і поглянете на дві ніздри, чи то дихала, що мають форму літери F, то можете вирішити, що це гігантський контрабас, а дихала – отвори F в його деці. Знов же, коли погляд ваш зупиниться на отому дивному гребеноватому нарості на самій маківці голови, отому зеленавому обліпленому скойками виступі, що його гренландські китобої називають короною, а південноморські – чепчиком справжнього кита. Коли ви зупините свій погляд тільки на цьому нарості, то можете подумати, що то вершок стовбура велетня дуба з пташиним гніздом у розсохах гілок». В кожному разі, коли ви побачите отих живих крабів, що копошаться в тому чепчику, така думка зрине у вас майже напевне. Хіба що, може, вашу уяву прикує до себе технічний термін «корона», який також прикладають до цього нароста. І тоді вашу думку полонить уявлення, що це могутнє страховище справді є коронованим владарем морів, якого наділено отією зеленою короною в такий чудовний спосіб. Та коли цей кит справді владар, то кислий вираз його морди аж ніяк не відповідає високій гідності такого царського вінця. Погляньте на ту випнуту нижню губу, як похмуро й вередливо вона відкопилена. На добрих 20 футів у шир і на 5 футів уперед, коли міряти теслярським ярдом. І з того відкопилення можна натопити 500 чи більше галонів лою. І ще дуже шкода, що в цього нещасливого кита заяча губа Щілина в верхній губі – сфут завширшке. Мабуть, його мати, коли носила його в своєму лоні, пропливала біля перуанського узбережжя саме під той час, як там розколювали берег землетруси. А зараз ми через ту губу, немов через слизький поріг, проникнемо в китову пащу. Їй же Богу, якби я тепер був у Мекіно, то подумав би, що попав до індіанського вігвама». Господи праведний, невже цим самим шляхом пройшов колись Йона? Покрівля над нами на височині близько 12 футів і сходиться під досить гострим кутом, немов би її справді підпирає посередині тичка, як у наметі. А оті ребристі, склеписті, кошлаті стіни показують нам дивовижні, напівсторчові, вигнуті, наче турецькі ятагани, пластини китового вуса, сотні по три з кожного боку. Звисаючи з верхньої частини черепа з кішки, званої налобником, вони утворюють оті венеціанські штори, про які ми теж уже побіжно згадували. Краї цих пластин облямовані кошлатими торочками, крізь які справжній кит проціджує воду і в плетеві яких застрягає дрібна морська живність, коли він з роз'явленою пащею пливе по морю бріту в пору випасання. На тих кістяних шторах, котрі звисають посередині, можна помітити особливі знаки – криві лінії, заглибини, гребені, по яких дехто з китоловів визначає вік кита, як визначають вік дуба по концентричних кільцях на зрізі. Хоча довести точність цього критерію навряд чи можливо, все ж таки, за аналогією, він має певний присмак правдоподібності. В усякому разі, коли повірити цим ознакам, доведеться приписати справжньому китові куди більше довголіття, ніж здасться на перший погляд. У давнину, як видно, панували вкрай химерні уявлення про ці штори. У збірці перчеса один мореплавець називає їх дивовижними бакенбардами всередині китової пащі – 112, другий – свинячою щетиною, третій – старенький добродій у Гаклейта, вдається до такої вишуканої мови. З кожного боку верхньої щелепи його рила росте близько двох з половиною стан плавців, що з обох боків вигинаються склепінням над язиком. Як відомо кожному, ці самі плавці, бакенбарди, щити, штори називайте як хочете, постачають дам корсетами та іншими пружними предметами туалету. Але попит на такі вироби вже віддавна падає. Вершина слави китового вуса припадає на часи королеви Анни, тоді були в моді фіжми. І так само, як ті дами в давнину жваво вибрикували, хоч перебували, так би мовити, в китовій пащі, так само й нині, попавши під дощ, ми не менш легковажно втікаємо під ті ж таки щелепи, шукаючи захисту, адже парасолька – це намет, напнутий на тому самому китовому вусі. А тепер забудьте про всі штори та бакенбарди і, стоячи в пащі справжнього кита, знов огляньтеся довкола себе. Бачачи всю оцю кістяну колонаду, так правильно вишикувану обабіч, чи не подумаєте ви, що опинилися всередині великого гарлемського органа і дивитесь на тисячу його труб? А за постілку перед тим органом править найм'якіший турецький килим – язик, ніби приклеєний до споду пащі. Він дуже жирний і ніжний, може розірватись на шматки, коли його підніматимуть на палубу. Ось він перед нами, цей язик. На око я його оцінюю в шість барелець, тобто з нього можна витопити приблизно стільки лою. Ви й зразу, напевне, добре усвідомили ту істину, з якої я почав, що голови кашалота і справжнього кита різняться майже в усьому». Підсумуймо ж, у голові справжнього кита нема отого великого сховища спермацету, немає ніяких зубів, немає довгої й вузької нижньої щелепи, як у кашалота. Зате в кашалота нема отих кістяних штор, нема величезної нижньої губи і майже нема язика. Знов же, у справжнього кита два отвори дихала, а в кашалота дихало одне. Погляньмо ж востання на оті дві достойні таємничі голови, поки вони ще лежать так близько, бо одна з них незабаром піде, забута, на морське дно, та й друга незабариться піти слідом за нею. Ви можете вловити вираз кашалотової голови? Це той самий вираз, із яким кашалот зустрів свою смерть, тільки декотрі з довгих зморщок на його лобі наче розгладились». Мені здається, що тепер на його широкому лобі лежить печа з якогось степового спокою, породженого філософською байдужістю до смерті. А зараз зверніть увагу на вираз другої голови. Гляньте на оту неймовірну нижню губу, ненароком притиснуту до борту корабля так, що вона туго обтягує нижню щелепу. Чи вся ця голова не промовляє про якусь безмірну й буденну рішучість у зустрічі зі смертю віч на віч? Цей справжній кит, гадаю, був стоїком, а кашалот – платоніком, хоча в останні роки, можливо, зазнав вплив спінози. 76. Таран Перше, ніж поки що попрощатися назавжди з головою кашалота, я хотів би, щоб кожен із вас, просто як людина зацікавлена фізіологією, звернув особливу увагу на вигляд кашалота спереду в усій його непохитній зосередженості. Я хотів би, щоб ви тепер уважно глянули на неї і склали собі спокійну, неперебільшену розсудливу оцінку тієї сили, що може таїтись у ньому, як у тарані. Це дуже істотний момент. Або ви самі задовільно розв'яжете це питання для себе, або ж назавжди зостанетеся скептиком щодо однієї події. А ця подія не вигадана, хоча, можливо, й належить до найжахливіших в історії. Ви, певне, вже спостерегли, що коли кашалот пливе в своєму нормальному положенні, площина його лоба перпендикулярна до напряму руху. Спостерегли те, що нижня частина цього лоба помітно стесана назад, ніби для того, щоб дати безпечніше місце довгій заглибині, в яку входить схожа на утлегар судна нижня щелепа. Спостерегли те, що паща кашалота вся розміщена на нижній поверхні голови. Так, не мов би у нас із вами рот весь містив під підборіддям. Крім того, ви спостерегли, що в кашалота немає ніякого носового виступу, а той ніс, що він має, дихало, розміщений на тім'ї, і що його очі та вуха по боках голови, приблизно за одну третину довжини всього тіла, рахуючи від переднього кінця. З усього цього ви, певне, вже зробили висновок, що кашалотів лоб – це глухий і сліпий мур без жодного органа чуття чи якогось вразливого виступу. А тепер іще зважте, що тільки на стесанній дозаду нижній поверхні голови можна розгледіти ознаки того, що там усередині є кістка, а до черепа можна проникнути тільки крізь два десятки футів товщі лоба. І вся ця величезна маса, позбавлена кісток, є ніби однією суцільною. ...подушкою для пом'якшення ударів. Незабаром ви дізнаєтеся, що та подушка наповнена почасти жиром як найкращої якості, але спершу я з'ясую вам природу тієї субстанції, що вкриває непроникною оболонкою всі ці прикмети начебто жіночої зніженості. Десь раніше я вже писав, що сало покриває тулуб кита, як лушпинка помаранчу. Те саме стосується й китової голови, з однією лише різницею. На голові цей покрив, хоч і не такий товстий, одначе тільки міцний, хоча й не подібний до кістки, що той, хто не стикався з ним безпосередньо, не годен і уявити тієї міцності. Найстаранніше вигострений гарпун, найгостріший спис, кинутий рукою найдужчої людини, безсило відскакує від нього. Лобка шалота неначе вимощена кінськими копитами, і навряд чи йому властива хоч якась чутливість. Поміркуйте ще про одну річ: коли трапиться таке, що два великі навантажені кораблі, як от ті, що приходять з Індії, небезпечно зблизяться в гавані і виникне загроза зіткнення, що тоді роблять моряки? Спускають за борт у тому місті, яким мають зіткнутися кораблі, не якусь тверду перепону з дерева чи заліза. Ні, вони спускають туди кранець – великий кулястий мішок з найтовщішої і найміцнішої волої шкіри, туго набитий клоччям і корком. Ця подушка-кранець відважно приймається має на себе і витримує натиск, який поламав би всі їхні дубові ганшпуги та залізні ломи. Це вже само собою достатньо ілюструє той очевидний факт, до якого я веду. Та в мене виникла на додачу ще одна гіпотеза. Звичайні риби мають у собі так званий плавальний міхур, здатний, коли потрібно, роздиматись або стискатись. Але кашалот, наскільки мені відомо, нічого подібного у своєму тілі немає, і все ж таки він може або поринати з головою під воду, або плавати, піднявши всю голову над водою. Зовнішній покрив кашалотової голови неперевершено еластичний, а підшкірний шар являє собою живу тканину з унікальними властивостями. Отож, у мене й виникло гіпотетичне припущення, що ця таємнича тканина з пухирчастою, як у легенів або бджолиних стільників, структурою, якимсь невідомим, загадковим чином, з'єднана з атмосферним повітрям, а тому також здатна роздиматись і стискатись. Коли це справді так, то уявіть собі всю невідпорність тієї сили, якій допомагає, найневловніша і найбільш руйнівна з усіх стихій. А тепер підсумуймо несхибно пхаючи перед собою такий нечутливий, невразливий, непроникний мур, підпертий ззаду ще отиєю надзвичайно пружною масою, суне по морю велетенська брила буйного життя, яку можна гідно виміряти, хіба що кубічними сажнями, ніби дрова, і водночас та брила, покірна єдиному інстинктові, як і найменша з комах, тому, коли я далі описуватиму в подробицях ті локальні зосередження могутньої сили, які таяться скрізь у тілі цього непогамовного велетня, коли я змальовуватиму перед вами хоч би найнезначніші з його приголомливих подвигів, то, сподіваюся, ви назавжди відкинете весь невігласький скепсис і будете готові, не моргнувши оком, вислухати повідомлення, ніби кит пробив собі дорогу крізь Панамський перешийок і змішав Атлантичну воду з Тихоокеанською. Бо коли ви не визнаєте могутності кита, то лишитесь перед лицем правди сентиментальним провінціалом. Але дивитись в очі чистій правді можуть тільки титани з роду Прометея, яким не страшний вогонь, які ж мізерні тоді шанси в провінціалів. І що сталося з тим легкодухим юнаком, котрий підняв покривало жахливої саїйської богині? 113. Велика гейдельберська бочка. А тепер час уже розкривати скриню. Але щоб ви добре зрозуміли цю процедуру, вам треба знати дещо про дивовижну внутрішню будову цієї скрині. Коли розглядати голову кита як прямокутний паралелепіпет, її можна розділити похилою площиною на два клини, з яких нижній містить у собі кістяний скелет, що складається з черепної коробки та щелеп, а верхній – тільки жирову масу, зовсім вільну від кісток. Його широка передня грань і утворює вертикально зрізаний лоб кашалота. Тепер горизонтальною площиною поділіть цей верхній клин посередині, і ви одержите дві майже рівні частини, які сама природа розділила товстою перетинкою з міцної сухожильної тканини. Нижня з цих двох частин, що має назву «мішок», являє собою величезний стільник з жиром, що весь складається з десятків тисяч наповненістим жиром чарунок, за стінки яким править міцна еластична плівка. верхній частині, званій скринею, можна дати ще й назву великої гейдельберської бочки – кашалота. І так само, як та славнозвісна бочка спереду має якесь таєвниче різьблення, так і величезний зморшкуватий лоб кашалота має на собі незліченні химерні візерунки, емблематичне оздоблення його подиву гідної бочки. І як гейдерберська бочка завжди буває повна найкращого вина Рейнської долини, так і китова бочка містить найкращу, найкоштовнішу з жирових речовин, які дає його тіло – високоцінований спермацет, Абсолютно чистий, прозорий і запашний. Більш ніде в кашалотовому тілі не знайдете цієї дорогоцінної речовини в чистому вигляді. Хоч у живого кита вона зовсім рідка й текуча, але видобута з кита вбитого і виставлена на повітря, незабаром починає гуснути, утворюючи пригарні розгалужені зростки кристалів, як ото перша тонка крига, що з'являється на воді в мороз. Скриня великого кашалота дає близько пів тисячі галонів спермацету, хоча значна частина його неминуче розливається, витікає, розбризгується чи ще якимсь чином утрачається під час квапливих намагань китобоїв ухопити, що вдасться. Я не знаю, яким вишуканим і коштовним матеріалом покрита всередині гейдельберська бочка, та, хоч би яке розкішне було те внутрішнє покриття, воно не може змагатися з шовковистою плівкою перламутрового кольору, що, немов підшивка дорогої мантії, вистилає внутрішню поверхню кашалотової скрині. Ми вже бачили, що гейдельберська бочка кашалота займає всю довчину верхньої частини його голови. А оскільки, як уже відзначено десь попереду, голова займає третину всієї довчини велетня, яка у великого кита може становити 80 футів, то глибина тієї бочки, коли голову підвішено сторчма за бортом корабля, сягає понад 26 футів. Коли в кита відрізають голову, гостре знаряддя в руках китобоя, який виконує цю операцію, проходить дуже близько від місця, де потім буде пробито отвір до резервуару зі спермацетом. І треба різати надзвичайно обережно, щоб через недбальство не вдертися передчасно до тієї святині і не виточити з неї намарне її дорогоцінного вмісту. Відрізану голову врешті піднімають з води поверхнею рослину до гори – і в цій позиції голову підтримують величезні розбиральні талі за допомогою цілої плетениці конопляних линв. Прийнявши все це до відома, візьміть, будь ласка, участь у дивовижній процедурі вичерпування великої кашалотової гейдельберської бочки, процедурі, яка цього разу мало не скінчилася трагічно. 78. Цистерна і цебра Спритний мовкіт Тештіго видирається на гротщоглу і, випроставшись на весь зріст, біжить по гротреї, аж поки опиняється якраз над підвішеною за бортом бочкою. В руках у нього легкі талі з одношківного блока і пропущеної линви, які моряки називають гордень. Закріпивши той блок так, щоб він звисав з реї, теж його спускає один кінець линви вниз і розмахує ним, поки його не спіймає і не схопить міцно котрийсь із матросів на палубі. Потім індіанець, перебираючи линву руками, сам спускається по її другому кінцю і врешті спритно приземляється на завислій за бортом китовій голові. Ставши там, ще багато вище за решту команди, він жваво покрикує до неї, ніби турецький муедзин, що з вершини мінарета скликає правовірних на молитву. Йому подають нагору гостру лопатку з коротким державном, і він починає старанно шукати місця, де найкраще вломитись у бочку. Цю роботу він робить дуже обережно, не мов шукач скарбу в якомусь старому будинку, що простукує стіни, розшукуючи, де замуровано золото. Ось ті ретельні розшуки скінчились, і до одного кінця перекиненого через блок гордення чіпляють міцне окуте залізом цебро, точнісінько таке, як колодязне. А другий кінець гордення, протягнений через палубу, тримають двоє-троє моторних макросів. Вони підтягують цебро вгору так, щоб індіанець міг його дістати, а ще один подає йому знизу довгу тичку. Вставивши кінець стички у цебро, те, що його пропихає його вниз, у бочку, поки воно не зникне з очей, а тоді гукає до матросів біля гордення і спінене цебро піднімається вгору, ніби повна свіжого молока дійниця. Цебро обережно спускають на палубу, там його підхоплює поставлений для цього матрос і швидко виливає в міст його в велике барило. Цебро знов підтягують угору, і так воно обертається, аж поки в глибокій цистерні не лишиться нічого. Під кінець те, що гові доводиться пропихати цебро тичкою далі й далі, все глибше й глибше в бочку, і врешті в ній ховається футів із 20 тички. Отак команда пеквода, якийсь час вичерпувала спермацет. За пахущою рідиною вже наповнили кілька барил, коли раптом сталася химерна пригода. Стоячи на кашалотовій голові, теж його весь час держався однією рукою за один з великих блоків, на яких була підвішена голова чи то цей шалений відчайдушний індіанець, забувшись необачно пустив з руки блок, чи то він ступив ногою на якесь зрадливо-слизьке місце, чи може сам лукавий, хто зна нащо підстроїв цю пригоду, тепер уже не з'ясуєш та несподівано, коли вже вгору з чвакотом ішло вісімдесяти чи 90 цебро, бро, бідолашний його, боже праведний, немов друге цебро, що задля рівноваги підвішується до коловорота над справжнім колодязем, сторчголов шугнув у оту величезну гейдельбергську бочку і зник з очей. За ним тільки моторошно жирно забулькотіло. «Людина за бортом!» – крикнув Дагу, що перший отямився серед загального сторопіння. «Це бро сюди!» І, вхопившись однією рукою за слизький гордень, для більшої безпеки ще й став однією ногою в цебро. А матроси підтягли його горденем угору і опустили на китову голову, перше ніж те, що його встиг поринути в ній до дна. Тим часом на судні щинився страшний переполох. Визираючи через борт, моряки бачили, як безживна доти китова голова враз почала здригатися і шарпатися ледь нижче поверхні води, ніби її захопила якась разюча думка. Але то був тільки нещасний індіанець, що, борсаючись там, мимоволі показував, у яку грізну глибину вів-поринув. І саме в ту хвилину, коли Дагу, стоячи на голові, відплутував гордень, що зачепився за великий блок розбиральних талів, почувся несподіваний гучний тріск. На превеликий жах усім один із двох величезних гаків, на яких висіла голова, зірвався, і важезна брила голови шарпнулася в бік, аж увесь корабель п'яно захитався і задвихтів, ніби його штовхнуло айсбергом». Видно було, що й другий гак, на який тепер припадав увесь тягар, ось-ось зірветься, тим більше, що голова різко гойдалась на ньому. «Стрибай сюди, стрибай!» – загукали до матроси, але негр, однією рукою держачись за великий блок, так, щоб зависнути на ньому, коли голова відірветься зовсім, усе ж виплутав гордень і тичкою попхав це бров колодязь, стіни якого вже ступилися. Він гадав, що похований там гарпун зможе вхопитись за цебро і його пощастить витягти. «Що ти робиш, Дагу?» – закричав Стаб. «Хіба так його врятуєш? Ти йому голову розвалиш тим цебром. Воно ж усе залізом окуте. Стій, кажу!» Всі від блоків, раптом розітнувся чийсь голос, наче ракета вибухнула. І майже в ту саму мить величезна голова з громовим сплеском шубовснула в море, немов столова скеля, що звалилась у вирні агари. Корпус Пеквода, звільнений від тягаря, гойднувся в другий бік, блиснувши мідною обшивкою, і всім аж дух захопило, коли вони крізь запону бризок розгледіли дагу, що висів, учепившись у блок, і розгойдовувався разом з ним над водою і над їхніми головами. А тим часом бідний Тештіго, похований живцем, поринав на морське дно, і не було йому рятунку. Та ледве опали ті бризки, що застували очі, як над фальшбортом мелькнула чиясь оголена постать із розрубним мечем у руці. А ще за мить лункий сплеск звістив, що мій відважний квіквех пірнув рятувати товариша. Всі ми, як один, кинулись до фальшборту і вбирали очима кожну бульку на воді, але минала секунда за секундою, ані жертви, ні рятівника не видно було. Кілька матросів уже стрибнули в човен, що гойдався коло борту, і трохи відплемли від корабля. «О, о!» – скрикнув раптом Дагу, що й досі, що висів на блоці, тепер уже нерухомому. І ми, вихивившися ще далі за фальшборд, побачили, як з блакитних хвиль вигулькнула рука. Дивне то було видовище, наче та рука вистромлялася з трави, що росте на могилі. Обидва, обидва, обидва там знову радісно загорла в дагу, і незабаром ми всі побачили, що Квіквех завзято гребе однією рукою, а другою тягне за довге волосся індіанця. Обох підняли в човен, що чекав на них, і швидко приставили на Пеквод, але те, що його довго не могли відволодати, та й Квіквех мав не дуже бадьорий вигляд. Як же він спромігся здійснити свій високий подвиг? Пірнувши вслід за головою, що повільно опускалася в глибину, Квіквех кількома скісними ударами гострого меча прорубав велику дірку в її основі. А тоді, кинувши меч, застромив глибоко всередину й угору свою довгу руку і за волосся витяг назовні бідолашного тещого. Потім він розповідав, що спочатку намацав ногу, але, добре розуміючи, що за ногу тягти не слід, бо з цього можуть вийти великі труднощі, запхав ту ногу назад і вправними рухами перевернув індіанця всередині голови так, що за наступною спробою той вийшов назовні випробованим давнім способом – головою вперед. Ну, а сама китова голова в той час поводилася так добре, як тільки можна було сподіватись. Отак завдяки відвазі й великій акушерській вправності Квіквега, те, що його був успішно визволений із жахливої, вкрай невчасної і здавалось би безвихідної скрути, можна сказати, що він удруге народився на світ. І цієї науки нізащо не слід забувати. Людям слід би навчатись акушерства так самісінько, як фехтування, боксу, верхової їзди та веслування. Я знаю, що багатьом жителям суходолу ця дивовижна гейхецева пригода, напевне, здасться неймовірною. Хоч дехто з них, можливо, й сам бачив, як на землі хтось падає в яку-небудь цистерну, або принаймні чув про такі випадки. Вони трапляються нерідко, і то з куди менш вагомих причин, коли зважити, яка надзвичайно слизька була цямрена спермацетового колодязя під ногами в індіанця». Та, може, хтось проникливо спитає мене, як же так, ми вважали, що комірчаста наповнена жировою речовиною голова кашалота найлегша, найбільш коркоподібна частина його тіла, а ти твердиш, ніби вона тонула в морській воді, яка має куди більшу питому вагу, ніж у неї. От ми тебе й спіймали. Аж ніяк, це я вас спіймав. Адже до того моменту, коли бідолаха теж упав у скриню, з неї було майже до кінця вичерпано її легший вміст і лишилися тільки щільні сухожильні стінки, наче молотом прокована субстанція, набагато важча, як я вже казав, від морської води. Шматок її тоне майже так само, як свинець. Та схильність цієї речовини швидко йти на дно була в даному разі врівноважена іншими частинами голови, не відокремленими від неї, і тому вся голова тонула дуже повільно, неквапливо, даючи Квіквегові чудову змогу виконати його майстерну акушерську операцію, так би мовити, на ходу. Так, справді, це були, можна сказати, пологи експресом. Але якби те, що й загинув у тій голові, це була б вельми почесна смерть. Він захлинувся б у найбілішому, найчистішому запашному спермацеті, а його домовиною, катафалком і гробницею стала найпотаємніша внутрішня порожнина кита, його святая святих. Я можу пригадати тільки один приклад ще приємнішого кінця. Солодку смерть того бортника в штаті Огайо, котрий, шукаючи стільників у дуплі ставого дерева, знайшов там величезний запас меду, перехилився надто далеко через край дупла і впав туди. Мед засмоктав його, він потонув, і його останки забальзамувались. Як ви гадаєте, чи багато людей отак само попали в медові стільники платонової філософії і знайшли собі там солодку погибель? 79. Прерія Жоден фізіономіст, жоден френолог не брався ще вивчати риси обличчя цього Левіафана або обмацувати горбки на його голові. Це було б так само безнадійне діло, як для Лафатера – 117 – досліджувати зморшки на лиці гібралтарської скелі, або для Галля – 118 – приставляти драбину до пантеону і обмацувати його баню. А все ж у своєму славнозвісному творі Лафатер трактує не тільки різні людські обличчя, він пильно вивчає і фізіономістику коней, птахів, змій та риб, детально розбираючи всі відміни виразу, які тільки можна спостерігати в них. Та й Галь і його учень Шпурцгайм теж не обмежуються френологічною характеристикою самої тільки людини. Тому, хоч мені й бракує достатньої компетенції, щоб стати піонером у застосуванні цих двох напівнаук до кита, я теж не відмовлюсь від такої спроби. Бо я пробую свої сили в усьому, а досягаю чого зможу. З погляду фізіономістики кашалот істота аномальна. Він не має справжнього носа. А оскільки ніс – центральна найпримітніша деталь обличчя і, мабуть, найбільше впливає на його загальний вираз, навіть кінець кінцем визначає той вираз, то, здавалось би, брак цього зовнішнього додатку мусить дуже сильно впливати на вираз китової морди. Адже так само, як у ландшафтному садівництві, якийсь шпиль, баня, монумент або вежа здаються майже необхідними для завершення композиції, так і жодне обличчя з погляду фізіономістики не може бути гармонійним без отієї високої стрункої дзвіниці – носа. Відбити ніс мармуровому Зевсові Фідія і яка ж мізерія залишиться? А проте Левіафан сам такий величезний і могутній, а всі його пропорції такі імпозантні, що той самий брак носа, який був би огидним ганджем у статуї Зевса, в нього зовсім не сприймається як вада. Навпаки, відсутність носа ще й додає китові величі. Ніс у кита справляв би враження нахабства. Коли під час своєї фізіономістичної подорожі ви опливаєте навколо кита в човнику, вашого захопленого враження не може зіпсувати думка, що кит має носа, за який його можна смикнути. А ця настирлива думка так часто виникає у нас, навіть тоді, коли ми споглядаємо наймогутнішого коронованого наглядача. Можливо, в деяких деталях найефективніший фізіономічно вигляд – голова кашалота має анфас. Цей вигляд просто таки царствений. Гарне людське чоло в задумі схоже на східний небосхил перед світанням. На кучерявому лобі бика серед тиші пасовиська можна побачити спокійну гордість. Лоб слона, який пхає поперед себе гірською ущеленою важку гармату, справляє враження величі. Сповите таїною чоло, чи то в людини, чи то в тварини, нагадує оту велику золоту печатку, яку німецькі імператори прикладали до своїх декретів. Вона промовляє «Боже, цього дня вчинено моєю рукою». Та в більшості живих створім, навіть у самої людини, лоб дуже часто скидається на смужку альпійського ландшафту попід межею вічних снігів. Мало чиє чоло здатне, як Шекспірове чи Мелангтонове, підноситись так високо і схилятись так низько, що навіть самі їхні очі здаються чистими, правічними, спокійними гірськими озерами. А над ними в зморшках чола ви немов простежуєте думки, що спускаються до водопою, як олені з гіллястими рогами. Так верховинські мисливці простежують оленячі сліди на снігу. Але у великого кашалота ця висока, богоподібна гідність, відбита на чолі, так безмірно помножена, що дивлячись на нього прямо спереду, ви відчуваєте присутність божества і всіх грізних сил природи гостріше, ніж при спогляданні будь-якої іншої живої істоти. Бо ви не бачите жодної окремої деталі, вам не являється жодна виразна риса. Нема ні носа, ні очей, ні вух, ні губів, нема обличчя, бо кашалот і справді його немає. Нічого, тільки о той неозорий небосхил лоба, поораний борознами загадок. Безмовно грозить він загибеллю човнам, кораблям і людям. Та й у профіль цей дивовижний лоб не маліє, хоча й не гнітить уже вас так своєю могутньою. У профіль ви виразно бачите посеред лоба оту горизонтальну борозну в вигляді півмісяця, яку Лафатер у людей вважає прикметою генія. Та невже? Кашалот геній? Хіба Кашалот, коли написав книжку чи виголосив промову? Ні, його геніальність виявляється якраз у тому, що він нічого не робить для її доведення. Навіть більше вона виявляється в його мовчанні, подібному до мовчання єгипетських пірамід. І це напроваджує мене на думку, що якби великий кашалот був у давнину відомий молодому тоді Сходові, дитинна мудрість жерців обожествила б його. Адже вони обожествили крокодила, бо крокодил не має язика. Так само немає язика і кашалот, чи принаймні язик у нього такий малий, що він не може його висолопити. І коли в майбутньому якийсь висококультурний, поетичний народ захоче вернути веселим весняним богам старовини їхні права, Захоче піднести їх на самодостатні тепер небеса, на оті відлюдні висі і посадити там на трон, тоді, будьте певні, на небі пануватиме піднесений на високий зевсів строн великий кашалот. Шампольйон розшифрував зможки і ерогліфій на граніті. Та де взяти того шампольйона, котрий розшифрує єгипетські письмена обличчя кожної людини, виду кожної живої істоти? Фізіономістика, як і всяка інша людська наука, це недовголічна казка. І коли сер Вільям Джонс, 119, що вмів читати на 30 мовах, не міг прочитати на обличчі проста каселянина глибших, тонших, потаємних думок його, то як може неписьменний Ізмаїл сподіватися, що він зуміє прочитати грізні халдейські письмена на кашалотовому лобі? Ось я й виставляю ці письмена перед вами. Прочитайте ви, якщо зумієте. 80 вершачок. Коли з погляду фізіономіста кашалот це сфінкс, то френологові його мозок видається отим самим геометричним кругом, квадратура якого нездійсненна. У дорослого кашалота череп має довжину щонайменше 20 футів. Відокремте нижню щелепу і в профіль той череп матиме вигляд згаданого вище клина, покладеного довшою з двох перпендикулярних граней на горизонтальну площину. Але в живого кашалота цей клин доповнений до майже правильного паралелепіпада оцією величезною масою мішка і скрині, що лежать на ньому. Зверху на черепі кашалота є щось схоже на кратер, у якому міститься відповідна частина тієї маси. А під довгастим дном того кратера, що в ще одній порожнині, що рідко буває більше, ніж 10 дюймів завдовжки і стільки ж завглибшки, міститься та жменька мозку, якою наділений велетень». Отже, у живого кашалота мозок лежить не ближче, ніж за 20 футів від видимої поверхні лоба. Він схований за потужними зовнішніми укріпленнями, як внутрішня цитадель у Квебеку, зарозбудованими довкола неї фортами. Тобто він так захований у тайнику голови, ніби шкатулка з коштовностями. І я знав багатьох китобоїв, які категорично твердили, нібито в кашалота нема іншого мозку, крім отієї видимої подобності, його, яку являє собою величезна на кілька кубічних ярдів спермацетова комора. Утворюючи химерні складки, протоки та звивини, вона в їхньому розумінні краще сполучається з загальним уявленням про силу кита, і тому вони вважають цю загадкову частину кашалотової голови оселею його розуму. Отже, нам стало очевидно, що з погляду френології голова цього Левіафана, ще живого і цілого, є чистісінькою бутафорією. В ній не можна добачити, чи якимось іншим способом уловити жодних ознак його справжнього мозку. Кит, як і будь-хто могутній, носить перед очама світу фальшиву личину. Коли звільнити його череп від отого спермацитового вантажу і подивитись на його ззаду, з того кінця, де він вищий, вас уразить подібність китового черепа до людського, коли людський череп розглядати під таким самим кутом. Справді, коли малюнок кашалотового черепа ззаду у відповідному зменшеному масштабі помістити серед аналогічних зображень людських черепів, ви навряд чи зможете вирізнити його. А помітивши заглибине на одній частині його тім'я, ви сказали б мовою френолога, ця людина не має ні самоповаги, ні почуття власної гідності і пошани до будь чого із цих двох негативних оцінок у сукупності з позитивною оцінкою його велетенських розмірів ви найкраще зможете скласти собі якнайправдивіше, хоч і не дуже веселе уявлення про те, що таке взагалі безмежна могутність. Та коли з відносних розмірів справжнього китового мозку ви виснуєте, що його неможливо вивчити як слід, я підкажу вам дещо інше. Коли ви уважно роздівитеся спинний хребет майже кожної чотириногої тварини, то будете вражені подібністю того хребта до намиста з нанизаних на шворку карливохих черепів. Кожен хребець має якусь рудиментарну схожість із черепом. Ідея, ніби хребчі, то зовсім недорозвинені черепи, виникла в Німеччині. Але я вважаю, що не німці перші помітили дивовижну схожість хребця з черепом. На цю схожість звернув мою увагу один мій приятель-чужоземець, коли оздоблював хребцями забитого його рукою ворога, ніби рельєфом гострий ніс своєї піроги. Так ось я гадаю, що френологи даремно не поширили своїх досліджень і замозочок на вміст спинномозкового каналу. Бо, по-моєму, багато рис характеру людини відбивається в її хребті. Я взагалі волів би досліджувати ваш хребет, а не череп, хоч би хто ви були. Тоненький хребет іще ніколи не ніс на собі шляхетної й сильної душі. Я тішуся своїм хребтом, як міцним і гордим флагштоком того прапора, що його я трохи розгортаю перед усім світом. Спробуймо ж застосувати цю хребтову парость френології до кашалота. Його черепна порожнина має продовження в першому шийному хребці. Канал того хребця має в перерізі форму трикутника, основою донизу, і ширина каналу становить по тій основі близько 10 дюймів, а висота його близько 8. Проходячи крізь дальші хребці, той канал звужується, але ще на чималій довжині лишається досить широким. І, звичайно, цей канал заповнений такою самою дивно-волокнистою субстанцією, як і череп, тобто спинним мозком, безпосередньо з'єднаною з головним мозком. І навіть більше, на протязі багатьох футів позаду черепа, спинний мозок зберігає той самий обвід, не набагато менший за обвід головного мозку. Чи не було б розумно, взявши до уваги всі ці обставини, виміряти і дослідити з френологічного погляду хребетка Шалота? Адже коли розглядати його в цьому світлі, дивовижна відносна малина його головного мозку більш ніж компенсується так само дивовижною величиною спинного мозку? Та я полишу це питання, як і годиться на розсуд френологів, а сам прийму спинномозкову тагорію тільки на той час, поки розглядатиму горб кашалота. Цей царствений горб, коли я не помиляюсь, височить над одним з найбільших хребців і таким чином є ніби його опуклим зовнішнім покривом. Судячи з такого розміщення, я б назвав його органом рішучості і непогамовності кашалота. А що цей велетень справді непогамовний, ви ще матимете нагоду пересвідчитись. Пеквод зустрічає Діву. Настав призначений долею день, і ми зустріли судно «Юнгфрау» з Бремена під командою капітана Деліка Дедера. Голландці й німці, що колись були найбільшими китоловами світу, тепер геть змізерніли, але час від часу дуже зрідка в Тихому океані можна побачити і їхні вимпели. З якоїсь причини юнгфрау, видно, дуже хотіла засвідчити нам свою пошану. Вона повернула на паралельний курс іще далеченько від нас і спустила човен, що зразу помчав до нас через хвилі. Нетерплячий капітан стояв не на кормі човна, як звичайно, а на носі. «Що це у нього в руці?» – вигукнув Старбак, показуючи на якийсь предмет, що ним вимахував німець. «Та не може бути! Маслянка з носиком!» «Та ні», – заперечив Стаб, ні – «ні-ні, то кавник, містере Старбак, цей Німчисько, видно, хоче почастувати нас кавою. Он же, бачите, коло нього стоїть бідон з окропом». «О, славний чолов'яга той Німчисько!» «Ех, іди, ти знаєш, куди зі своєю кавою», – вигукнув фласк. «То справді маслянка й бідон для лою. У них скінчився лій для ламп, і вони пливуть до нас канючити». Звісно, це може здатися вкрай дивним, що капітан кетобійного судна на промисловому терені позичає на іншому судні лій. Воно навіть суперечить відомій приказці вести до Нюкасла вугілля. І все ж таки речі справді інколи трапляються. Оцей тепер капітан Дерік ДДР, безперечно держав у руці маслянку для підливання лою в лампи, як оголосив фласк. Коли німець піднявся на палубу пеквода, Ахав, не глянувши на те, що було у нього в руках, зразу спитав його про мобідіка. Але німець своєю каліченою мовою дуже скоро витлумачив, що навіть не чув ніколи про білого кита. А тоді мерщій перевів ровмову на свою маслянку та бідон, белькочучи щось про те, що він ночами крутиться на своїй койці в непроглядній темряві. Бо взятий з бремена лій вони зужили до останньої краплі, а досі ще не спромоглись уполювати хоч би летючу рибку, щоб поповнити запас. А на закінчення сказав, що його корабель, за китобійським висловом, «чистий», тобто порожній. Таким чином, тією чистотою він справді заслужив свою назву юнгфрау, тобто діва. Діставши прошене, Дерік розпрощався і відплив, та не добувся він іще до свого корабля, як із щогол обох суден майже одночасно побачили китів. Дерікові так нетерпеливося кинутись у погоню, що він навіть не став передавати на судно бідон і маслянку, а зразу завернув вельбота й погнався за живими маслянками левіафанами. Оскільки здобич з'явилася з завітряного боку, Дерік на чолі ще трьох німецьких вельботів, що хутко рушили слідом за ним, чимало випереджав човни спеквода. Китів було вісім, тобто середніх розмірів табун. Помітивши небезпеку, вони дуже швидко попливли геть один поряд одного, аж тручись боками, ніби коні в запрягу. За ними тяглася широка пінява смуга, наче хтось безперервно розмотував на морі величезний сувій пергаменту. А посеред тієї збуреної смуги, набагато сажнів позаду інших китів, плив величезний, горбатий, старий кашалот-самець. Те, що він плив повільніше, і що його вкривали якісь дивні жовтаві струпи, наводило на думку, що він хворий на жовтяницю або ще на якусь хворобу. Навряд чи цей кит належав до табуна, який плив попереду. В такому поважному віці левіафани, звичайно, бувають нетовариські. Проте він держався в їхньому кільватері, хоча пливти по збуреній воді, напевне, було важче. Білий кипінь чи то бурун, перед його широкою мордою мав такий вигляд, ніби там стикалися дві супротивні течії. Фонтан у нього був невисокий, вилітав повільно, натужно, із здушеним хрипом і опадав клаптями. А кита після того, ніби стрясали якісь дивні підземні поштовхи, що пробігали по всьому його тілу, аж до схованого під водою хвоста, бо позаду нього вода аж кипіла бульбашками». «Хто має трохи опію?» – гукнув Стаб. «Я боюся, що в нього животик болить. Господи, подумайте лишень, пів акра болю в животі. Його, мабуть, обнимає, аж грім у кишках гуркоче хлопці. Мені ще такого не бувало, щоб на мене з-під корми погані вітри віяли. Та погляньте, чи ви коли бачили, щоб кит отак кривуляв пливучи, Він, мабуть, стерно загубив». Як надміру обтяжений корабель, що прямує до берегів Індостану з цілим табуном переполоханих коней на палубі, часом кренеться, гойдається і заривається в хвилю носом, отак і цей кит-патріарх, колихав своїм старим тулубом, інколи аж вивертаючись незграбно одним боком до гори і показуючи причину такого кривуляння – потворну куксу правого бічного плавця. Чи він позбувся того плавця в бою, чи й народився таким, важко було сказати. «Стривай, дідусику, зараз я зроблю тобі перев'яз на оту поранену лапку», – гукнув жорстокий фласк, показуючи на гарпунну линву в кадобі перед ним. «Гляди тільки, щоб він тебе нею не перев'язав», – озвався Старбак. «Наляжмо, а то німець перший його наздожене». Усі вельботи-суперники, як один, націлились саме на цього кита, не тільки тому, що він був найбільший, а отже й найцінніший, а ще й тому, що до нього було найближче. Крім того, решта китів пливли з такою швидкістю, що спочатку відстань до них нітрохи не меншала. Човни спеквода вже заставили позаду три німецькі вельботи, спущені на воду пізніше, але Деріков човен ще був на чолі погоні, хоч суперники-чужоземці помалу наздоганяли його. Вони тільки одного боялися, що Дерік, будучи вже так близько до своєї мети, встигне кинути гарпун перше, ніж вони його наздовнають і випередять. Сам Дерік, видно, не мав сумніву, що так воно й буде, і час від часу глузливо грозився своєю маслянкою в бік човнів з пеквода. «Оф ти ж, собако, нечемний та невдячний!» – крикнув Старбак. Дражниш мене тією самою жебратською карнавкою, що я тобі наповнив менш як п'ять хвилин тому!» А тоді своїм звичаєм знову напружено зашепотів. «Ану, наляжте, хорти! Здоженіть його!» «Слухайте-но, ну, хлопці!» – кричав Стаб до своєї команди. «Мені моя віра не дозволяє шаленіти, але отово паскудного німчиська я з жерби! Та грибіть же, грибіть, кажу вам! Невже ви попустите, щоб той падлюка зоставив вас позаду? Ви любите хильнути черчину, то я не черчину, а ціле барело горілки поставлю тому, котрий найкраще гребтиме!» А чого це ні в кого з вас іще жодна жилка не луснула, га? І хто це там кинув якір з нашого човна? Ми ж стоїмо на місці і на дюйм не посуваємось, наче заштеліли. А гей, хлопці, он уже на дні човна трава росте, а на шоглі бруньки розпукуються, їй же Богу! Ні, так діло не піде, хлопці, ви гляньте лише на отого Німчиська. Одне слово, гребтимете ви так, щоб аж іскри сипались, чи ні? «О, о, диви, як за ним вода піниться!» – репетував фласк, аж пританцьовуючи. «А горб який? Нубо, наляште, доженіть того бугая! Бач, вивертається, мов колода!» Ох, хлопці, хлоп'ята, рваніть, на вечерю будуть оладки і слимаки, печені слимаки з млинцями. Нубо, нубо, рваніть же, з нього ж буде сотня барил, не прогавте, чуєте, чуєте? Гляньте, он той німчисько, та грибіть же, заробіть пудинг на вечерю, хлопці. Такий кит, такий китяра, чи ви спермацету не любите, тож три тисячі доларів впливуть, чуєте? Цілий банк, англійський банк, нубо. «Бонубо, ну! Що це той Німчисько робить?» Ту мить Дерік саме пошпурив своєю маслянкою та бідоном у човни, що наздоганяли його. Може, він думав затримати цим суперників, а водночас прискорити рух свого човна, ніби відштовхнувшись відкинутих назад предметів. Ах ти ж, німецьке корито, неотесане, ривнув Стаб, гребіть же, хлопці, як сто тисяч кораблів рудих чортів. Нубо, теж його. Чи ти не можеш розламати свій хребет на двадцять два цурпалки, аби не зганьбити старого гейхеду? Що ти скажеш? «Скажу, гребімо, як бісів батько!» – гукнув індіанець. Німцеві глузи розпалили наших людей, і всі три вельботи пеквода, пливучи майже борт у борт, почали швидко нас доганяти Деріка. Матроси гребли шалено, але рівно. Всі троє човнових старшин стояли в човнах вільно, гордо, по-рицарському і тільки час від часу підбадьоревлово погукували до найближчого весляра. «Давай, давай, наляж на своє Ясеневе! Втрімо носа Німчиськові! Перестрибнімо його!» Дерік із самого початку мав таку вирішальну перевагу, що попри все завзяття наших, вийшов би з цих гонів переможцем, якби його не спіткала справедлива кара в подобі ляща, якого спіймав його середній весляр. Грибнувши занадто глибоко, він не встиг вчасно підняти весло з води і трохи не перекинув вельбота. Дерік оскаженіло загорлав на своїх матросів, а Старбак, Стабі, Фласк скористалися цією затримкою і з гучними покриками, відчайдушно рвонувшися вперед, пристроїлись навскоси за німцевою кормою. Ще мить, і всі чотири човни вже опинились у збурені струмені, яку заставляв за собою кит, а обадичних розходилась на боки збита ним пінява хвиля. Те жахливе видовище краяло серце і поморочило розум. Кит уже плив, вистромивши з води голову, пускав перед себе фонтан частинами уривчастими поштовхами і в нестямному страхові молотив себе по боці отим жалюгідним плавцем. Утікаючи, він кривуляв то ліворуч, то праворуч, поринав у кожну хвилю, що наздоганяла його, або вивертався правим боком догори, здіймаючи до неба той свій плавець, що відчайдушно метлявся. Так птах із підборканеними крильми перелякано кружляє нерівними колами, марно силкуючись утекти від розбійників яструбів. Але птах має голос і виявляє свій страх жалібним криком, а страх отого німого морського велетня був закутий, зачаклований у ньому. Він не мав іншого голосу, крім отого здушеного хрипкого сапання, і через те його вигляд будив у душі невимовний жаль, дарма, що його дивовижного огрому, його зубатої пащі, його могутнього хвоста ще вистачило б, щоб налякати наймужнішого з людей, що почували той жаль до нього». Дерік побачив, що за хвильку-другу вельботи Пеквода випередять його, і, аби не поступитися з добиччею, наважився кинути гарпун, поки ще не втік останній шанс, хоча й розумів, що докинути з такої відстані буде дуже важко. Та не встиг його гарпунник підвестися для китка, як усі три тигри Квіквехтиштіго Дагу мимовільно схопились на ноги і, вишиковані скісною лавою, одночасно піднесли гарпуни. Нентакіцька криця просвистіла над головою гарпунника німця, і всі три вістря впилися в кита. Біле полум'я піни й бризків бухнуло вгору і сховало кита від людських очей. Кит шалено рвонувся вперед, шарпнув за собою всі три човни, і вони наразилися на борт німецького вельбота з такою силою, що й Деріка і його ошелешеного гарпунника скинуло за борт, а човни-суперники пролетіли повз них далі. «Не бійтеся, німецькі маслоїди!» – гукнув стаб, мимобіжно глянувши на них. «Зараз вас підберуть, усе гаразд. Там позаду я бачив кількох акул, таких, собі знаєте, сенбернарських псів, що рятують подорожніх у скруті. Ура! Отак треба пливти. Кожен човен як сонячний промінь. Ура! Летимо, наче три бляшанки, прив'язані до хвоста скаженому кугуарові. Це так, ніби десь на рівному степу запрягти слона в тарадайку». Ото, хлопці, була б гонитва, аж спиці в колесах мелькали б. Тільки ж і вилетіти з торчака можна, як колесо наскочить на камінь. Ура! Отак, мабуть, почуватимеш себе, коли летітимеш до дідька в пекло. Котишся й котишся гори, і кінця тій горі немає. Ура! Цей кит же не так, наче самому дияволові пошту везе. Проте велетінь мчав так недовго. Раптом він гучно вдихнув повітря, незграбно пірнув під воду і пішов у глиб. Три гарпунні линви зашаруділи, завищали, тручись об бовдур з такою силою, що аж протирали в ньому глибокі рівчачки. І гарпунники, боячися, що кит, ідучи так швидко вглиб, дуже скоро витягне за собою весь запас линв і з надзвичайною спритністю накидали на бовдур додаткові видки линви, з-під яких аж куріло. Прибігаючи по викладеному свинцем жолобку на вершечку форштевня, линва далі втікала майже прямовисно вниз із таким натягом, що носова частина кожного вельбота занурювалась у воду трохи не по планшир, а кормова задиралась високо вгору. Незабаром кит перестав поринати глибше, але якийсь час човни лишались у тій досить ризикованій позиції, бо гарпунники боялись попускати линву далі. Хоча й траплялось не раз, що кит отаким чином топив вельботи, затягуючи їх під воду. Проте саме цим, як кажуть китобої, придержуванням, коли застрягли в спині кита, в його живому тілі зазубрене вістря, підтягуване линвою вгору, завдає Левіафанові нестерпного болю, примушують його виринути на поверхню назустріч гострим ворожим списам». Тим часом цей спосіб не тільки небезпечний, він, можливо, й не завжди доцільний, бо здоровий глуст підказує, що кит знесилиться тим швидше, чим довше він пробуде під водою. Адже на таку величезну поверхню тіла, в дорослого кашалота вона досягає мало не двох тисяч квадратних футів, вода тисне зі страшною силою. «Ми всі знаємо, який дивовижний тягар атмосферного тиску витримуємо ми самі, навіть тут, на поверхні землі, в повітрі. То яка ж величезна буває ноша кита, що несе на своїй спині 200-сажневий стоп океанської води? Вона рівна принаймні вазі 50 атмосфер. Один китобій підрахував, що це вага 20 лінійних військових кораблів з усіма їхніми гарматами, припасами й командами на борту». Три вельботи гойдались на лагідних положистих хвилях, а китобої прикипіли очима до вічної полуденної сині моря. Із глибин його не доходило жодного стогону чи скрику, ба навіть жодної бульбашки, жодного руху води. І хто з жителів Суходолу міг би подумати, що в тій тиші, під тією спокійною поверхнею, корчиться і звивається вагоні найбільше страховище океану? Над водою видно було тільки вісім чи менше дюймів линви, що тяглася вниз від вершечка форштевня кожного човна. І годі було повірити, що на трьох таких тоненьких ниточках підвішений велетень Левіафан, ніби велика гиря дзигарів із тижневим заводом. Підвішений? І до чого ж? До трьох дерев'яних посудин. Невже це те саме створіння, про яке колись сказано так тріумфально? Чи шпильками проколиш ти шкіру його, а острогою риб'ячою його голову? Той меч, що досягне його, не встоїть ані спис, ані рати й панцер. За солому залізо вважає, а мідь за гнилу деревину. Син лука, стріла, не примусить втікати його». Булаву, уважає він за соломенку і сміється з посвисту ратища. Оце те саме створіння? Оце воно? Які ж далекі від справдження слова пророків? Бо маючи у своєму хвості силу тисячі людських стевон, Левіафан утік і сховав голову під водяними горами, сховав її від острогриб'ячих пеквода. У скісному світлі надвечірнього сонця тіні, що їх кидали три човни в глиб моря, були, певне, такі довгі й широкі, що могли б укрити собою половину ксерксового війська. І хто може сказати, які страшні мусили бути для пораненого кита ті величезні примари, що маячили в нього над головою? «Увага, хлопці! Ворушиться!» – вигукнув Старбак, коли всі три линви враз задрижали у воді, ніби по магнітних дротах доносячи нагору до людей відчайдушні корчі кита, що боровся за саме життя. Кожен весляр на своїй банці відчув ті здригання. А за мить, майже звільнені від натягу линви, носи вельботів раптом підстрибнули вгору, як ото підстрибує невелика крижина, коли сполохати з неї тісно збиту зграю білих ведмедів, і вони пострибають у воду. «Вибирай, вибирай!» – знову закричав Старбак. «Зринає!» Линви, яких за мить перед тим не можна було вибрати й на дюльм, тепер швидко падали цілими звоями в човен, розсипаючи бризки, і незабаром кит виринув на поверхню зовсім близько від вельботів, за дві довжини судна. З його рухів виразно видно було, що він зовсім знесилився. Більшість суходільних тварин мають у багатьох кровоносних судинах свої рідні шлюзи чи клапани, а тому, коли їх поранено, кровотеча принаймні в деяких напрямах зразу майже спиняється. Але не так буває з китом. Одна з його особливостей полягає в тому, що він не має в жилах ніяких клапанів, і коли його поранено вістрям бодай одного гарпуна, зразу починається смертельна кровотеча з усієї його артеріальної системи, а коли та кровотеча ще підсилюється страшним тиском води на великій глибині, то життя, можна сказати, витікає з нього безперервним потоком. Проте крові в ньому так багато, а внутрішні джерела її такі далекі від рани і такі численні, що кит може спливати кров'ю дуже і дуже довго, так само як річка може текти довго через краї, охоплені посухою, бо вона має витоки в далеких, недосяжних для очей горах». Навіть тепер, коли вельботи підплили до самого кита, ризикуючи попасти під грізні змахи хвостового плавця, і з них почали кидати в нього списи, навіть тепер з кожної нової рани кров била безперервною цівкою, а здихала на тім'ї, часто-часто злітали в повітря струмені фонтана, одначе ті струмани не були забарвлені кров'ю, бо спис іще не вразив жодного важливого внутрішнього органа. Тобто, як часом висловлюється, джерело життя в ньому ще не було зачеплене. Тепер, коли вельботи підпливли в притул до кита, можна було як слід роздивитися всю верхню частину його тіла, зокрема, багато дещо з того, що, звичайно, перебуває під водею. Стало видно його очі, чи, власне, ті місця, де колись були очі. Як із дупел на повалених стовбурах найвеличніших дубів виростають дивні безформні губки. Так, із очних ямок тепер випиналися сліпі пухирі, і те видовище сповнювало страхом і жалем. Але тут не було місця Жалеві. Дарма, що цей кит такий старий, позбавлений одного плавця і сліпий, він однаково мав померти. Мусив бути замордованим, щоб давати світло на бочних весіллях та інших людських святах, а також освітлювати величні церкви, де замвонів лунають проповіді про те, що ніхто нікому ні в якому разі не повинен, не має права чинити кривду». Плаваючи у власній крові, кит урешті повернувся так, що стало видно якийсь виступ, чи то пухлину, дивного кольору, зовсім низько на його боці. Та опуклість була завбільшки з лантух. «Гарненька місцинка!» – вигукнув фласк. – «Дай, ну я шпигну його туди!» – «Стривай!» – крикнув Старбак. – «Уже не треба!» Та жалісливий Старбак спізнився. Фласк завдав удару. Зрани чвиркнула темна цівка, і кит, підхльоснутий нестерпним болем, у сліпому шалі кинувся на суденця, оббризкуючи їх і їхні вже охоплені почуттям тріумфу команди, дощем густої крові, що била вгору, здихала. Він перекинув фласків вельбот і розтрощив його ніс. Але цей удар був останній, передсмертний. Бо на той час кит уже так знесилив від утрати крові, що тепер тільки безвладно відсунувся геть від розбитого човна і лежав, важко дихаючи, на боці, кволо подригуючи оцубком плавця. Врешті він повільно перевернувся, ніби світ, що гине, і виставив на світло білі таємниці свого черева. Так він лежав на воді, мов колода, і здихав. Останній безсилий струмінь з його дихала був невимовно жалісний. Ніби чиїсь невидимі руки помалу закривали доступ води до потужного водограю. І стовт бризок із напівздушеним меланхолійним клекотом усе нищав і нищав, поки не опав до самої землі. Такий був останній передсмертний фонтан того кашалота. Китобої сиділи в човнах і ждали, поки прибуде пеквод. Та незабаром труб кита почав занурюватись під воду, виявляючи ознаки того, що він скоро потоне разом з усіма своїми ще не розграбованими скарбами. На старбаків наказ негайно почали в кількох місцях обв'язувати тушу линвами. І незабаром кожен вельбот обернувся у буйок, а потонулий кит завис у воді за кілька дюймів під ними. Коли підплив пеквод, кита дуже обережними маневрами підтягли до його борту і припнули там найміцнішими ланцюгами. Було очевидно, що туша швидко піде на дно, якщо не підтримувати її штучно на поверхні. Коли кита почали білувати, сталося так, що майже зразу фленджерна лопатка наткнулась на проіржавілий гарпун, зовсім захований під отією щойно описаною пухлиною. Уламки гарпунів знаходять у тілах упольованих китів досить часто, але звичайно, плоть навколо них буває цілком загоєна і зборова, і ніякі виступи на поверхні тіла не виказують їхньої присутності. Отже, в даному разі існувала очевидно ще якась невідома причина, що викликала оте згадане вище нагноєння. Та ще дивніше було інше. Недалеко від того гарпуна знайшли кам'яне вістря списа, вросле в цілком здорову живу тканину. Хто кинув того списа з кам'яним вістрям? І коли? Може, якийсь індіанець з Північного Заходу ще задовго до відкриття Америки європейцями? Які ще дивовижі були нагромаджені в цій страховинній кунсткамері, ніхто не може сказати. Дальшим відкриттям несподівано було покладено край. пекло почав небезпечно кринитись, бо величезна вага кита з дедалі більшою силою тягла його на дно. Правда, Старбак, який порядкував білуванням тужі, чіплявся за нею до останку, чіплявся так уперто, що пеквод був би перекинувся, якби ще хоч трохи подержав її в обіймах. А коли нарешті віддали наказ звільнитись від неї, ланцюги та линви натяглися уже так туго, що їх ніяк не вдавалось відчепити. Тим часом Пеквот уже геть перехилився на бік. Перейти по палубі до другого борту стало так само важко, як зійти ногами наверх крутого шпилястого даху. Все судно репіло і потріскувало, наче стогнало. Його так гнуло і крутило, що на фальшбортах та рубках у багатьох місцях повивалювались кістяні інкрустації. Марно силкувались матроси ламами та ганшпугами зірвати ті прикипілі ланцюги з носа й корми судна, бо кит затонув уже так глибоко, що дістати їхні другі кінці під водою було неможливо. А туша, ботопаючи з кожною миттю, неначе ващала на цілі тонни, і здавалося, що пеквот ось-ось перекинеться. Та стривай, стривай, чуєш, кричав стаб до тужі. Чого ти в біса так квапишся на те дно? Грім побий, хлопці. Треба щось робити, а то всі пропадемо. Годі там колупатись, покиньте ті ганшпуги, біжіть усі помолитовники та складанні ножики, і спробуймо з молитвою перерізати ці грубі ланцюги. «Еге, ножики!» – вигукнув Квіквек, ухопив важку теслярську сокиру і, вихилившись із бортового ілюмінатора, заходився рубати ланцюг, крицею викрешуючи з заліза іскри. Рубонув кілька разів, а решту довершила сила натягу. Всі ланцюги й линви з гучним виляском луснули, судно стало на рівний кіль, а труб кита пішов на дно». Такі дивні випадки, коли туша недавно вбитого кита невтримно тоне, справді трапляються, і жоден китобій ще не спромігся переконливо пояснити їхню причину. Звичайно, мертвий кашалот дуже добре тримається на воді, і з неї навіть виступає чимала частина черева чи боку. Якби таким чином тонули тільки старі, худі кити з понурою вдачею, тонким шаром сала та важкими ревматичними кістками, тоді цей факт не важко було б пояснити великою питомою вагою тіла, що зросла понад звичайну міру через брак у ньому плавучої матерії. Та це не так, бо й молоді кити в розквіті сили здородя, переповнені високими пориваннями, навіть ці м'язисті, бадьорі-герої, ще одягнені в товстий кожушок із живого сала, часом теж тонуть, якщо їх урожеву весняну пору їхнього віку позбавляють життя. Одначе, треба сказати, що з кашалотами таке трапляється значно рідше, ніж з іншими видами китів. На кожного затонулого отак кашалота припадає два десятки справжніх китів, що пішли на дно. Ця різниця, очевидно, великою мірою корениться в тому, що справжній кит має у своєму тілі більше кісток, адже самі його венеціанські штори важать інколи понад тонну, а кашалот від цього тягаря зовсім вільний. Правда, бувають випадки, коли затонулий кит через кілька годин або й днів спливає і вже держиться на поверхні краще, ніж живий. Та причина цього очевидна – всередині його утворюються гази й роздимають трупа до неймовірної величини, так що він перетворюється ніби на природний аеростат. Тоді його навряд чи зміг би натопити під воду й лінійний корабель. У побережному китоловстві, на мілинах біля заток Нової Зеландії, коли вбитий справжній кит починає тонути, до нього прикріплюють буйки з дуже довгою линвою, так що коли туша потоне, китобої знають, де її шукати, як вона спливе. Незабаром після того, як Трубки кита потонув, наші марсові загукали зі щогл, що юнгфрао знову спустила човни, хоча на всьому видимому околі видно було тільки один фонтан, і то був фонтан Фінвала. А цей кит належить до тих видів, яких неможливо вполювати, бо вони неймовірно швидкі й витривалі. Але фонтан у Фінвала дуже схожий на фонтан Кашалота, і недосвідчені китобої часто плутають їх. І ось тепер Дерік зі своєю командою відважно погнався за цим невловним створінням. Діва, розпустивши всі вітрила, мчала слідом за своїм виводком, чотирма човнами, і так вони зникли нам з очей у завітряному боці, не припиняючи сміливої впевненої погоні. Ох, як багато на світі фінвалів і як багато Деріків, друже мій! 82. ЧЕСТЬ І СЛАВА КИТОЛОВСТВА Бувають такі людські заняття, в яких найвідповідніший метод – це старанно дотримане безладдя. Що глибше я поринаю в це китобійне ремесло, доходячи у своїх розвідках аж до самих витоків його, то дужче імпонує мені його стародавність і велика почесність. А особливо, коли я натрапляю на стільки багатих напівбогів і героїв та на всіляких пророків, що тим чи іншим шляхом прославили його, мене поймає захват від думки, що я й сам, хоч і в мізерному рангу, належу до такого вельможного братства. Першим китобоєм був доблесний Персей, син Зевса, і треба сказати на вічну славу нашого фаху, що перший кит, який став жертвою нашого братства, був убитий не задля ницої вигоди. То були рицарські часи нашої професії, коли ми підносили зброю тільки на захист знедолених, а не для того, щоб наповнювати чиїсь маслянки. Кожен знає знамениту історію персея й Андромеди, як красуня Андромеда, царська дочка, була прив'язана до скелі на морському березі. І коли Левіафан саме збирався вхопити її, з'явився безстрашний персей, князь Китобоїв, загарпунив страховище, визволив Діву і взяв її за дружину. То був справжній подвиг майстерності. Навіть найкращим нинішнім гарпунникам рідко вдається таке. Адже той Левіафан був убитий першим китком гарпуна. І хай ніхто не важиться піддати сумніву цю допотопну історію. В стародавній Йоппії чи теперішній Яфі, що лежить на сирійському узбережжі, в одному з поганських храмів багато сторіч зберігався величезний кістяк кита, про який і міські легенди, і всі жителі міста твердили, нібито справжні кістки того самого страховища, котре вбив Персей. А коли Йоппію завоювали римляни, цей кістяк привезли до Італії як окрасу тріумфальної процесії. Що в цій історії здається особливо дивним і сповненим глибокого значення, так це те, що з Йоппії відплив у морей пророк Йона. Споріднена з пригодою Персея та Андромеди, дехто навіть гадає, ніби вона непрямо виведена з неї, і славнозвісна історія святого Георгія й дракона. Я вважаю, що той дракон теж був китом, бо в багатьох старовинних хроніках кити і дракони дивно перемішані і нерідко підмінюють одне одних. До водяного лева він був подібний, і до дракона морського, каже пророк Єзекіїль, очевидячки маючи на увазі кита. В деяких наших перекладах Біблії навіть ужите саме це слово». Крім того, якби святий Георгій зіткнувся у двобозі тільки з суходільним плазуном, а не з велетенським страховищем морських глибин, це помітно ушкодило б його славу. Вбити змію може будь-хто, але щоб сміливо вступити в бійськи том, треба бути Персеєм, святим Георгієм або Нентакіцем-гробом. І хай вас не збивають з пуття пізніші зображення цієї події, хоч те створіння, з яким бився доблесний китобій давнини, малювали в подобі якогось фантастичного грифона, а сам двобій на тих картинах відбувається на суходолі, і святий сидить верхи на коні. Але, взявши до уваги загальне невігластво, що панувало в ті часи, адже тоді художники зовсім не знали справжнього вигляду кита, а також зваживши, що в пригоді святого Георгія, як і в історії Персея, кит міг виповсти з моря на берег, і що той кінь, на якому сидів святий Георгій, міг бути просто моржем, бо деякі народи називають моржа морським конем». Зваживши все це, ми дійдемо висновку, що думка, ніби так званий дракон – це не що інше, як сам великий Левіафан, зовсім не є несумісною ні зі священною легендою, ні з найдавнішими зображеннями цих подій. І справді, перед обличчям суворої і невблаганної правди з усією цією історією станеться те саме ж з Дагоном, ідолом філістимлян, який був і рибою, і чотириногою твариною, і птахом водночас. Як оповідає пророк Самуїл, коли цього Дагона поставили перед ковчегом Господнім, то в ідола відпала коняча голова і обидві руки, а зостався самий тулуб, тобто те, що він мав від риби. Отже, один з нашого гордого плем'я є заступником і охоронцем Англії, і ми, нентакіцькі гарпунники, з цілковитим правом можемо стати кавалерами преславного ордену святого Георгія. А тому нехай рицарі, члени цієї шановної корпорації, з якої наважуся сказати, ще ніхто не ставав до бою з китом, як їхній великий патрон, не дивляться на нентакітців з висока. Бо ми навіть у наших плетених вовняних куртках та заляпаних смолою штанах маємо куди більше підстав носити цю відзнаку, ніж вони. Щодо того, чи залічувати до нас і Геракла, я довго мав сумніви. Бо хоча, згідно з еллінською міфологією, цей античний крокет і кіт Карсон, цей крем'язень, що здійснив стільки славних подвигів, був справді проглинутий, а потім виригнутий китом. Я не певен, чи це справді робить із нього китобоя. Нічого не випливає, що він загарпуннув того кита, хіба може він зробив це зсередини. І все ж, мабуть, його можна вважати китобоєм мимоволі. У всякому разі, кит уполював його, коли не він кита, і я оголошую його членом нашого клану. Правда, найбільші авторитети з різних наукових таборів вважають, що ця давньогрецька історія про Геракла й кита походить від іще давнішої іудейської історії про Йону й кита. А може, навпаки. І справді, між ними є дуже велика подібність. Та коли я оголошую своїм напівбога, чом мені не оголосити й пророка? Одначе герої, святі, напівбоги ще не становлять повного реєстру нашого рицарського ордену. Нашого великого магістра ще треба обрати, бо як і самодержці старовини, і ми шукаємо родоначальників нашого братства серед самих могутніх богів, не більше і не менше. Повторімо ж тепер оту чудесну легенду з Шастр, священної книги стародавніх індійців, яка дає нам у владари грізного вішну одну з трьох іпостасей верховного божества індусів, самого грізного божественного вішну, того вішну, що в першому з десяти своїх утілень на віки віків вирізнив і освятив кита. Коли Брахма, чи то Бог над Богами, кажуть шастри, вирішив наново створити світ, після того, як той світ ще раз уже вкотре запався, він породив Вішну, щоб той керував усім творінням. Але Веди, тобто таємні книги, які доконче мусив прочитати Вішну, перше, ніж розпочати творіння, бо ті книги, як видно, містили щось на зразок практичних вказівок молодим будівничим, ці Веди лежали на морському дні». Тому вішну втілився в кита і, поринувши в цій подобі аж у найглибші базодні, врятував священні фоліанти. То хіба ж цей вішну не китолов? Персей, святий Георгій, пророк Йона, Геракл і вішну – оце реєстр членів клубу, котрий іще клуб, крім Китобійського, може похвалитись таким. 83. Йона з історичного погляду В попередньому розділі ми згадували про історичну пригоду з Йоною і Китом. Мушу зазначити, що дехто з нентакітців ставиться до цієї історичної розповіді досить недовірливо. Але й серед греків та римлян траплялися такі скептики, котрі на відміну від правовірних поган, теж мали сумніви щодо історії з Гераклом і Китом або з Аріоном і Дельфіном, та все ж їхні сумніви щодо цих легенд ні на крихту не змінюють того факту, що самі ці легенди існують. Існують, і квит! Для одного старого сех гарборського китобоя головна причина тих його сумнівів щодо правдивості іудейського переказу полягала ось у чому: він мав одну з отих чудних старовинних біблій, прикрашених химерними далекими від наукової точності гравюрами, і на одній з тих гравюр кит, що поглинув йону, був зображений з подвійним фонтаном над головою. А такий фонтан буває тільки в деяких видів левіафанів, у справжнього кита і його найближчих родичів. І про всіх їх китобої кажуть, він би й однопенсовою булочкою вдавився, така вузька в них горлянка. Але на це в нас в напоготові передбачлива відповідь єпископа Джеба. Зовсім не потрібно, каже єпископ, думати, ніби Йона був ув'язнений у китовому череві. Він цілком міг примоститися на час у якомусь куточку китової пащі. І ця думка, шановного єпископа, видається досить резонною. Бо й справді в пащі гренландського кита можна б розмістити зо два ломберні столи і вигідно розсадити за ними гравців. Могло бути й так, що Йона забився в дупло котрогось із китових зубів, а втім справжній кит зубів немає. Ще одну причину, якою Сек Гарбор таке прізвисько мав той китобій, пояснював свою недовіру до історії з пророком, він формулював досить плутано, але йшлося йому про те, що травні соки шлунка кита геть роз'їли б шкіру. Та й це заперечення відпадає, бо один німецький теолог висловив припущення, що Йона, певне, сховався в трупі кита, якого носило по хвилях. До стоту лякото французькі солдати під час походу в Росію робили собі намети з убитих коней, залазячи до них усередину. Крім того, ще деякі європейські коментатори святого письма припускали, що Йона, скинутий за борт із Йопійського корабля, ту ж мить попав на інше судно, яке мало на носі різблене зображення китової голови. А я ще додам, що воно може й називалося кит, так як і в наші дні деяким кораблям дають назви акула, чайка, орел. Не бракувало й таких учених-екзегетів, які вирішили, що згаданий у книзі пророка Йони Кит означав просто якийсь рятувальний прилад, надутий повітрям міг або що, пливучи на якому викинутий за борт пророк урятувався від загибелі в морі. Отож, бідолах усех Гарбора, здається, зовсім розгромлено. Та в нього була й ще одна причина для недовіри. Ось яка. Коли я добре пригадую, кит поглинув Йону в Середземному морі і через три дні виригнув його десь за три дні дороги від Ніневії, а це місто стояло на річці Тігрі, і до нього від найближчого середземноморського узбережжя ніяк неможливо було дістатись за три дні. Як же так? Та хіба не було для кита іншого способу висадити пророка на берег так близько від Ніневії? Був. Він міг обнести Йону поза мисом доброї надії. Але, не кажучи вже про те, що тоді йому довелось би пропливти все Середземне море вздовж, а потім іще Перську затоку і Червоне море, таке припущення означало б, що кит за три дні обплив довкола всієї Африки. Та й річка Тігр поблизу Ніневії не така глибока, щоб нею міг пропливти кит. Крім того, думка, ніби Йона обминув мис доброї надії в таку сиву давнину, відібрала б честь відкриття цього великого мису в Бартоломео Діаса і таким чимом звинуватила б новітню історію в брехні. Але всі ці недотепні аргументи Сех Гарбора доводять тільки його дурну звичку пишатися своїм розумом, і ця звичка в ньому здається ще більш гідною осуду, коли врахувати, що він людина зовсім не вчена і знає тільки те, що сам перейняв у сонця і у моря. Кажу ще раз, вона свідчить тільки про дурну і нечистиву пиху та про огидний сатанинський бунт проти велебного духівництва. Адже думку, ніби Йона попав до Ніневії, обминувши мис доброї надії, висловив один католицький священник у Португалії, як ще один яскравий доказ того, що з Йоною справді сталося чудо. І так воно й було. А крім того, такий високоосвічений народ, як турки, і досі вірить у історичну розповідь про Йону. А в Гаррісовій збірці подорожей є повідомлення одного англійського мандрівника з 16 століття про турецьку мечеть, збудовану на честь Йони. В тій мечеті була чудесна лампада, що горіла без оливи. 84. Метання перекидьки Щоб віз чи карета котилася легко і швидко, їхні колеса змащують мастилом. Для цієї ж мети деякі китобої роблять те саме зі своїми вельботами – намащують їм днище. Нема сумніву, що ця процедура аж ніяк не може зашкодити, а перевагу може дати неабияку. Адже вода і жир взаємно відштовхуються, до того ж жир – речовина ковська. І роблять це для того, щоб човен краще ковзав по воді. Квіквех дуже вірив у таке мастіння човна, і ось одного ранку, невдовзі після того, як ми розійшлися з німецьким судном Юнгфрау, він заходився коло цього діла з надзвичайним завзяттям. Заліз під свій вельбот, підвішений навбортом, і почав старанно втирати в днище лій, наче хотів домогтися, щоб на лисому кілі суденця виросло волосся. Здавалося, що його змушує до тієї роботи, яке спередчуття». І те передчуття не забарилося справдитись. Перед полуднем помітили китів, та як тільки пеквода спрямували до них, кити повернулись і кинулись на втікача швидко й безладно, ніби клеопатрині галери при акціумі. Проте човни все ж рушили в погоню, і стаб летів поперед усіх. Теж тіго, напруживши всі сили, нарешті спромігся всадити в кита один гарпун. Але загарпунений кит навіть не спробував поринути, а плив і плив на поверхні з іще більшою швидкістю. Такий безперервний натяг гарпунної линви неминуче мусив раніше чи пізніше вирвати гарпун із рани. Отож, конче треба було або добити кита-втікача списом, або змиритись із утратою його. Але підтягти Вальбот у притул до його боку не було ніякої змоги. Що ж лишалось? З-поміж усіх дивовижних способів та вивертів, усіх штук та фокусів, усіх незліченних хитрощів, до яких так часто доводиться вдаватись китобоєві ветеранові, нема дивовижнішого за той незрівнянний маневр з писом, що його називають метання перекидьки. Ні шпага, ні палаш у руках найдосвідченішого фехтувальника не здатні на такі чудеса. Удаються до цього способу тільки тоді, коли кит уперто тікає. Найдужче вражає та відстань, через яку неймовірно влучно кидають списа з суденця, що стрімголов влетить уперед, та ще й шалено розгойдується і підстрибує на хвилях. Весь спис, тобто дерев'яне держало разом зі сталевим вістрям, маже довжину 10-12 футів, і держало в нього помітно тонше, ніж у гарпуна, і зроблене з легшого матеріалу – з сосни. До нього прикріплено не товстий, але досить довгий шнур, який називають «смиком». За той шнур можна підтягти списа назад після китка. Та перше, ніж оповідати далі, треба відзначити, що хоча й гарпун можна метнути перекидьки, та як спис, але це роблять дуже рідко, а коли роблять, то не завжди успішно, бо гарпун проти списа важчий і коротший, і під час метання це стає відчутною перешкодою. Тому перше, ніж метати гарпун перекидьки, треба, як правило, підтягтись до самого кита. А тепер погляньте на стаба. Завдяки своїй веселій вдачі, самовладанню й незворушності в найскрутнішому становищі, цей чоловік був ніби створений для того, щоб переважати всіх у цьому способі метання. Погляньте, ось він стоїть, випростаний, на носі човна, що мчить уперед, стрибаючи по хвилях. Кит, що тягне його за собою, пливе в рунистій білій піні футів на 40 попереду. Стаб легко маніпулює довгим списом. Двічі-тричі позирає вздовж нього, щоб пересвідчитися, чи він зовсім прямий. Тоді, посвистуючи, бере в одну руку змотаний кільцями смик, затискає вільний кінець у жмені, а решту тримає так, щоб шнур міг безперешкодно розмотуватися. Потім, тримаючи держалом списа кінцем проти пряжки свого пояса, націлюється в кита, неквапно опускає той кінець нижче, водночас піднімаючи вістря вгору, аж поки зброя стає прямовисно, добре збалансована, кінцем держала на долоні в нього, стримлячи вістряк на 15 футів угору. В цю хвилину він трохи нагадує циркового жонглера, що балансує на підборідді довгою жердиною. А ще за мить різкий, невловний поштовх, блискуча криця, описуючи пригарну круту дугу, перелітає через сорок футів білої піни, і ось вона вже тремтить, уп'явшись китові у вразливе місце. Тепер кит замість іскристої води пускав гору фонтан червоної крові. «О, вибили йому чіп!» – гукає Стап. «Сьогодні велике свято, безсмертне четверте липня. Всі водограї сьогодні мають бити вином». От якби це було старе орландське віскі, або витримане огайське, або чудове мононгахельське, отоді ти ж тіго, я б сказав тобі, підставляй під струмень кухоль братку, та й пустимо його по колу». Так-так, ми б добрячого пунчику наварили з того струменя і хлептали б живлющий трунок із цієї живої чаші. Сиплючи такими жартами, Стаб знов і знов повторював свій віртуозний кидок. І щоразу спис вертався до хазяїна, ніби хорт на смику до вправного ловчого. Та ось у змордованого кита почалися передсмертні корчі. Гарпунну линву попущено, метальник списа перебігає на корму, схрещує на грудях руки і безмовно дивиться на агонію велетня. 85. Фонтан де, що цілих шість тисяч років, і ніхто не відає, скільки ще мільйонів років до того, велетні кити по всіх морях пускали вгору свої струмини, скроплюючи й зарошуючи сади морських хлебин, немов якісь поливальниці. І що за кілька останніх сторіч, тисячі китобоїв не раз побували зовсім близько від китового фонтана, спостерігаючи всі оті бризки та струмини, що все це було, а проте й до цієї самої миті 15 з чвертю хвилини на другу годину пополудні 16 грудня 1850 року ще не розв'язане питання, що ж таке ті фонтани, кінець кінцем, справді вода чи тільки пара. Це, безперечно, річ гідна уваги. Що ж, розгляньмо цю проблему, а водночас і ще деякі цікаві моменти. Кожному відомо, що завдяки особливій здатності своїх зябрів усі наділені плавцями дихають, взагалі кажучи, тим повітрям, котре завжди буває присутнє в розчиненому вигляді у тій стихії, де вони плавають, і через це оселедець чи тріска можуть прожити хоч і сто років, жодного разу не вистромивши голови з води. Проте кит, маючи своєрідну внутрішню будову, що наділила його справжніми легенями, як і людину, спроможен жити, тільки дихаючи вільною атмосферним повітрям. Через це йому необхідно час від часу навідувати горішній світ. Але дихати ротом він аж ніяк не може, бо кашалот, звичайно, плаває так, що рот його перебуває нижче поверхні води на добрих 8 футів і навіть більше. Його трахея зовсім не з'єднана з ротовою порожниною. Ні, він може вдихати і видихати повітря тільки крізь дихало, а те дихало в нього розміщене зверху на голові. Коли я скажу, що в кожної живої істоти дихання – це функція, необхідна для життя, бо воно доставляє в організм певну Складову частину повітря, яка, переходячи потім у кров, надає тій крові живлющої сили, то навряд чи я помилюся, хоча, можливо, нагромаджу забагато наукових термінів. Коли прийняти цю тезу, то з неї випливатиме, що якби вся кров у людині могла насититись повітрям за один вдих, то потім людина могла б заткнути собі ніздрі і досить довго не дихати зовсім, тобто вона б жила якийсь час не дихаючи. І саме так, хоча це на перший погляд здається аномалією, стоїть справа з кашалотом. Він, раз у раз поринаючи на дно, обходиться там без дихання годину чи більше, за всю ту годину, не ввібравши в себе й найменшу часу. Стиночки повітря, бо зябрів він не забувайте, не має. Як це може бути у нього є поміж ребрами і обабіч хребта справжній крізький лабіринт, схожих на макарони кровоносних судин, і ось ті судини, коли він поринає під воду, бувають аж набрякли від крові, насиченої киснем. У такий спосіб кашалот, поринувши на тисячу сажневу глибину, з годину чи більше носить у собі достатній запас життєвої снаги. Так самісінько, як верблюд, перетинаючи безводну пустелю, несе в своїх чотирьох додаткових шлунках запас води на майбутнє. Анатомією існування того лабіринту доведене незаперечно. А що висловлене щойно припущення про його функції, цілком логічне й слушне, в цьому я переконуюся ще певніше, коли згадую, як уперто Кашалот намагається, за висловом китобоїв, видмухатись до кінця. Я маю на увазі ось що. Коли кашалота не тригожити, то він, виринувши на поверхню, щоразу зостається там однаковий час. Приміром, ось він перебуває на поверхні 11 хвилин і пускає фонтан 70 разів, тобто робить 70 вдихів і видихів. Тоді пірнає, а коли вирине знов, то можете бути певні, що він пробуде на поверхні теж 11 хвилин і дихне 70 разів. А якщо його сполохати, і він пірне, встигнувши дихнути лише кілька разів, то неодмінно намагатиметься зразу ж і виринути, щоб таки вхопити свою звичайну порцію повітря. І не піде в глибину на повний термін, поки не дихне 70 разів. Звісно, у різних китів цей відтинок часу і число вдихів бувають різні, але в того самого кита вони завжди однакові. Ну а чого ж кит так намагається видмухатись до кінця, як не для того, щоб заповнити свій резервуар повітрям перше, ніж пірнути надовго? Очевидний те, що саме ця необхідність кінець кінцем виринутий наражає кита на всі небезпеки зустрічі з китобоями. Бо коли цей велетенський левіафан пливе під водою за тисячу сажнів від сонячного світла, його не спіймаєш ні на який гак і ніякою сіттю. Отже, перемогу тобі, китобою, дає не стільки твоє вміння, скільки великі життєві необхідності. У людини дихання відбувається безперервно. Один вдих забезпечує всього два-три удари серця. Тому, хоч би що вона робила, чи то наяву, чи то в сні, вона мусить водночас і дихати, бо інакше помре. Але кит дихає тільки протягом сьомої частини свого життя, не би лише по неділях. Вище вже зазначено, що кит може вдихати і видихати повітря тільки крізь дихало, і коли б можна було з певненістю сказати, що його видихи змішані з водою, то ми б, гадаю, мали пояснення, чому він, як здається, позбавлений нюху. Адже єдиним відповідником носа в кита є оте саме дихало, а коли воно мусить пропускати крізь себе дві стихії – повітря й воду, то не можна сподіватися, щоб воно ще й розрізняло запахи. Та через оту таємницю фонтана, чи є в ньому й вода, чи сама пара, ми досі не маємо цілковитої певності щодо цього. Певне тільки те, що кашалот не має справжнього органа ньоху. Але навіщо він кашалотові? Адже в морі нема ні троянд, ні фіалок, ні одеколону. І далі, оскільки трахея кита має вихід лише в канал Дихала, а в тому довгому каналі, немов у великому каналі Ері, є щось подібне до шлюзів, які можуть закриватись і відкриватись, щоб затримувати повітря в легенях або не пропускати до них воду, то кит не має й голосу. Адже ви не образите його твердженням, ніби дивне китове бурчання, то його мова, і ніби він говорить крізь ніс. Та знову ж, що мав би кит казати? Я рідко зустрічав справжньо глибоку душу, яка мала б що сказати цьому світові, коли тільки вона не змушена мимрити щось, аби заробити собі на шматок хліба. О, яке це щастя, що світ такий чудовий слухач!» Так ось, той дихальний канал кашалота, призначений головним чином для проходу повітря, тягнеться на протязі кількох футів горизонтально не глибоко під поверхнею тім'я, не посередині, а трохи збоку. Цей дивний канал дуже схожий на газову трубу, прокладену в місті з одного боку вулиці. Та знову ж постає питання, чи ця газова труба є водночас і водогінною? Іншими словами, чи струмінь кашалотового фонтана – це самі випари у видихнутому повітрі, а чи може, те видихнуте повітря змішується з водою, яка попадає в рот і викидається крізь дихало? Точно встановлено, що кашалотова паща не прямо сполучається з дихальним каналом, але неможливо довести, що цей прохід існує для викидання крізь дихало води. Адже найбільша необхідність такого викидання виникає тоді, коли та вода ненароком попаде в пащу разом з поживою. Але ж кашалот хапає свою поживу на дуже великій глибині, а там він не може пустити струмінь, хоч би й захотів. Крім того, коли уважно спостерігати його, звіряючись із годинником, можна встановити, що в спокійного, ненаполоханого кита ритм дихання і ритм пускання струменів точно збігається. Та навіщо ви докучаєте нам усіма цими міркуваннями? Кажіть навпростець, ви ж бачили той фонтан, то й скажіть нам, що воно таке. Невже ви не спроможні розрізнити воду і повітря? Шановний добродію, в нашому світі не так легко з'ясувати ці прості речі. Я навіть пересвідчився, що якраз прості речі бувають найдужче заплутані. Що ж до того китового фонтана, то можна стояти під ним, як під душем, і все ж не мати певності, що воно таке. Центральний струмінь його схований у хмарці сніжно-білого і туману. І як ви можете з певністю сказати, що там бризкає й вода, коли завжди, як тільки ви наблизитеся до кита настільки, щоб бачите той фонтан зблизька, кит шалено борсається, і бризки кругом нього летять цілими каскадами. А коли вам навіть здасться в таку хвилину, ніби ви справді розрізнили в фонтані краплі води, то звідки ви можете знати, що ті краплі не конденсувалися з пари вже в повітрі? І звідки ви знаєте, що вони не з тієї води, котра була в заглибині на китовому тім'ї, куди виходить отвір дихала? Бо навіть тоді, коли кашалот опівдні пливе по морю, в мертвий штиль, і горб його височіє над водою, висушений сонцем, наче горб верблюда в пустелі, навіть тоді він весь час носить на голові невеличку водойму, так само, як інколи під палючим сонцем можна побачити в скелі заглибину повну дощовою води. Та й не дуже було б розважно для китобоя надміру цікавитися справжньою природою китового фонтана. Небагато користі він матиме з того, що вдивлятиметься в цей фонтан, чи стромлятиме в нього носа. Та й підійти до цього джерева, наповнити з нього глек і піти собі – теж неможливо. Бо коли вас бодай торкнуться ті випари, якими огорнений фонтан вас відразу не ошпарить, такі вони ядучі. Я знаю одного чоловіка, що зіткнувся з китовим фонтаном ще ближче, чи то з понуканим науковим інтересом, чи то ще для чого, не можу сказати. То в нього облизла вся шкіра з щоки й передпліччя. Через те китобоїв вважають, що кашалотів струмінь отруйний, і намагаються не стикатися з ним. І ще одне, я чув, і схильний вірити, ніби коли той струмінь попаде людині прямо в очі, вона сліпне». Отож, по-моєму, найрозумніше, що може зробити дослідник – це дати тому згубному фонтанові спокій. А втім, гіпотези можна висувати, навіть якщо ви не можете їх довести. Моя гіпотеза така – фонтан складається з самої пари. Крім інших резонів, мене схиляють до цього висновку ще й міркування про високу гідність і величка шалота. Я не вважаю його банальним, неглибоким створінням, хоч би вже тому, що, як установлено незаперечно, його ніколи не зустрічали на мілинах чи поблизу берегів, а всіх інших китів там можна зустріти. Для нього характерні ваговитість і глибина». А я переконаний, що над головами всіх, кому властиві ваговитість і глибина, як-от Платон, Пірон, Сатана, Зевс, Данте тощо, здіймається якась ледь видима пара, коли вони віддаються глибоким думкам. Колись, пишучи невеликий трактат про вічність, я з цікавості поставив перед собою дзеркало і незабаром побачив у ньому, що повітря над моєю головою якось дивно хвилюється і тремтить. Та й те, що у мене завжди мокріє чуб, коли я поринаю в глибокі роздуми, випивши в серпневий день шість чашок гарячого чаю у своїй мансарді під тонкою гонтовою покрівлею, теж є додатковим аргументом на користь висловленого вище припущення. А як високо підноситься в нашій уяві той могутній і загадковий велетень, коли ми бачимо, що він урочисто пливе по спокійному тропічному морю? Над його величезною, м'яко окресленою головою нависає балдахін пари, зродженої з роздумів, якими він ні з ким не може поділитись. І та пара, як часто можна бачити, ще й уквітчена барвами веселки, немовби самі небеса поклали свою печать на його думи. Бо веселки, бачте, не з'являються в чистому повітрі, вони опромінюють тільки пару. Отак і крізь усі густі тумани, млистих думок, що клубочаться в моїй голові, часом сяйне іскра божественного прозріння, освітивши ту імлу небесним променем. І за це я дякую Богові! бо сумніви властиві всім, а багатьом і скепсис. Але серед сумнівів і скепсису декого навідують прозріння. Сумніви у всіх речах земних і прозріння деяких речей небесних. Це сполучення не творить ні благочестя, ні безбожності. Воно творить людину, яка дивиться на те й на те однаково. 86. Хвіст Інші поети співали хвалу лагідним кочам антилопи або прекрасному оперенню птаха, який ніколи не торкається землі. Я, людина більш земна, уславлю хвіст. Коли вважати, що хвіст у найбільшого кашалота починається там, де тулуб найтонший, тобто з людський стан завтовшки, можна вирахувати, що площа самої горішньої поверхні його принаймні 50 квадратних футів. Щільна округла ріпиця розширюється на боки в дві широкі, міцні плаські лопати, чи то плавці, які дозаду поступово стоншаються до товщини менше дюйма. В місті роздвоєння ті лопаті трохи перекривають одна одну, а далі розходяться на боки, лишаючи між собою широкий проміжок. У жодного живого створіння нема таких витончених ліній, як обриси тих місяцеподібних лопатей. У великого дорослого кашалота ширина повністю розправленого хвоста значно перевищує 20 футів. Уся ця частина китового тіла здається суцільним, туго-зітканим пластом міцної сухожильної тканини. Але розітніть її, і ви побачите, що вона складається з трьох різних шарів – верхнього, середнього і нижнього. Волокна верхнього і нижнього шарів довгі і лежать горизонтально а в середньому шарі вони короткі і тягнуться згори вниз між двома зовнішніми шарами. Ця триєдина структура поряд з іншими чинниками дає хвостові кита його силу. Для того, хто вивчав старовинні римські мури, середній шар явить цікаву аналогію тонким шарам плаських цеглин, які завжди чергуються з рядами каменів у цих дивовижних пам'ятках, у цих дивовижних пам'ятках, і які, безперечно, додавали багато міцності тому нездоланному муруванню. Але, немов би величезної сили самого жилавого хвоста було не досить, уся громадина Левіафана поспіль обплетена, наче основою і під м'язовими волокнами та стяжками, що, проходячи з обох боків його тулуба, впадають у плавці і непомітно зливаються з їхними сухожильними шарами. Надаючи хвостові ще більшої потужності, так ніби у хвості зосереджувалася вся незмірна кашалотова сила. Якби Всесвіт можна було знищити, то хіба лиш ця сила була б на таке спроможна? Проте ця неймовірна сила нітрохи не зменшує граційної гнучкості рухів того хвоста, в ньому титанічна могутність сполучається з дитинною легкістю. Навіть більше саме та сила і надає його рухам такої безмежно грізної краси. Справжня сила ніколи не вадить красі чи гармонії, а навпаки, часто породжує їх. І в усьому тому, що вражає нас красою, сила і є одним з головних джерел чару. Приберіть оті опуклі м'язи, що ніби прориваються назовні крізь мармор у статуї Геракла, і вся краса пропаде. Коли відданий Екерман відгорнув простирадло, яким укрили оголені останки Гете, його вразило могутнє огруддя цього чоловіка, чимось схоже на римську тріумфальну арку». Завважте, яку міцну статуру дав Мікеланджело самому богові-отцеві, коли малював його в людській подобі. І хай м'які, плавні, гермафродитичні обриси на італійських картинах, що зображують бога-сина, чудово розкривають божественну любов, що живе в ньому». Хай у цих картинах уявлення про нього втілено якнайуспішніше, вони начисто позбавлені будь-якої м'язистості, хоч натяку на будь-яку силу, крім отієї негативної, чисто женучої сили покори та терпіння, яка для кожного, кому дано цю силу, становить особливу практичну цінність христового вчення. Гнучкість і пружність Огана, що його я тут описую, такі, що будь-які його рухи, чи то грайливі, чи то поважні, чи то розгнівані, при будь-якому настрої кита незмінно бувають позначені надзвичайною грацією. В цьому їх не може перевершити рука жодної феї. Для китового хвоста характерні п'ять основних рухів. Перший – уживання його як рушія, другий – використання його як булави в бою. Третій – обмацування. Четвертий – ляскання по воді. І п'ятий – задирання вгору. Перший рух. Хвіст у левіафана розміщений у горизонтальній площині і працює не так, як у всіх інших морських істот. Він ніколи не вихляє. Як у людини, так і в риби вихляння – ознака ницості, а для кита хвіст – це єдиний рушійний засіб. Пливучи щодуху, велетень підгинає його, наче пружину, під себе, а тоді рвучко випростовує, відштовхуючись від води, і рухається вперед отими своєрідними ривками чи стрибками. Бічні плавці відіграють у нього тільки роль стерна. Другий рух. Досить знаменно, що в двобожі з іншим кашалотом зброєю кашалота є тільки голова та зуби, проте в сутичках з людиною він уживає здебільшого хвоста, ніби показуючи тим свою зневагу. Щоб ударити по човну, він швидко відгинає хвоста, потім розслаблює його, і хвіст, випростовуючись, завдає удару самою лише силою інерції. Коли хвіст рухається в повітрі без ніяких перешкод, та ще коли удар влучний, перед ним ніщо не може встояти. Ні ребра людини, ні ребра човна не витримують його. Єдиний рятунок ухилитися. Проте, коли хвіст ударяє з боку, долаючи опір води, тоді, завдяки великій плавучості човна та пружності його матеріалу, здебільшого обходиться якимсь там зламаним шпанговутом чи однією-двома проломленими планками обшивки, ніби штурфанцем під бік. Ці бічні удари по човну з-під води трапляються так часто, що китобої мають їх за дитячу забавку. Котрись відірве полу від куртки, пробоїну заткнуть, та й уже. Третій рух. Я не можу цього довести, але мені здається, що почуття дотику в кита зосереджене в хвості, бо з цього погляду тільки хобіт слона може зрівнятися з ним чутливістю. Ця чутливість виявляється головним чином у акті обмацування, коли кит неквапливо з якоюсь своєрідною делікатністю поводить величезним плавцем з боку в бік по поверхні води, і якщо він намацає, бодай, вуса якогось моряка, то біда тому морякові разом з його вусами. Яка ніжні у тому спробному дотикові. Коли як той хвіст іще міг хапати предмети, він би зразу нагадав мені про дармонодесового слона, що вчащав на квітковий базар і з низькими поклонами підносив дівчатам бутоньєрки, а потім ніжно обіймав їх хоботом за стан. З багатьох поглядів дуже шкода, що хвіст кашалота не має цієї хапальної здатності, бо я чував і про іншого слона, що поранений у бою, обвивав хоботом дротик і висмикував його з рани. Четвертий рух. Якщо ви зумієте непомітно підкрастися до кита, коли він вважає себе в безпеці серед морської самотини, то часом побачите, як він, відкинувши свою неймовірно огрядну гідність, грається в океані, немов мале кошеня перед коменком. Але й у цій грі видно його силу. Широкі лопати хвоста злітають високо в повітря, а потім ударяють по поверхні води, і громовий виляск розлягається на багато миль. Вам може здатися навіть, нібито вистрелила велика гармата. А коли ви помітите над другим кінцем китового тіла легеньку хмарку пари здихала, то подумаєте, нібито димок із запального отвору. П'ятий рух. У звичайній позиції, коли Левіафан плаває на воді, його хвіст лежить багато нижче спини і зовсім не видний під водою. Та коли він збирається пірнути, то хвостовий плавець його злітає на добрих 30 футів прямо висно вгору, зависає там на мить, вібруючи, а тоді стрімко шугає вниз і зникає під водою. Поряд із високим стрибком, про який ми розповімо десь далі, це задирання китового хвоста, можливо, найвеличніше видовище, яке можна побачити в усій живій природі. Велетенський хвіст немов би конвольсивно тягнеться з бездонних глибин до небесних висот. Так я у своїх снах бачив, як величний сатана з вогненої балки пекла простягає колосальну зболілу лапу ввись». Та під час споглядання таких сцен усе залежить від того, в якому ви настрої. Якщо в настрої Данте, ви побачите дияволів, якщо ж у настрої пророка Ісаїї, то архангелів. Якось на світанку, коли небо й море палали червоною загравою, я, стоячи на Марсі свого судна, побачив у східному боці великий табун китів, що пливли прямо на сонце, тріпочучи влад високопіднятими хвостами. Мені подумалось тоді, що такого величного обряду вшанування божества ще ніколи не видано, навіть у Персії, на батьківщині вогнепоклонників. Як засвідчив Птолемей Філопатор 124 щодо африканського слона, так і я засвідчую щодо кита – це найпобожніше з усіх живих створінь. Адже, за словами царя Юбе 125, бойові слони в давнину часто вітали ранкове сонце в глибокій тиші, піднімаючи вгору хоботи. Хоч я принагідно зіставив у цьому розділі кита зі слоном, порівнявши в певному відношенні хвіст одного й хобот другого, не треба ставити знак рівності між цими двома протилежними органами, а вже й поготів між самими створіннями, яким вони належать» бо так само як наймогутніший слон просто цуцик супроти Левіафана, так і хобот його супроти Левіафанового хвоста не більше, ніж стебельця лілеї. Найнищивніший удар слонового хобота не більше, ніж жартівливий доторк віяла в порівнанні з потужним, руйнивним ударом важезних лопатей кашалотового хвоста, що не раз підкидав у повітря цілий вельбот разом із веслами і усією командою, достото так, як індійський жонглер підкидає м'ячі. Що більше я міркую про цей могутній хвіст, то гостріше відчуваю власну неспроможність описати його. Інколи той хвіст робить жести, які лишаються для нас незбагненними, хоч вони зробили б честь кожній людській руці. У великому табуні кашалотів ці таємничі жести бувають такі незвичайні, що я чув, як дехто з китобоїв запевняв, ніби вони схожі на таємні знаки й символи масонів, і ніби кит у такий спосіб свідомо розмовляє зі світом. Не бракує й інших украй дивних рухів усього китового тіла, яких не можуть пояснити навіть найдосвідченіші мисливці на китів. Отже, хоч би як я анатомував кита, а глибші шкіри проникнути не можу, я його не знаю і ніколи не пізнаю. Та коли я не розумію допуття навіть хвоста цього Левіафана, як мені зрозуміти його голову? І ще більше, як мені зрозуміти його обличчя, коли він того обличчя не має? Він не мов би промовляє, ти побачиш мою задню половину, мій хвіст, але лиця мого не побачиш. Та я й задньої половини не можу роздивитись як слід, і хай він хоч що твердить про своє обличчя, я знов кажу, що обличчя в нього нема. 87. Непереможна армада Довгий вузький півострів Малакка, що простягається на південний схід від території Бірми, є найпівденнішим виступом усієї Азії. Майже суцільною низкою тягнуться від того півострова довгі острови Суматра, Ява, Балій, Тімор. Разом з багатьма іншими вони утворюють дамбу чи то вал, що з'єднує Азію з Австралією і відгороджує пустельні простори Індійського океану від густо розсипаних архіпелагів Сходу. Цей вал прорізаний кількома брамами для зручного проходу суден і китів. Між тими брамами найзначніші Зонська і Малакська протоки. Кораблі, що пливуть із Заходу до Китаю, найчастіше проходять у Китайське море Зонською протокою. Ця вузька протока розділяє Яву і Суматру. Вона пролягає посередині того гігантського валу з островів під охороною природного бастіону, отого високого зеленого мису, відомого морякам під назвою Яванський мис, і нагадує головну браму, що веде до якоїсь величезної імперії, обнесеною муром. І коли згадати невичерпне багатство спрянощів, шовків, самоцвіків, зорота й слонової кістки, що ним пишаються тисячі островів того Східного моря, то можна подумати, що природа виявила мудру передбачливість самим розміщенням суходолу, бодай на вигляд, хай навіть безуспішно захистивши всі ці скарби від нашого зажерливого Західного світу. Береги зонської протоки не мають таких гордих фортець, як ті, що стережуть вхід до середземного і Балтійського морів або пропонтіду. Люди сходу не вимагають, як дачани, принижених виявів шаноби у формі спущених марселів від нескінченної процесії суден, що вже не одне століття вдень і вночі проходять з попутним вітром між суматрою і явою, навантажені найкоштовнішими східними товарами. Береги Зонської протоки не мають таких гордих фортець, як ті, що стережуть вхід до Середземного і Балтійського морів або Пропонтіду. Люди Сходу не вимагають як дачани, принижених виявім шаноби у формі спущених марселів від нескінченної процесії суден, що вже не одне століття в день і вночі проходять з попутним вітром між Суматрою і Явою, навантажені найкоштовнішими східними товарами. Та, без жалю відмовляючись від таких церемоній, вони проте аж ніяк не зрікаються претензій на істотнішу данину. З незапам'ятних часів піратські прао, малайців чигали поміж незенькими острівцями та в тінистих бухточках Суматри, вилітали на переріз кораблям, що пливли протокою, і, наставляючи гострі списи, грізно домагалися данини. Правда, за останні роки в цих корсарів трохи поменшало зухвальства, бо європейські військові кораблі кілька разів уділили їм кривавої науки. І все ж таки донині інколи можна почути, що те чи інше американське або англійське судно було взяте там на абордаж і немилосердно пограбоване. І ось тепер Пеквод, гнаний свіжим попутним вітром, наближався до цієї протоки. Ахав мав намір пройти нею в Яванське море, а далі, крейсуючи на північ у водах, де, як відомо, подекуди часто з'являлись кашалоти, пропливти понад берегами філіппінських островів і дістатись до далеких узбереж Японії саме на початок великого китобійного сезону в тих водах. Таким чином, Пеквод у своєму навколосвітньому плаванні мав обійти майже всі відомі терени промислу кашалотів, перше, ніж спуститись до екватора в Тихому океані, де Ахав твердо розраховував дати бій Мобі Дікові, якщо доти ніде не наткнеться на нього. Саме в тих екваторіальних водах найчастіше бачили білого кита, і допливуть вони туди якраз у таку пору, коли буде найбільше шансів зустріти його там. Та як це так, невже в цих своїх послідовних пошуках ахав ніде не пристане до берега, чи його команда має пити повітря? Напевне, він десь пристане набрати прісної води. Але ні, адже сонце вже з давніх давен оббігає свою арену по вогняному колу і не потребує ніякої поживи, крім тієї, яку носить у собі? Отак і Ахав завважте одне щодо китобійних кораблів. Усі інші судна вивантажені чужим товаром, який треба перевезти до чужоземних портів. Але наш всесвітній мандрівець не везе ніякого вантажу, крім себе самого, своєї команди і зброї та припасів для неї. В його просторому трюмі лежить ціле озеро, закорковане в барелах. За баласт йому правлять лише потрібні речі, а не якісь там марні свинцеві або чавунні зливки. І запаси води на ньому на цілі роки». Чистої, доброї води зі старого Нентакіту, який Нентакітець у Тихому океані навіть після трирічного плавання віддає перевагу перед отією солоноватою рідиною з перуанських або індійських річок, хай навіть щойно вчора привезеною в барельцях на судно. Ось через це. Тоді, як інші кораблі, поки допливуть із Нью-Йорка в Китай і вернуться назад, дорогою зайдуть у два десятки портів, китобійне судно за весь цей час може не побачити берега й здалеку, а команда його не бачить душі людської, крім таких самих моряків у плаванні. Отож, коли ви принесете їм звістку, що настав новий всесвітній потоп, вони вам тільки й відкажуть, ну що ж, хлопці, ми маємо ковчег. Оскільки в водах на захід від Яви, поблизу самої Зонської протоки, впольовано вже багато кашалотів і взагалі довколишні води відомі китобоям як дуже добрі промислові угіддя, то в міру наближення Пеквода до Яванського мису, марсових дедалі частіше окликали спалуби і нагадували про пильність. Та хоч незабаром попереду з правого борту зазеленіли на обрію увінчані пальмами урвища, а наші ніздрі вже ловили в повітрі солодкі пахощі кориці, ми так і не помітили жодного фонтана. Майже зрікшись надії, що нам тут пощастить уполювати щось, ми вже наближались до входу в протоку, коли раптом почули щогли звичайні радісні окрики, і незабаром перед нашими очима розгорнулося рідкісне, грандіозне видовище. Одначе тут треба задля вступу зауважити, що внаслідок невтомного завзяття, з яким китобої останнім часом переслідують спермацитових китів у всіх чотирьох океанах, кашалоти, що раніше, звичайно, плавали невеликими табунцями, тепер часто збираються у величезні табуни, такі численні, що мимоволі виникає думка, ніби всі їхні нації врочисто уклали Союз задля взаємної підтримки і спільної оборони. І саме через цей новий звичай кашалотів збиватись у такі незліченні табуни, інколи навіть на найкращих досі промислових теренах, можна проплавати цілі тижні й місяці, не побачивши жодного фонтана, а тоді раптом наткнутись на таку рясноту, що здається, ніби їх там тисячі й тисячі. Праворуч і ліворуч попереду, на відстані 2-3 милі, утворюючи величезне півколо, що охоплювало половину видимого обрію, безперервною низкою злітали вгору і виблискували в полуденному сонці фонтани китів. На відміну від подвійного фонтана справжнього кита, що б'є прямовисно вгору, а тоді опадає на боки двома снопами, ніби обламане на два боки гілля верби, одиничний фонтан Кашалота, нахилений уперед, скидається на пишний кучерямий султан з білого туману, що злітає раз у раз і опадає на завітряний бік. Коли Пеквод вибирався на високу водяну гору, з його палуби та військо туманних фонтанів, що кучерявились у повітрі один поряд одного, крізь голубувату і млу відстані нагадувало панораму з тисяч демарів якоїсь тісно забудованої столиці, що її духмяним ранком угледів з узгір'я. Як військо, наближаючись до ворожої ущелини серед гір, прискорює крок, нетерпляче прагнучи скоріше лишити той небезпечний прохід позаду, так і цей величезний флот китів, неначе квапився швидше минути протоку, помалу стягуючи до середини краї свого півкола і пливуче зімкнутою лавою, але та лава теж мала форму півмісяця. Піднявши всі вітрила, пеквот погнався за ними. Гарпунники, вже тримаючи в руках свою зброю, стояли на носах ще не спущених на воду вельботів і бадьоро покрикувани. Якщо тільки не вляжеться вітер, це велетенське військо китів, прогнане крізь зонську протоку, не дорахується багатьох бійців, коли розсиплеться по східних норях. А хто міг сказати, чи не пливе у тому й Сакмобідік, немов о той обожнюваний білий слон у коронаційній процесії Сіамського імператора? І ми мчали далі, розпустивши на реях навіть ліселі, і гнали перед собою тихливих яфанів, коли раптом почувся гучний голос тиштіго. Той хотів звернути нашу увагу на щось за кормою. Озирнувшись туди, ми побачили позаду себе ще один півмісяць. Його теж утворювали окремі білі хмарки, що здіймались і опадали, як фонтани китів. Тільки, опадаючи, вони не зникали зовсім, а ніби кланялись і випростовувались. Ахав підніс до очей зорову трубу, крутнувся на своїй костяній нозі, встромленій у опорну ямку, і загорлав. «Гайда нагору з блоками та відрами мочити відра! Мочити малайці женуться!» Тепер ці азіатські грабіжники, неначе вони занадто довго чаїлися за мисами, поки Пеквот справді увійдів в протоку, гналися за нами як скажені, аби надолужити згаяне через надмірну обережність. Та в таку хвилину, коли Пеквот і сам зі свіжим попутним вітром гнався, як скажений за табуном китів, то була просто така люб'язність із боку тих смоглолицих філантропів, що вони ще дужче підганяли його в тій погоні, немов правили для нього за острогий батіжок. Саме так, здавалося, сприймав цю картину Ахав, коли, затиснувши під пахвою зорову трубу, ходив сюди й туди по палубі. Йдучи з корми на ніс, він стежив за морськими страховищами, за якими гнався сам, а вертаючися з носа на корму, за кровожерними піратами, що гналися за ним. А коли поглядав на зелені стіни водяної ущелини, якою саме плив корабель, коли думав, що крізь цю браму пролягає його шлях до помсти, що крізь цю ж таки браму він і сам мчить у погоні, і за ним мчить у погоні не на життя, а на смерть, зграя жорстоких диких піратів, безбожних нелюдів, нечестивців і обсипає його пекельними прокльонами. Коли всі ці думки вирували в його мозку, чоло Ахавове темніло і вкривалося глибокими зморшками, ніби чорний ринистий берег після бурі, що гризла його бурунами прибою. Але не могла зрушити з місця. Проте серед відчайдушної команди Пеквода такі думки турбували небагатьох. І коли Пеквот, помалу заставляючи піратів далі й далі за кормою, врешті пролетів повз буйно-зелений миска каду, що з боку Суматри і виплив з протоки на широкий простір, гарпунники, здавалося, дужче журилися тим, що пруткі кити втекли від корабля, ніж тішились тим, що Пеквот так успішно втік від малайців. Але кити, за якими й далі плив Пеквот, кінець кінцем, наче зменшили свою швидкість, і помалу корабель почав наздоганяти їх. Вітер тим часом трохи вщух, і пролунала команда спускати човни. Та як тільки військо китів, очевидно завдяки якомусь властивому кашалотам чудесному інстинктові, помітило, що його переслідують три вельботи, хоч до них було ще змилю, воно знову збилося докупи, вишукувалось у зімкнуті лави і батальйони, так що фонтани нагадували тепер блискучі ряди наставлених уперед багнетів, і табун помчав далі з подвоєною швидкістю. Пороздягавшись до білизни, ми налягли на весла і гребли щосили кілька годин підряд, та ладні вже були облишити погоню, коли раптом серед китів почалася якась колотнеча. Всі ознаки свідчили за те, що їх охоплює дивне сум'яття, чи збентеження, чи розгубленість, про яку китобої, помітивши це явище, кажуть, що кити перепудилися. Зімкнуті бойові колони, якими вони досі швидко і невпирно пливли, тепер перемішалися безладно. Здавалось, кити знавісніли від жаху, як слони цара Пора в Індії, в битві з Александром. Вони розсипались в усі боки, описуючи величезні неправильні кола, або плавали без пуття сюди й туди, пускаючи короткі густі струмені, що свідчило про панічну тривогу. А ще дивніше виявляли переляк ті з поміжних, котрі неначе зовсім паралізовані, безвладно лежали на поверхні моря, ніби залиті водою кораблі без щогол. Навіть якби ці левіафани були отарою звичайнісіньких овець, за якими ганяються по пасовищу три люті вовки, то й тоді б вони, мабуть, не могли виказувати такого надзвичайного переполоху. Але такі періодичні напади паніки характерні майже для всіх стадних тварин. Левеногриві бізони нашого заходу, стада яких налічують десятки тисяч, бувало кидалися тікати від одного однісінького вершника. А згадайте, як люди, що напхались у кошару театрального залу, ледь зачувши слово «пожежа», сторчголов кидаються до дверей, штовхаються, товпляться, тиснуться і безжально затоптують одне одного до смерті. Отож, краще облишмо чудуватися з перепуджених китів перед нашими очима, бо нема на світі цьому такого тваринного шаленства, якого б не перевершило безмірно навіженство людини. Хоч багато китів, як ми вже казали, рухались несамовито, але треба зауважити, що табун у цілому не посувався ні вперед, ні назад, а зоставався на одному місці. Як звичайно робиться в таких випадках, вельботи зразу розійшлися в різні боки, і кожен обрав собі якогось одного самотнього кита з краю табуна. Недалі, як за три хвилини, Квіквех уже метнув гарпуна. Уражений ним кит стрепенувся, засліпивши нас бризками, а потім кинувся навтіки, тягнучи нас за собою і прямуючи в саму середину табуна. Хоча в такій поведінці кита, загарпунованого в подібних обставинах, нема нічого незвичайного, навпаки, її слід сподіватися майже завжди, в китоловстві це одна з найнебезпечніших ситуацій. Бо коли пруткий велетень затягує вас глибше і глибше в саму гущу знавіснілого табуна, ви прощаєтеся з розважним життям і живете в ту мить п'якийсь божевільній нестямі. Коли осліплий і оглухлий кит рвонувся вперед, ніби сподіваючись швидкою втечею врятуватись від залізної п'явки, що впилася в нього. А ми, проорюючи в морі білу борозну, помчали за ним, і з усіх боків нам загрожували згубою ошалілі страховища, які метались сюди й туди. Наше суденце в тій скруті нагадувало корабель, що під час бурі серед плавучих крижаних гір намагається знайти шлях у звивистих протоках і проходах між ними, не знаючи, в яку саме хвилину його, може, затисне і роздушить. Так Віквех, нітрохи не настраханий, мужньо спрямолував нашого човна. То обминав велетня, що саме плив на переріз нам, то ухилявся від другого, що здіймав над нами свій колосальний хвіст. А Старбак весь час стояв на носі Вельбота зі списом у руці і зганяв з дороги тих китів, котрих міг штрикнути зблизька, бо діставати списом дальших не було коли та й вислярі не сиділи без діла, хоч були тепер вільні від звичайних своїх обов'язків. На їхній пай припадало головним чином кричати. Здороги, адмірале!» горлав один до величезного горбання, що несподівано виринув на поверхню, так що ледве не затопив нас. «Гей, опустино хвіст!» кричав другий до іншого кита, що поряд з нашим бортом неначе спокійнісенько обмахувався своєю віялоподібною кінцівкою. На всіх вальботах є досить цікаві пристрої, винайдені колись нентакіцькими індіанцями і звані волокушами. Це грубі дерев'яні квадрати, збиті в два шари з дошок, покладених хрест-навхрест. До середини такого квадрата прикріплена досить довга линва, що має на другому кінці петлю, якою будь-коли можна причепити линву до гарпуна. Цей пристрій уживають здебільшого під час полювання на перепуджених китів. Бо тоді довкола вас є багато китів, а ви можете напасти зразу тільки на одного. Але ж на кашалотів у морі натрапиш не щодня, а тому, поки є змога, треба вбити їх стільки, скільки вдасться. А що ви не можете повбивати всіх відразу, то треба хоч напідстрелювати їх чим більше, щоб потім не кваплячись добивати. От у такій ситуації китобої і удаються до волокуш. На нашому вельботі теж було їх аж три. Першу й другу кинуто вдало, і ми бачили, як загарпунені кити втікають, кривуляючи, бо волокуші, зазнаючи у воді величезного опору, тягли їх у бік і заважали пливти. Як каторжникові заважає бігти, прикути до ноги ядро». Та коли скидали за борт третю волокушу, незграбна дошка зачепилася за одну з банок у човні і вирвала її геть із м'ясом. Весляр так і гепнувся на дно човна, коли банка вислизнула з-під нього. А проломлені в обох бортах дірки довелося затикати сорочками та з-під ними, щоб зупинити поки що течу. Ми навряд чи спромоглися б кинути ті гарпуни з волокушами, коли б у міру того, як ми запливали всередину табуна, наш кит не збавляв усе відчутніше своєї шаленої швидкісті. Та чим далі від країв перепудженого табуна, тим спокійніше поводилися кити. Наш кит, весь час шарпаючи за линву, врешті таки зірвався з гарпуна, і тільки його й бачили». А ми з розгону ще пропливли між двома китами у самому осередді табуна, ніби якийсь гірський потік виніс нас на тихе озеро в долині. Тут ми тільки чули відгомін тих бур, що бушували в ущелинах між китами на околі табуна, але не відчували їх. Море в самій середині було гладеньке, як атлас, завдяки тій ніжній рідині, що її виділяють у воду кашалоти, коли вони більш-менш спокійні». Так, ми опинились серед того заворошеного штилю, який, кажуть, панує в центрі кожного урагану. Але здаля ми бачили, як по краях табуна триває метушня й колотнеча. Кити групами по восьмеро, по десятеро ганяли широкими колами, наче кінські запряги на цирковій арені. Так близько один від одного, плече в плече, що якийсь вольтежер-титан міг би стати в розкаряч на спини двох сусідніх китів і кружляти по арені на двох конях зразу. А ту середину табуна, де опинились ми, заспокійені кити оточували таким щільним кільцем, що ми ніяк не могли прорватися з нього назовні. Доводилось чекати, поки утвориться прохід у живому мурі, що ув'язнив нас, у тому мурі, який тільки й розступився, аби пропустити нас до тієї в'язниці. Ми намагалися триматись посеред того центрального озерця, і час від часу до нас підпливали невеликі сумирні самиці та китенята, жінки і діти того охобленого панікою китового війська. Вся площа, яку займав табун, разом з широкими смугами чистої води між тими зовнішніми концентричними колами, по яких рухались кити і між окремими групами їх на кожному з тих кіл, становила дві або й три квадратні милі. Звичайно, в такому становищі, як наше, враження можуть бути оманливими, але ті фонтани, що їх ми могли бачити з нашого низького вельбота, здіймались наче аж на самому обрії». Я згадую тут про це ось чому. Чи Тотабун умисне замкнув самиць та дитинчат у тому внутрішньому колі, і вони, перебуваючи так далеко від причини переполоху, не могли достеменно знати її? Чи, може, вони були просто ще занадто молоді, нерозумні і взагалі невинні і недосвідчені? та хай там як, а ці менші кити, що час від часу підпливали від берегів озерця до нашого човна, поводилися так безстрашно і довірливо, що ми не могли не дивуватися. Наче собаки-дворняги, що обнюхують гостя, вони підпливали аж до наших бортів і доторкалися до човна, так що врешті нам почало здаватись, ніби їх приручили якимись чарами. Квіквех поплескував їх по лобах, а Старбак чухав їм спини своїм списом, проте колоти поки що остерігався. Хто зна, що може вийти з цього? Та коли ми подивилися через борти вниз, нашим очам явився під водою, в глибині, ще один, багато дивовижніший світ. Зависнувши під тим водяним склепінням, там плавали самі ці матері, що годували китенят, і ті, котрі, видно, мали незабаром стати матерями, як свідчила їхня неповірна товщина. Вода в тому озерці, як я вже згадував, була надзвичайно прозора, до дуже великої глибини. І так само, як людські немовлята, сучі материну грудь, спокійним, нерухомим поглядом дивляться кудись інде, ніби живуть двома життями водночас і, споживаючи тілесну поживу, ще й бенкетують духовно якимись неземними спогадами. Так і оті кити немовлята дивились угору, в наш бік, але зовсім не на нас, ніби для їхнього так недавно народженого зору ми були просто кубкою саргасових водоростей. Плаваючи на боці, матері теж наче спокійно розглядали нас. Одне з немовляточок, по деяких химерних ознаках було видно, що йому, мабуть, ще немає й дня, мало довжину десь так 14 футів, а обсягу попереку – футів із 6. Воно трохи розпустувалося, хоч тіло його видно, ще ледве-ледве відпочило від того невигідного положення, яке воно займало в материному лоні. Ненароджений кит лежить там хвостом до голови, на поготові для остаточного стрибка, зігнутий, як татарський лук. Маленькі бічні плавці й лопаті хвостового плавця в нього були ще поморщені й пожмакані, наче вушка людського немовляти, яке щойно з'явилося на світ. «Линва, линва!» – заволав Квіквех, діглячись через планшир у воду. «Загарпунений! Загарпунений! Хто його спіймав? Хто його загарпунив? Два кити, одна великий, друга малий!» «Що тебе вкусило, хлопче?» – гукнув Старбак. «Диви он там!» – відповів Квіквех, показуючи вниз. Як тоді, коли загарпунений кит, вимотавши з кадоба сотні сажнів линви і затягши їх у глибину, виринає, а за ним, звиваючись петлями та кільцями, спливає й та линва, так і тепер Старбак побачив довгу, позвивану кільцями пуповину, якою новонароджене китиня наче було ще прикріплене до самої пані Левіафан. Нерідко під час блискавичних прогод полювання ця природна линва переплутується з конопляною, так, що виявляється спійманим і дитинча. Отак нам відкрилися в тому зачарованому озерці деякі найінтимніші таємниці океану. Ми побачили в глибинах і любовні ігри молодих левіафанів. Отаким чином ці незбагненні створіння, хоч їх коло за колом оточували тривога й ляк, у самій середині табуна вільно й безстрашно віддавалися всім мирним ділам і навіть безтурботно втішалися пустощами та насолодами. Та хіба ж я й сам у середині збуреної ураганами Атлантики мого яства не знаходжу завжди озерцяні мої тиші? Хоч довкола мене обертаються грізні планети безнастанних гризот, але десь у самій глибині, куди не сягають бурі, хіба я не купаюсь у вічному спокої й радості? Тим часом, поки ми бездіяльно лишалися там, мов зачакловані, видні нам здалеко сцени свідчили про дії інших вельботів, які ще гарпунили китів і чіпляли до них волокуші на краях табуна, а може і провадили війну всередині першого кола, бо там було досить простору, тобто можливостей для маневру і відступу. Але видовище з навіснілих загарпунених китів із причепленими до них волокушами, які час від часу наосліп металися сюди й туди впоперек тих кіл, по яких кружляв табун, поблідло перед тим, що побачили наші очі на останці. Інколи загарпунивши якогось надзвичайно дужого й невгамовного кита, китобої пробують приборкати його, підтявши потужний сухожилок хвостового плавця. Це роблять, кидаючи фленширну лопатку з коротким державном, до якого прив'язано линву, щоб підтягувати лопатку назад. І ось, як ми дізналися потім, один кит, поранений таким способом, але не досить сильно, втік від вельбота, потягши за собою половину гарпунної линви. Тепер рана завдавала йому страшного болю, і він метався серед інших китів, що так само кружляли колами, як колись метався по бойовищу самотній відчайдух Арнольд у битві під Саратогою, сіючи жах довкола себе. Та хоч рана того кита була справді нестерпно болюча, а видовище справді жахливе, але той несвідський жах, що його він здавалося наводив на решту китів, мав іншу причину, якої ми на початку з такої відстані не могли розгледіти. Проте мало-помалу ми зрозуміли, в чому річ. Волею однієї з неймовірних випадковостей, таких частих у китобійному промислі, цей кит заплутався в линві від гарпуна, що стерчав у ньому». Коли кит відірвався від вельбота, в його тілі стриміла ще й лопатка, і ось линва від лопатки переплелася з гарпунною, яка обмоталася китові круг хвоста, а саму лопатку висмикнуло з рани. І тепер, ошалівши від болю, кит бився й метався в воді, несамовито молочачи гнучким хвостом, а гостра лопатка метлялась навколо і ранила та нівечила інших китів. Ось це страхіття видно і розбудило китів із тієї безвладності, в яку їх укинув перший переляк. Спочатку ті кити, що утворювали береги нашого озерця, почали злегенька тиснути й штовхати один одного, ніби їх гойдали хвилі, що набігали здалеку вже слабнучи. Потім саме озеро почало ледь помітно здійматись і опадати Подружні та дитячі покої під водою зникли, а колові орбіти руху китів, ближче до центру, помалу стягувались і самі кити збивалися в дедалі тісніші табунки. Так тривалому Штеледи надходив кінець. Незабаром почувся якийсь тихий шум, щораз ближчий, а потім, наче торосисте громаддя крижин на великому гудзоні на весні, все військо китів посунуло до центру, ніби хотіло згромадитись там у звичайну собі гору. Старбак із Квіквегом умить помінялись місцями. «Старбак!» став на кормі. «Весла! Весла!» напружено зашепотів він, ухопивши стерно. «Беріться за весла і зберіть усю силу в кулак!» «Хлопці, держіться, ради Бога! Відібхни його, квіквего, чуєш? Отого кита! Штрикни його! Вдар його! Устань! Устань і стій! Ну, хлопці, наляжте, Ну, бо гребіть, Не дивіться на їхні спини! Пропихаймося! наляжте, хлопці!» Тепер вельбот був майже затиснутий між двома чорними велетнями. Між їхніми тулубами залишалися тільки вузенькі дарданелли. Проте врешті ми відчайдушними зусиллями таки вирвалися на більш-менш вільний простір і рвонули вперед, водночас пильно видивляючись дальшого проходу. Кілька разів ми прослизали отак на волосинку від катастрофи, поки вибилися кінець кінцем на смугу вільної води між двома зовнішніми колами. Тільки тепер ту смугу перетинали поодинокі кити, що шалено рвалися до центру. Цей щасливий рятунок ми оплатили недорого – квіквеговим капелюхом. Коли квіквег стояв на носі вельбота і штрикав гарпуном китів, щоб давали дорогу, один з них раптом махнув широченним хвостом у повітрі, і на нас так війнуло, що капелюх злетів у мого друга з голови хоч яким безтямним і безладним здавався тепер рух усього табуна, та дуже скоро виявилося, що в ньому є певна система. Збившись нарешті в щільну масу, кити знову з іще більшою швидкістю кинулися навтіки. Гнатися за ними далі було б марно, але вельботи ще якийсь час пливли за табуном. Може, відстане котрись із тих китів, що тягли за собою волокуші, та й треба було підібрати того, котрого вбив фласк і покинув, застромивши в нього сигнальну тичку. Дві-три такі тички з прапорцями завжди є на кожному вельботі. Коли, вбивши кита, хочуть погнатися за другим, цю тичку встромляють сторч у тушу, що плаває на воді, як для того, щоб потім легше було її розшукати, так і для того, щоб засвідчити своє право на неї, коли, може, нагодяться вельботи з якогось іншого китолова. Результати цих наших ловів до певної міри ілюстрували мудре китобійське прислів'я – що більше китів, то менша здобуча. З усіх китів, до яких причеплено волокуші, ми добули тільки одного. Решта їх поки що спромоглись утекти. Правда лише на те, що їх згодом, як ми побачимо, добуло інше судно. 88 школи і учителі попередньому розділі описано величезне зборисько, чи то табунка шалотів, і наведені ймовірні причини такого згромадження. Так ось, хоч інколи трапляється побачити такі великі збориська, але, як установлено напевне, й нині ще можна часто спостерігати невеликі розрізнені табунці, що налічують від двох до п'яти десятків особин. Такі табунці китобої називають «школами». Вони, звичайно, бувають двох видів. Одні складаються майже виключно з самиць, інші – з молодих, дужих самців, або, як їх називають китобої – биків. Школу самець неодмінно супроводить як галантний кавалер один самець, уже зовсім дорослий, але не старий. У випадку якоїсь тривоги він виявляє своє рицарство тим, що тримається позаду, прикриваючи втечу своїх дам. Насправді, цей рицар ласолюбний турок, що плаває по водяному світу, завжди оточений усіма втіхами та насолодами гарему. Контраст між цим пашею та його одалісками разучий він, звичайно, має найбільший для левіафана зріст і товщину, а дами, навіть цілком дорослі, мають вагу не більшу, ніж третина ваги пересічного самця. Справді, супроти самців вони просто таки тендітні. Обсяг їхнього стану, наважуся сказати, не перевищує шести ярдів. Одначе, ніде правди діти, загалом вони мають спадкову схильність до ембонпоган. Дуже цікаво спостерігати цей гарем та його владаря під час їхнього лінивого вештання по морю. До стоту, як великосвітські нероби, вони, живучи постійному дозвіллі, тільки й знають шукати розмаїття. Їх можна зустріти на екваторі в розпалі тамтешнього пасовичного сезону, а туди вони, можливо, тільки бремандрували, провівши літо в морях півночі й таким чином уникнувши докучливої літньої спеки та духоти. А коли до схочу нагуляються по екваторіальному променаду, тоді вони вирушають у східні води, щоб перебути там оксамитовий сезон і знов уникнути кліматичних крайнощів. Безтурботно відбуваючи одну з таких мандрівок, наш вельможний пан Кашалот тільки но помітить щось підозріле, зразу починає пильно наглядати за своєю чарівною родиною. Коли дорогою стрінеться якийсь мадмі розухвалий молодий левіафан і наважиться по-приятельському наблизитись до котроїсь із дам, наш ревнивий паша накидається на нього як несамовитий і проганяє його геть. І справді, хіба годиться дозволяти таким безпринципним молодим гульвісам порушувати святість родинного щастя? Та хоч би що робив той Паша, а він не здатен устерегти своє подружнє ложе від якогось найнастирливішого лотаріо, бо ложе в усіх морських створінь, на жаль, спільне. Як на суходолі через дам часто відбуваються найжахливіші двобої між їхніми поклонниками-суперниками, так само й між китами бувають сутички не на життя, а на смерть, і все через ніжні почуття. Кашалоти фехтують своїми довжелезними нижніми щелепами, часом счіплюючись ними намертво, і таким способом силкуються довести свою вищість, як олені, що в бою счіплюються гіллястими рогами. Не в одного впольованого кашалота знаходили глибокі шрами від таких сутичок: цілі борозни на голові, зламані зуби, понадкушувані плавці, а інколи навіть звикнуті щелепи й перекривлені пащі. Та якщо порушник родинного щастя відразу після першого ж наскоку володаря гарему кидається на втікача, тоді буває дуже цікаво спостерігати цього володаря. Він обережно впихає свій величезний тулуб поміж самиць і якийсь час розкошує там, дражнячи танталовими муками юного лотаріо, мов побожний Соломон, що ревно славить Бога посеред тисячі своїх наложниць. Коли поблизу видно інших китів, китобої рідко нападають на такого султана, бо вони, ці султани, занадто щедро розкидаються своєю силою, а тому не бувають дуже жирні. Що ж до синів і дочок, яких вони пускають у світ, то ці сини і дочки мусять давати собі раду самі, чи принаймні тільки з материною допомогою. Бо, як і багато інших всеїдних мандрівних коханців, що їх можна б тут назвати, наш вельможний пан Кашалот не дуже любить дитячу кімнату, хоч любові до будуару йому не бракує». І таким чином, як завзятий мандрівник, він зоставляє по всьому світу безіменних нащадків, і кожен з тих нащадків для нього чужинець. Проте свого часу, коли запал молодості пригасає, а літа й хандра прибувають, коли надходять години поважних роздумів, одне слово, коли пересиченого султана опановує втома від життя, тоді на місце любові до прекрасної статі приходить любов до спокою та доброчесності. І наш турок вступає в пору безсилля, жалів та схильності до повчань». Він зрікається гарему, розпускає його і, обернувшись на бездоганно порядного старого буркуна, плаває далі по всіх меридіанах і паралелях у самоті, мурмочучи молитви та остерігаючи молодих левіафанів перед хибними кроками в інтимному житті. Оскільки китобоє називають той гарен школою, то господаря тієї школи слід називати вчителем. І те, що він, сам ту школу пройшовши, потім вирушає блукати по світу не для того, щоб насаджувати принципи, які засвоїв там, а навпаки, для того, щоб доводити їхню нерозумність, не дуже личить йому, хоча й тут можна вбачити чудовий сатиричний мотив». Його титул учитель здавалось би, цілком природним чином походить від назви даної самому гаремові, але дехто висловлює припущення, ніби той, хто перший назвав його так, напевне читав мемуари відока і знав, яким саме вчителем був той знаменитий француз і які таємні уроки давав він декотрим своїм ученицям. Таке саме відособлення й усамітнення, в які втікають учителі, доживши до похилих літ, характерний для взагалі всіх старих кашалотів. Майже завжди кит-оденець, так називають самотніх левіафанів, виявляється старим китом. Як шановний сивобородий Даніель Бун, він не хоче мати поруч себе нікого, крім самої природи. Її він обирає собі за дружину в дикій пустелі вод, і це таки справді найкраща дружина, хоч вона й таїть у собі так багато похмурих таємниць. Згадані ще школи другого типу, що складаються з самих молодих і дужих самців, зовсім не схожі на школи гареми. Бо самиці кашалота завжди бувають дуже несміливі. А молоді самці або сорокабарильні бики, як називають їх китобої, це найбільші забіяки серед усіх левіафанів. І в промислі вони мають славу найнебезпечніших після отих дивовижних, сивоголових, попелястих старих китів, які трапляються інколи і які будуть битися з вами за пекло, мов диявол, роздратований болючою подагрою. Школи сорокабарильних биків більші, ніж школи гареми. Наче гурти молодих студентів коледжу, задиракуватих, жадібних до розваг та розбечених, вони гасають по світу так зухвало та відчайдушно, що жоден обачливий страховий агент не схотів би їх застрахувати, так само як і першого ліпшого бешкетника з Ієля чи Гарварда. Проте вони незабаром кидають це гультяйство і, дорівши десь так до трьох чвертий повного зросту, розлучаються й поодинці вирушають шукати впорядкованого життя, тобто гарему. Ще одна різниця між школами самців і самиць навіть краще характеризує обидві статі. Коли вам трапиться загарпунити сорокабарильного бика, всі товариші кидають його, бідолаху, на призволяще. А як загарпунити самицю з гаремної школи, то її подруги плаватимуть круг неї, виявляючи всі ознаки стурбованості, і можуть загаятись біля неї доти, доки самі стануть жертвами. 89. Пійманий кит і нічий кит Згадка про сигнальні тички та прапорці в передостанньому розділі призводить до необхідності пояснити деякі закони і правила китоловства, бо сигнальний прапорець можна вважати головним символом і знаком цього промислу. Часто трапляється, що коли кілька суден крейсують разом, кит, загарпунений одним судном, утікає, і кінець кінцем його добуває інше судно. Сюди можна непрямо віднести й багато всяких аналогічних випадків, суть яких зводиться до того самого. Наприклад, після трудної і небезпечної погоні китобої вбивають китай, пришвартовують його до судна, але в бурю туша може відірватися, її занесе хвилями кудись далеко, а там її підчепить інший китолов і спокійнісінько пришвартує до свого борту, не ризикувавши ні людськими життями, ні навіть гарпунними линвами». Тому між китобоями часто виникали б дуже прикрі і гострі конфлікти, якби не існувало жодного загального, універсального, незаперечного закону, писаного чи неписаного, який може бути прикладений до всіх подібних випадків. Здається, єдиний офіційний кодекс китоловства, затверджений законодавчою владою, був той, що уклали голландці, його видали Генеральні Штати 1695 року. Та хоч жодна інша нація не має писаних законів, які регламентували б китобійний промисел, американські китобої стали в цій справі своїми власними законодавцями і правознавцями. Вони створили систему законів, яка перевершує стислістю і вичерпністю пандекти Юстініана і постанови Китайського товариства боротьби зі стромлянням носа не в своє діло. Так. Ці закони можна б награвірувати на фартингу королеви Анни або на буріці гарпуна й носити, почепивши на шию. Такі вони короткі. Пійманий кит належить тому, хто його піймав. Друге. Нічий кит є законною здобучою того, хто найскоріше вполює його. Проте цьому майстерно складеному кодексові часто вадить саме ота його чудесна стислість, бо через неї він потребує грубезного тому коментарів, що пояснювали б його. По-перше, що таке пійманий кит? Живий чи мертвий кит технічно може вважатися пійманим, якщо він сполучений з судном або човном, де є команда в складі хоч би однієї людини, за допомогою будь-якого засобу, що над ним та команда має влада. Шогли, весла, дев'ятидюймового троса, телеграфного провода чи, бодай, павутинки. Байдуже! Так само кит технічно вважається пійманим, якщо він має на собі сигнальний прапорець чи ще якийсь загальновизнаний знак володіння, бо сторона, яка встановила той знак, тим самим прямо заявила про свою спроможність будь-коли пришвартувати його до свого борту, а також про свій намір зробити це. Такі наукові коментарі до цього кодексу. Але коментарі самих китобоїв часто полягають у брутальних словах і ще брутальніших вчинках, таких собі «коках-лілтонах» навкулачки. Правда, найчесніші і найпорядніші китобої завжди рахуються з особливими випадками, коли захопити кита, якого переслідувало або вбило інше судно, було б кричущою й обурливою несправедливістю. Та не всі мають таке делікатне сумління. Років з 50 тому в англійському суді розглядалася дуже цікава справа про незаконне привласнення кита. Позивачі скаржилися, що вони після довгої й важкої погоні за китом у північних морях спромоглися його загарпунити, але врешті, рятуючи своє життя, мусили пожертвувати не тільки линвою, а й вельботом, а потім відповідачі, команда іншого судна, стрівися з тим китом, загарпунили його, вбили, захопили і кінець кінцем заволоділи ним на очах у позивачів. А коли ті запротестували, капітан відповідачів клацнув пальцями перед носом у позивачів і запевнив їх, що задля більшої слави свого подвигу забере собі ще й їхню линву, гарпун і вельбот, який у ту хвилину, коли кита вбито, був припнутий до нього. І тепер позивачі жадали, щоб їм повернули вартість їхнього кита, линви, гарпуна і вельбота. Адвокатом відповідачів був містер Ерскін, суддею «Лорд Еленборо». Виступаючи, дотепний Ерскін проілюстрував свою позицію, згадавши недавню судову справу одного добродія, який дуже довго намагався приборкати розпусну вдачу своєї дружини, але, нічого не домігшися, покинув її на хвилях життєвого моря та через кілька років пошкодував за тим і розпочав справу, щоб вернути дружину до себе. Ерскін виступав тоді на її боці і виграв процес, заявивши, що, звісно, цей добродій колись загарпунив був ту даму і піймав її, та врешті відпустив через те тільки, що вона занадто сильно рвалася у глиб своєї розпусти. Але, хай там як, він відпустив таки її, отже вона стала нічиїм китом. І коли інший у друге загарпунув її, вона стала власністю цього іншого разом з будь-якими гарпунами, що, може, стриміли в ній здавна. І ось тепер Ерскін заявив, що приклади цього кита і тієї дами взаємно ілюструють один одного. Вислухавши, як належить і ці докази, і контрдокази супротивної сторони, високовчений суддя розв'язав справу дуже мудро. Вельбота він присудив позивачам, бо вони покинули його, аби тільки врятувати своє життя. Що ж до спірного кита, гарпунів і линви, то вони дісталися відповідачам. Кит тому, що в ту хвилину, коли вони добули його, він був нічиїм китом, а гарпуни й линва тому, що кит утік із ними, а отже, став їхнім власником, і через це той, хто вполював його потім, набув право і на них. А кита вполювали відповідачі, отже, вище згадані предмети мають належати їм. Звичайна людина, обміркувавши цю постанову високовченого судді, можливо, знайде заперечення. Та коли докопатися до найглибшої суті справи, то два великі принципи, встановлені двома наведеними вище законами китоловства і застосовані та роз'яснені лордом Елен Боро ці два принципи щодо кита пійманого і кита нічийого, коли подумати, лежать у підвалинах усієї людської юриспруденції. Бо, попри всі хитромудрі, пишно різноблені візерунки. Храм Закону, як і храм філістимлян, стоїть тільки на двох опорах. Хіба не в усіх на устах прислів'я «володіння – половина права», тобто байдуже, яким способом те володіння набуте. Але часто володіння становить не половину права, а все право. Що таке робочі руки й душі російських кріпаків або наших чорних рабів, коли не пійманий кит, усе право на якого полягає в володінні ним? Що таке остання вдовина лепта для зажерливого домовласника, коли непійманий кит? І що таке о той мармуровий палац неспійманого злодюги, як непійманий кит? Он же й сигнальний прапорець, табличка на дверях? І що таке грабіжницький процент, який дере банкір Мардохей в бідолашного банкрута Горопахи, коли той позичає в нього гроші, аби врятувати родину від голодної смерті? Що таке той процент, коли непійманий кит? І що таке щорічний прибуток у 100 тисяч фунтів стерлінгів, який стягує архієпископ Спасайдужський із нужденного шматка хліба з сиром сотень тисяч згорбатілих від тяжкої праці трударів, хоч їм і без архієпископової допомоги забезпечене царство небесне? Що таке ті кругленькі 100 тисяч фунтів, коли не пійманий кит? І що таке спадкоді містечка та села Ясновельможного герцога, коли не пійманий кит? І що таке бідна Ірландія для грізного гарпунника Джона Буля, як непійманий кит? І що таке Техас для отого апостольського списника брата Джонатана, коли непійманий кит? А як зважити все це, то хіба володіння не є єдиним правом? Та коли доктрину пійманого кита можна застосувати майже всюди, то споріднена доктрина нічийого кита має ще ширше поле прикладання. Вона справді всесвітня й універсальна. Чим була Америка в 1492 році, коли не нічиїм китом, у якого Колумб застромив сигнальну тичку, привласнивши його для своїх коронованих господаря й господині? І чим була Польща для російського царя, а Греція для Туреччини, а Індія для Англії? І чим нарешті стала тепер Мексика для Сполучених Штатів? Усе це нічиї кити. А що таке права людини і всесвітні свободи, як не нічиї кити? І що таке уми й думки всіх людей, як не нічиї кити? І що таке релігійні принципи тих людей, як не нічиї кити? І що таке для хвальковитих жонглерів словами думки мислителів, як не нічиї кити? І що таке вся наша земна куля, як не нічиї кит? І що таке ти сам, читачу, коли не нічиї кит, а водночас пійманий кит? 90. Голови чи хвости? Дебалена Веро, Суфічит, Сірекс, Хабет, Капут, Етреджіна, Каудам. Брактон. Книга третя, розділ Г. Ця латинська фраза з книжки про закони Англії разом з її контекстом означає, що з усіх китів, упольованих біля узбережжя цієї країни, король, як почесний гарпунник, має одержати голову, а королеві треба шанобливо піднести хвіст. Цей поділ у випадку кита дуже нагадує розрізання яблука на дві половинки, бо в кита між головою і хвостом, власне, немає нічого. А оскільки цей закон у видозміненій формі зберігає в Англії свою чинність і донині, і оскільки він з багатьох поглядів є дивним відхиленням від загального закону про пійманого і нічийого китів, ми йому присвячуємо тут окремий розділ за тим самим принципом, який примушує англійські залізниці витрачатись на окремий вагон, спеціально утримуваний для подорожування королівської родини. Насамперед, аби дати цікавий доказ того факту, що вище згаданий закон і досі чинний, я опишу для вас одну подію, яка сталася близько двох років тому. Якимсь чесним морякам з Дувра чи Сендвіча, чи ще котрогось із п'яти портів, після трудної погони, пощастило вбити й витягти на берег добрячого кита, якого вони вистежили в чистому морі. А п'ять портів, по чи цілком, підлягають юрисдикції якогось там полісмена чи приставу, що має титул лорда-наглядача. Цю посаду надає йому безпосередньо король, і, гадаю, всі стягувані з території п'яти портів королівські прибутки офіційно дістаються йому. Деякі автори називають цю посаду чистісінькою санекурою, та це неправда. Адже часом лорд наглядач покладає чимало трудів на загрібання тих прибутків, які стають його власністю головним чином завдяки тому, що він їх загрібає. Так ось наші бідні моряки, засмалені сонцем, обвітряні босі, позакачувавши холоші вище колін і світячи худими литками, на силу-на силу витягли того кита на сухе і вже тішилися, що вторгують добрих півтораста фунтів за коштовний лій та китовий вуз і вже в уяві попивали з дружинами запашний чай, що так рідко буває в них, або цмулили з приятелями добрий ель за ті грушики, які мали припасти на пай кожному. І раптом до них підходить якийсь високовчений і вельми благочестивий та милосердний добродій з томом Блекстона під пахвою, кладе руку на китову голову і каже «Руки геть, панове. Цей кит – пійманий кит! Я конфіскую його, бо він належить лордові наглядачеві!» На ті слова бідні моряки, сповнені суто англійської, змішаною зі страхом шаноби, не знали, що відповісти. Вони почали енергійно чухати по тилиці, з жалем позираючи то на кита, то на незнайомця. Та це нічогісінько не дало їм і ні трохи не пом'якшило жорстокого серця високовченого добродія з Томом Блекстона під пахвою. Нарешті один з них, таки вичухавши з голови якусь думку, наважився заговорити. «Вибачте, сер, а хто такий лорд-наглядач? Герцог! Але ж герцог не добував цього кита! Кит належить йому!» А ми так намучились і життям важили і втратились, а тепер усе це має піти в кишеню герцогові, і ми нічого не матимемо за всю свою працю, тільки пухирі на долонях. Кит належить йому. А що той герцог такий бідний, що мусить отаким безсоромнім способом добувати собі на шматок хліба? Кит належить йому. А я ж сподівався зі свого паю трохи помогти старій матері, вона в мене лежить прикута до ліжка. Кит належить йому. А може з герцога вистачить чверті або половини? Кит належить йому. Коротше кажучи, кита конфіскували, продали, і гроші дістались його ясновельможності герцогові Велінгтонові. Один чесний священник із того міста, подумавши, що дехто може глянути на цю історію під якимсь незвичайним кутом і побачити її в не дуже принадному світлі, така можливість, хоч яка мізерна, все ж таки існувала. Написав його ясновельможності шанобливого листа, в якому просив уважно розглянути справу тих нещасливих моряків. На це ясновельможний герцог відповів вельме посутньо, обидва листи були опубліковані, що він уже зробив це і одержав гроші, а велебному отцеві буде дуже вдячний, коли той надалі утримається від стромляння носа не в свої справи. Невже таки він, ще досить бойовий старий ган, стоїть на розі трьох королівств і стягує собі з усіх же братську милостиню? Ми охоче визнаємо, що в даному випадку гадане право герцога на кита було дароване йому монархом. Одначе тоді треба спитати, на якій підставі сам той монарх первісно набув такого права. Самий закон ми вже наводили, але Плауден наводить і його обґрунтування». Він пише, що добутий таким чином кит належить королю й королеві з огляду на його надзвичайну цінність. І наймудріші коментатори завжди визнавали, що в таких справах цей аргумент цілком переконливий. Але чому король має одержувати голову, а королева – хвіст? Поясніть, но панове правознавці. У своєму трактаті «Золото королеви» маються на увазі гроші їй на шпильки. Один давній автор і член суду королівської лави, 142, такий собі Вільям Прін, 143, міркує так. Хвіст припадає королеві, щоб забезпечити її гардероб китовим вусом. Ці слова написані тоді, коли пружний чорний вус гренландського або справжнього кита широко вживався для жіночих корсетів. Але ж той вус у кита зовсім не в хвості, а в голові, і це дуже прикра помилка в такого тямущого правника, як Прін. Та й не русалка ж королева, щоб підносити їй хвіст. Тут може таїтись якась алегорія. Англійські автори-провознавці титулують королівськими двох риб – китай-осетра. Обидва вони з певними обмеженнями є власністю корони і становлять номінально десяте джерело регулярних прибутків короля. Мені невідомо, щоб іще якийсь автор про це згадував, але логіка підказує висновок, що й осетра треба ділити так, як кита. Королюхай дістається надзвичайно тверда й еластична голова, характерна для цієї риби. З погляду символіки це можна дотепно обґрунтувати якоюсь гіпотетичною спорідненістю. Отже, здається, все має свою причину, навіть закони. Пеквод зустрічає пуп'янок троянди. Порпатись у нутрощах того кита шукати там амбри було неможливо, перешкоджав нестерпний сморід. Сер Т. Браун. Поширені помилки. За тиждень чи два після останнього нашого полювання, про яке я розповів, ми тоді повільно пливли сонним, сповитим у імлу випарів опівденним морем. Численні носи на палубі пеквода виявились пильнішими, ніж три пари очей на його щоглах. З моря потягло якимсь дивним, не дуже приємним запахом. «Можу закластись на що завгодно», – сказав Стаб, – «що десь тут недалечко є кілька тих китів, котрим ми начепили волокуші. Я так і думав, що незабаром вони попливуть килем до гори». Невдовзі імла попереду розійшлась, і ми побачили вдалені китобійне судно. Згорнені вітрила свідчили, що воно з якою здобучу. Підпливши ближче, ми розгледіли на його щоглі французький прапор, а з того, що над ним клобочилася хмара морських птахів-стерв'ятників, які описували в повітрі кола, шугали вниз і злітали вгору, можна було здогадатися, що кит, якого там білують, пухлий, за висловом китобоїв, тобто кит, що здох у морі своєю смертю і плавав на воді, не належачи нікому». Неважко здогадатися, який сморід розходиться від такого кита, гірший, ніж той, що висить над асирійським містом під час моровиці, коли живі не встигають ховати мертвих. Багатьом китобоям цей сморід здається таким нестерпним, що ніяка жадоба зиску не примусить їх швартуватися до такого кита. Одначе, знаходяться й такі, що не погребують ним, дарма, що лій, витоплений з таких китів, має дуже низьку якість і анітрохи трохи не схожий на трояндову олію». Хоч вітер ледве повівав, ми підпливли ще ближче і побачили, що французький корабель має Китай коло другого борту, і той другий кит, здавалося, розпускав ще міцніші аромати. Справді, це виявився один із тих китів, що наче зовсім висихають і врешті здихають від якоїсь таємничої хвороби, згубного проносу чи то нетравлення, яка зоставляє їхні смертні останки в стані цілковитого банкрутства, тобто без найменших слідів жиру. Проте у відповідному місці ми з вами побачимо, що досліджені китобої ніколи не відвернуть носа від такого кита, хоч би вони обминали пухлих китів десятою дорогою». Пеквод уже підплив так близько до француза, що стаб присягався. Він упізнає держало на своєї лопатки, що заплуталася в линвах, які обмотали хвіст одного з китів. Ото славний китолов, глузливо сміявся він, стоячи на носі пеквода. Шакал нещасний. Я давно знаю, що ці французькі жабаки нікудишні китобої. Бува хвиля хлюкне вгору бризками, а вони вже спускають вельботи, бо думають, ніби то кашалотів фонтан, а часом виходять зі свого порту з повним трюмом лойових свічок у ящиках та коробка зі щипцями знімати нагар, бо наперед знають, що не добудуть вою й стільки, аби намочити гніди для капітанової лампи. Так, усе це ми знаємо, але ви погляньте, цей жабак підібрав наші покидьки, цебто кита з волокушею, та ще й обшкрібає сухе маслача о тому дорогоцінному кістякові, що його десь підчепив. «Бідолаха! Чуєте? Пустіть хто капелюха по колу, скинемось та подаруємо йому трохи лою замість милостині. Бо той лій, що він натопить із пухляка, не годитиметься й для того, щоб у в'язниці ним світити, чи хоч би в камері смертника. Ну, а що до того другого кита, то, мабуть, якби наші три щогли порубати, з них би більше лою натопилося, ніж з отого оберемка кісток». А втім, як подумати, в ньому може знайтися щось куди дорожче залій. Так-так, амбра! Цікаво, чи наш старий про неї думав. Бо це таке діло, що варто спробувати. Так, я зараз візьмуся. І він пішов на юд. На той час вітер зовсім улігся, і пеквод хід не хід, опинився, як у пастці серед того смороду. На втечу можна було сподіватись тільки коли повіє вітер. Вийшовши з каюти, стаб скликав команду свого вельбота та й рушив на ньому до французького корабля. Пропливаючи перед його носом, він завважив, що, згідно з вигадливим французьким смаком, верхня частина форштевня вирізлена в подобі величезної схиленої стеблини, пофарбованої зеленим і втеканою то там, то там мідними цвяхами-колючками. А на самому верху та стеблина закінчувалася симетрично скрученою гуглею яскраво-червоного кольору. На верхніх дошках носової обшивки блищали великі позолочені літери Бутон де Роз, тобто пуп'янок троянди. Така була романтична назва цього ароматичного корабля. Хоча Стаб не розумів слова бутон, але слово роз в сполученні з червоною гуглею на верху форштевня досить ясно розкрило йому зміст назви. «Дерев'яний пуп'янок, га?» – гукнув він, держачись рукою за ніс. «Гарний куп'янок, нічого не скажеш, а пахне як, Господи Боже!» Щоб безпосередньо порозумітися з французькими китобоями, йому довелось завернути за ніс корабля до його правого борту, підпливти до пухлого кита і говорити через його спину. Підпливши туди і не віднімаючи руки від носа, він загорлав. А гей, бутон де роз, є там у вас у бутон де розів хто такий, щоб тямив по англійському? Є, відгукнувся над фальшборту якийсь моряк з виразним акцентом уродленця острова Гернсі, що виявився старшим помічником капітана. То скажіть мені, мій бутон де розовий пуп'янко, чи ви бачили білого кита? Якого, якого? Білого кита, кашалота, мобідіка, бачили його? Зроду не чув про такого кита. Кашалот бланк? «Білий кашалот? Ні, не знаю». «Ну, дарма. Бувайте поки що. Я за хвильку повернуся». Швидко повислувавши назад до пеквода і побачивши, що Ахав стоїть на юті, зіпершись на фальшборт і чекає його рапорту, він склав долоні рупором і гукнув. «Ні, сер, ні». Тоді Ахав зник у каюті, а стаб повернувся до французів. Тепер він побачив, що в гернсійця, який тим часом переліз на помісток за бортом і орудував фленшерною лопаткою, надіто наніс якийсь капшучок. «Що з вашим носом, чуєте?» – спитав Стаб. «Зламали?» «Та я б волів зламати його, а ще краще – зовсім не мати», – відгукнувся старший помічник, видно, не дуже захоплений своєю роботою. «А ви чого за носа держитесь?» Е, то я так. Він у мене восковий, і я мушу його притримувати. Гарний деньочок, правда? Повітря, як у садку. Киньте нам букетик, чуєте? Бутон де роз!» «Якого біса вам тут треба?» – рантом скипівши, загорлав гернсієць. «О, не варто гарячитись, бо й так гаряче». О, в тому ж той лихо, якби було холодніше. Еге, якби цих китів у лід покласти. Чого ви їх не покладете в лід, поки білуєте, га? Та годі жартувати. Ви знаєте, по п'яночку, що це безглузде діло добувати ліс таких китів. Он з того висхлого, ви й півсклянки не натопите. «Знаю, не згірше за вас, та наш капітан, бачте, не вірить мені. Це в нього перший рейс, досі він держав фабрику одеколону. Та підніміться до нас, може він вам повірить, як не мені, і тоді я викручуся від цієї брудної роботи». «Радий прислужитися вам, друже мій любий», – підхопив стаб і вмить видерся на палубу. Там перед його очима постала досить химерна картина. Матроси в червоних вовняних шапочках із китичками на маківці ладнали важкі розбиральні талі, щоб білувати китів. Та працювали вони досить мляво, зате говорили дуже шпарко і були, як видно, не в найкращому настрої. Усі їхні носи задирались угору, наче бушприти. Раз по раз вони подвоє кидали роботу і дерлись на вершечки щогл ухопити свіжого повітря. Деякі, боячись зарази, час від часу вмочували жмутки клочча в кам'яновугільну смолу, а тоді нюхали їх. Інші, пообламувавши цибухи люльок майже біля самої чашечки, завзято пахкали тютюновим димом, так що той дим майже весь час заповнював ніздрі. Стаба приголомшив цілий град гнівних вигуків, що сипонув з капітанської рубки на кормі, а глянувши в той бік, він побачив у прочинених зсередини дверях чиєсь розлючене обличчя. То було обличчя корабельного лікаря, який після довгих і марних протестів проти тогоденної роботи забився в капітанську рубку – «кебінет», як він називав її, аби сховатись від зарази, проте й досі не міг утриматись від благальних або обурених вигуків. Завваживши все це, Стаб сповнився певністю, що задум його вдалий, і, обернувшись до гернсійця, трохи погомонів з ним. Його співрозмовник виливав своє обурення капітаном, цим зарозумілим невігласом, що втяг їх у таке незапахуще і неприбуткове діло. Хитрими запитаннями Стаб вивідав, що його співрозмовник і не здогадується про можливість знайти амбру. Тому і сам він навіть не заїкнувся про неї. Але загалом говорив з гернсійцем дуже щиро і дружньо, так що вони вдвох незабаром зліпили невеличкий план, як обвести круг пальця капітана і водночас поглузувати з нього. Але так, щоб у нього не виникло навіть тіні сумніву щодо їхньої щирості. Згідно з цим невеличким планом, гернсієць мав, прикриваючись роллю перекладача, наговорити капітана, від чого лишень захоче, ну а стаб плестиме будь які нісенітниці, що спливатимуть йому на язик під час розмови. На ту хвилину обрана ними жертва вийшла зі своєї каюти. То був невисокий смаглявий чоловік, трохи надміро витончений, як на морського капітана, з великими вусами і баками. Він мав на собі червону велветову жилетку, з кишеньки на якій звисав ланцюжок від годинника з брелоками-печатками. Ось цьому добродієві Гернсієць дуже чемно відрекомендував Стаба, а тоді зразу почав демонстративно вдавати, ніби перекладає йому Стабову мову. «Що йому сказати зразу?» – спитав він Стаба. «Ну, скажіть йому», – відповів Стаб, розглядаючи вилветову жилетку та брелоки. «Скажіть йому для початку, що він мені здається трохи схожим на малу дитину, а втім я в таких справах кепський суддя». Мосьє, він каже, обернувшись до капітана, заджерготів по французькому старший помічник. Він каже, що тільки вчора їхній корабель зустрів інше судно, на якому капітан, старший помічник і шестеро матросів померли, заразившись якоюсь галячкою від пухлого кита, що його вони пришвартували до свого борту. Почувши це, капітан здригнувся і почав жадібно домагатися подробиць. «Ну, що далі?» – спитав гернцієць Устаба. «Що ж, як він на мої слова не образився, то ще скажіть йому, що тепер, коли я добре роздивився його, я впевнився, що він годиться в капітани Китолова не більше, ніж мавпа з острова Сантьяго. Так, справді, скажіть йому, що він схожий на Павіана». «Мосьє, він запевняє і присягається, що другий кит, отой висхлий, ще небезпечніший за пухляка. Одне слово, мосьє, він заклинає нас покинути цих китів, коли нам життя дороге». Капітан прожогом кинувся на ніс корабля і гучним голосом наказав матросам облишити піднімання розбиральних талів і негайно порозчіпляти та порозв'язувати ланцюги та линви, які тримали обидва трупи колобортів. «Ну, а тепер що?» – спитав гернцієць, коли капітан вернувся до них. «Дайте подумати. Ага, скажіть йому. Так, так, тепер скажіть йому, що я його пошив у дурні. Та може, – тихо додав він сам до себе, – може і ще когось. Він, кажемо, є, що був дуже радий прислужитися нам». Почувши це, капітан запевнив, що це вони, тобто він сам і його помічник, мають йому дякувати. А на закінчення запросив Стаба до своєї каюти розпити пляшку бордо. Він хоче випити з вами покелешку вина, пояснив перекладач. Подякуйте йому від щирого серця, але скажіть, що це супроти моїх принципів – пити вино з людиною, яку я пошив у дурні. Так, скажіть йому, що я вже мушу попрощатись. Він каже Мосьє, що принципи не дозволяють йому пити вино. Та коли Мосьє хоче ще трохи пожити на світі і спожити своє бордо, то нехай краще спустить на воду всі чотири вельботи та відбуксирує судно як найдалі від цих трупів, бо в такий штиль хвиля їх самих не віднесе. На той час Стаб уже переліз через фальшборд, а спустившись у свій човен, гукнув Гернсійцеві, що в нього є у вельботі довга буксирна линва, і він у міру своїх сил допоможе їм відтягти геть від судна легшого кита. Французи спустили вельботи і почали буксирувати корабель в один бік, а добродійник Стаб потяг свого кита в другий, демонстративно випустивши з корми надзвичайно довгу буксирну линву. Незабаром знявся вітер, і Стаб удав ніби кидає трупа, а французи, піднявши вельботи, скоро відпливли далі. Пеквод теж зрушив з місця і за хвильку опинився між ними і стабовим човном. Тоді стаб швидко підігнав човна до трупа і, гукнувши на пеквод, що він збирається робити, зразу заходився пожинати плоди своїх неправедних хитрощів. Ухопивши гостру лопатку, що була в човні, він почав вирубувати в боці кита трохи позаду бічного плавця чималу діру. Здавалося, ніби він копає там, у морі, якийсь погріб. А коли нарешті лопатка стукнулась об сухі ребра, це було так, наче він докопався до стародавнього римського череп'я, похованого сторіччями в жирній англійській глині. Команда Вельбота в гарячкому збудженні хапливо допомагала своєму старшині, виявляючи нетерплячку гідну шукачів золота. І весь час довкола них із пронизливим криком плавали, пірнали, виринали, билися незліченні морські птахи. На стабовому обличчі вже проступав розчарований вираз, тим більше, що жахливий сморід дедалі густішав, коли раптом крізь саму гущу цього страшного смороду пробилась тоненька струминка приємного аромату, що текла крізь потопну дотних випарів, не розчиняючись у них, як ото вода однієї річки, ще довго після її впадіння в іншу річку, тече окремо, не змішуючись із її водою. «Є, є!» – гукнув зраділий стаб і штрикнув лопаткою в щось, заховнувся у тих підземних глибинах. Скарб, скарб, кинувши лопатку, він застромив у діру обидві руки і витяг пригорщу якоїсь маси, схожої на визріле вінзорське мило або на жирний цяткуватий старий сир, дуже масної й запашною. Жовто-попеляста на колір, вона легко вминалась під натиском пальця. Той була, друзі мої, о та сама амбра, що за одну її унцію в будь-якій аптеці треба заплатити золоту гінею. Стаб витяг шість пригорщ її, а ще більше неминуче пропало в морі. Можна було б добути значно більше, якби нетерплячий Ахав не кричав стабові з палуби, щоб той швидше вертався зі своєю командою на корабель, а ні, то Пеквод розпрощається з ними. 92. Амбра Ця амбра – дуже дивна речовина і такий важливий предмет торгівлі, що 1791 року в Британській палаті громад вислухали доповідь про неї якогось капітана Гроба, нентакітця родом. Бо в ті часи, та, власне, ще й донедавна, справжня природа і походження цієї речовини було таємницею для науки. Французи називають цим словом дві різні речовини – власне амбру – амбри-гріз, тобто сіра амбра, і бурштин – амбре-жовн, тобто жовта амбра. Але між цими двома речовинами нема нічого спільного. Адже бурштин, хоча його й знаходять часом на морському березі, викопують також із землі дуже далеко від моря, тоді як власне амбру знаходять тільки в морі. Крім того, бурштин тверда, прозора, ламка речовина без жодного запаху, з якої виробляють мундштуки до люльок, намисто та інші оздоби, тоді як амбра м'яка, воскоподібна і має такий приємний пряний запах, що її дуже широко використовують у виробництві парфумів, ароматичних свічок, пудри для волосся та помади. Турки її вживають і в кулінарії, а також носять до меки з тією самою метою, з якою до собору святого Петра в Римі приносять росний ладан. Деякі виноторговці кладуть невеличку дозу амбри до червоного бордошкого вина, щоб іще поліпшити його букет. І хто подумав би, що такі вишукані дами та кавалери тішаться пахощами речовини, добутою з огидних нутрощів хворого кита? Але так воно є. Дехто вважає амбру причиною, а дехто – продуктом розладу травлення в кашалота. Як можна вилікувати такий розлад, важко сказати. Хіба що дати китові 3-4 повні вельботи проносних пігулок, а тоді кинутися в розтіч, як розбігаються робітники, що висаджують порохом у повітря скелі. Я забув сказати, що в тій амбрі ми знайшли якісь тверді кружальця, маленькі, тверді, наче кістяні. Стаб спершу подумав, нібито гудзики від матроських штанів, але потім виявилося, що то просто кісточки з маленьких кальмарів, забальзамовані таким чином. Скажіть, чи не знаменний той факт, що цю нетлінну запашну амбру знаходять у самому осередді тління й розпаду? Згадайте оті слова про тління і нетління в посланні апостола Павла до Корінфян слова про те, що ми сіємось у неславі, а в славі встаємо. І так само знайдіть у своїй пам'яті висловлювання Парацельса про те, з чого утворюється найкращий мускус. Не забувайте й того дивного факту, що не існує, мабуть, жахливішого смороду, ніж сморід тієї суміші, з якої починається виготовлення одеколону. Я був би радий закінчити цей розділ щойно висловленими закликами, але не можу, бо дуже хочу спростувати один закид, який часто висувають проти китобоїв. Те, що сказано тут про обох китів французького китолова, може в думці декотрих уже упереджених людей непрямо підтвердити той закид. Десь у цій книжці вже відкидалась огидна плітка, ніби професія китобоя наскрізь неохайна і брудна, але треба спростувати ще одне. Кажуть, ніби всі кити погано тхнуть. Звідки ж узялося це ганебне тавро? Я гадаю, що виникло воно тоді, коли з Гренландії до Лондона два століття тому прибуло перше китобійне судно. Бо північні китобої тоді, як і тепер, не витоплювали лою з китового сала в морі, як це завжди робили і роблять на китобійних суднах у Південних морях. Ні, вони ріжуть свіже сало на маленькі шматочки і крізь шпунтову дірку набивають його в великі барили. А тоді везуть його в такому вигляді додому, бо в тих льодовитих морях китобійний сезон дуже короткий, а шторми часті й сильні, тож інакше робити й не можна. А внаслідок цього, коли вони прибувають до гренландських доків, відкривають трюми і починають розвантажуватись під час розкопування тих китових кладовищ, там стоїть запах, більш-менш подібний до того, що знявся, коли розкопували старий лондонський цвинтар, щоб закласти там під відвалене пологового шпиталю, я гадаю, крім того, що це паскудне звинувачення проти китобоїв, навіяне почастий існуванням у давнину на Гренландському узбережжі голландського селища, яке називалося Шмеренбург чи Смеренберг. Цієї останньої назви вживає високовчений Тумман фон Сльота у своїй знаменитій праці про запахи, вичерпному довіднику з цього предмета. Як підказує сама назва, Смір, Жир, Берг, Громадити – це селище збудували для для того, щоб голландський китобійний флот мав де витоплювати лій, а не віз сало заради цього аж додому, до Голландії, то було згромадження печей, казанів та складів лою, і коли та фабрика працювала на повну потужність, запах там, звісно, стояв не найприємніший». Але корабля, що промишляє кашалотів у Південних морях, це зовсім не стосується. Протягом усього плавання, яке може тривати й чотири роки, для того, щоб набити трюм до верху барилами злоєм, там витрачають на саме витоплювання не більше 50 днів, а залитий у барило й зашпунтований лій майже немає запаху. Насправді для китів, чи то живих, чи то мертвих, коли з ними поводитися пристойно, зовсім не характерний поганий запах і впізнати нюх китобоя, як твердили в середні віки про євреїв, неможливо. Та як би кит міг не пахнути приємно, коли він здебільшого тішиться чудовим здоров'ям, багато рухається, завжди перебуває на дворі, хоча ніде правде діти і не весь час на свіжому повітрі. Я кажу, що помах китового хвоста над хвилями розпускає такі пахощі, немов то якась напахчена мускусом дама, прошелестіла шовками в теплій вітальні. Три. Чим же мені порівняти пахощі кашалота, як узяти до уваги його величину? Хіба з пишнотою того знаменитого слона, якого, оздобивши йому ікла самоцвітами і напахавши його мирою, вивели за браму якогось індійського міста, щоб ушанувати Олександра Великого? 93. Відренутий. Усього через кілька днів після зустрічі з французьким кораблем і з найменш визначним членом екіпажу Пеквода сталася як найвизначніша подія, до того ж як найприкріша. Та подія поставила перед очі досі такий буйно веселій і відчайдушній команді живий, невідступний прообраз тієї нещасливої долі, яка, може, судилася і їй. Треба сказати, що на китобійному судні не всі належать до складу вельботних команд. Кілька душ, так звані палубні, лишаються весь час на кораблі і виконують там усю потрібну роботу, поки човни переслідують кита. Загалом кажучи, ці палубні такі самі вправні й дужі моряки, як і ті, що сидять у вельботах. Та коли серед команди є хтось недолугий, кволий, недотепний чи боязкий, то він неодмінно буде палубним. Саме так сталося на пекводі з маленьким негром-юнгою на прізвисько Піп-Піп, чи скорочено Піп. Ви вже чули про нього. Згадайте його бубон у ту драматичну ніч, таку зловісно веселу. Зовнішньо Піп становив дуже гарну пару з пундиком, як вороний і білий поні, однакові на зріст, однакової будови, дібрані якимсь оригіналом у один запряг. Правда, невдаха Пундик був нудний і душевно тупуватий, зате Піп, хоч і надміру вразливий, у глибині був дуже життєрадісний і жвавий, отією симпатичною, добродушною жвавістю, такою характерною для людей його раси. Адже ніяка інша раса не вміє святкувати будь-які свята з такою легкою, буйною, невимушеною радістю. Для чорношкірих календар мав би показувати 365 четвертих липня і стільки ж новорічних днів на рік. І не усміхайтесь так, коли я скажу вам, що це чорношкіре хлоп'я було яскравою постаттю. Чорний колір теж має свою яскравість. Згадайте хоч би дзеркально-леснючий ебен, панелями з якого обшивають покої королів. Але Піп любив життя і все, що є в житті мирного і безпечного, а тому це сповнене страхіть ремесло, в яке він, хто зна чого й на що вліз, наче в пастку, жорстоко потьмарило його яскравість. Хоча, як ми забагом побачимо, вона потьманіла не назавжди, а підкінаць мала ще освітитися зловісними вогнями безумства і спалахнути в наших очах іще в десять разів ясніше за той природжений блиск, із яким він колись у рідній своїй Оленській окрузі штату Коннектикут, звеселяв не одну гулянку з музиками в співучий вечір на зеленому морішку і хвацьким гей-гоп обертав круглу чашу неба в обвішаний дзвіночками зорями бубон. Так само, хоча в ясному світлі дня діамант чистої води, на білій з голубими жилками шиї, променітиме здоровим блиском, та досвідчений ювелір, коли захоче показати вам той діамант у найефективнішому світлі, неодмінно покладе його на темне тло і освітить не сонячним промінням, а якимсь штучним газовим полум'ям. Аж тоді самоцвіт сяйне отим сліпучим сатанинсько-пишним вогнем. Аж тоді цей діамант, колись божественний символ кришталевих небесних сфер, заіскриться зловісно, наче викрадений з корони самого владаря пекла. Та вернімось до нашої історії. Сталося так, що під час добування амбри кормовий весляр стабового вельбота тяжко ушкодив руку і якийсь час не міг веслувати. На його місце тимчасово посадили піпа. Першого разу, попливши зі Стабом у погоню за китом, Піп, видимо, дуже нервувався, але, на щастя, того разу до нападу на кита не дійшло, отож для нього вся пригода обійшлася без ганьби, хоча Стаб, який пильно стежив за ним, згодом сказав йому, що треба зібрати в жменю всю свою відвагу, бо вона часто може виявитися потрібною. Та коли за другим разом вони таки наздогнали кита, короткими лопатками-гребками потиху підгреблись до нього близько і всадили в нього зазубрену крицю, кит, як звичайно, скинувся зляку, і удар хвостом припав по човну якраз під тією банкою, на котрій сидів бідолаха Піп. З несподіванки той схопився і у безтямному переляку вискочив з грибком у руках за борт, а вискакуючи, попав грудьми на ще не гарпунну линву, шарпнув її за собою і шубовснув у воду, обплутаний нею. В ту ж мідь загарпунений кашалот кинувся тікати, і линва натяглася. Бідолашний піп виринув серед піни перед носом вельбота, і його невблаганно потягло вперед линвою, що обвелася кілька разів круг його огруддя і шиї. Теж його стояв на носі човна, охоплений запалом гонитви, він ненавидів Піпа, як неприторенного боягуза. Вихопивши вельботи ніж із піхов, він підніс гостре лезо до линви, запитливо обернувся до стаба й гукнув: "Різати!" Сталося все це блискавично. Вся сценка тривала не більше як півхвилини. Посиніле піпове лице ніби промовляло: "Ріж, ради Бога!" Ріж, чорти б його різали, ревнув стаб, і кит був утрачений, а Піп урятований. Як тільки бідний малий негр отямися, команда Вельбота обсипала його докорами й лайкою. Спокійно давши цим безладним прокльонам розвіятись у повітрі, стаб сухо, по-діловому, але ще своїм звичаєм напівжартома, прокляв Піпа вже офіційно. А потім, неофіційно, дав йому чимало спасенних порад. Суть їх зводилась ось до чого. «Ніколи не вискакуй з човна, Піпе, хіба що...» Ну, а решта звучала досить розпливчасто, як і більшість порад, навіть наймудріших. Одне слово, девіз справжнього китобоя, звучить так – держися човна. Але бувають і такі випадки, коли «стрибай за борт» звучить іще краще. А далі став, не би сам, урешті зрозумів, що, даючи піпові такі щирі, чисті, нерозведені водою поради, полишає йому надалі занадто широку свободу вибору, стрибати чи не стрибати, і закінчив суворим наказом. Держися човна, Піпе, а то їй же Богу я тебе не підбиратиму, коли вискочиш. Це була б за велика розкіш – жертвувати китом через такого, як ти. Адже кит вартий тридцять разів стільки, як дали б за тебе в Алабамі, Піпе. Не забувай цього і більше не вискакуй. Цими словами Стаб, мабуть, не прямо натякнув на те, що хоч людина й любить свого ближнього, вона все ж таки є грошолюбною твариною, і ця риса в ній аж надто часто стає поперек дороги почуттю зичливості. Та всі ми під владою богів, і піп знову вискочив з вельбота. Сталося це за майже таких самих обставин, як і першого разу. Тільки на цей раз він не заплутався в линьві, і коли китер вонувся тікати, піп залишився позаду на хвилях, ніби загублена в поспіху валіза якогось подорожнього. І стаб, на жаль, аж надто пильно дотримав свого слова. День був чудовий, сонячний, блакитний. Спокійне море лисніло на сонці, стелячись в усі боки аж до обрію, гладенька, ніби золотобитна плівка, розплескана так, що далі вже нікуди. Ебенова голова Піпа то пірнала, то вигулькувала з того моря, ніби чорна засушена брунька пряної гвоздики. Ніхто на вельботі не вхопився за ніж, і та голова швидко зосталася далеко позаду. Невблаганний стаб повернувся до Піпа спиною, а кит мчав наче на крилах. За три хвилини між піпом і стабом уже простелилась ціла миля безбережного океану, і з самого центру того океану бідний піп повертав свою кучеряву чорну голову до сонця, ще одного відринутого самітника, тільки не чорного, а сліпучо-ясного, і не в морі, а в найвищих високостях. Для вправного пларця в тиху погоду пливти по чистому морю так само легко, як на суходолі, їхати в ресорному екіпажі. Але жахлива самотність буває нестерпна. Боже, хто годен змалювати оте безмежне зосередження в собі самому посеред такого безжального, такого безкрайого обширу? Завважте, що моряки, купаючись під час мертвого штилю в чистому морі, ніколи не запливають далеко від корабля, а плавають тільки попід його бортами. Та чи справді Стаб покинув бідного маленького негра на погибель? Ні, принаймні наміру такого в нього не було, адже позаду пливли ще два вельботи, і він, звичайно, гадав, що вони, напевне, дуже скоро натраплять на піпа і підберуть його». Правда, китобої в таких випадках, безперечно, не завжди виявляють таку турботу про веслярів, що попали в скруту через власне боягузт, а такі випадки трапляються не дуже й рідко, і майже завжди боягуз серед китобоїв носить на собі таке саме тавро жорстокої зневаги, як і серед військових моряків або солдатів. Але цього разу вийшло так, що на задніх вельботах не помітили піпа. Вони несподівано побачили інших китів трохи осторонь від свого курсу, звернули туди і погналися за ними. А стабів човень був уже так далеко, і його команду так захопило переслідування кита, що кільце обрію навколо піпа почало страхітливо даленіти. Завдяки чистій випадковості його підібрав сам Пеквот, але від того дня маленький негр ходив по палубі корабля, ніби зовсім позбавлений розуму, принаймні так здавалося всім. Море поглумилось над ним, зоставило на поверхні його тлінне тіло, зате втопило його нетлінну душу. Правда, не зовсім утопило, скоріше затягло живою в незмірні глибини, де перед його байдужими очима ковзали дивні образи неспотвореного первісного світу. А ота скнара-водяниця, мудрість, показувала йому свої нагромаджені скарби. І серед радісно-жорстоких, вічно-юних, невмирущих див Піп побачив незліченних, всудисущих, як сам Бог, коралових комах, що зводять під склепінням вод свої гігантські світи. Він бачив ногу самого Господа на підніжці ткацького верстата і розповідав про те, і тому всі на кораблі називали його безумним. Отже, безум людини – це розум небес, і відбившись геть від усіх земних мудрощів, людина врешті приходить до тієї неземної мисли, яка розумові здається безглуздою і навісною, і тоді вона серед щастя і недолі почуває себе непохитною і незворушною, як її Бог». Ну, а стаба не судімо надто суворо. В китобійному промислі такі речі цілком звичайні, і ви далі ще побачите, як у такій самотині опинився і я. 94. Стиск руки Той кит, що за ним так завзято гнався стаб, був убитий і, як годиться, прибуксирований до борту пеквода, де над ним виконано всі операції, докладно описані раніше, аж до вичерпування гейдельбергської бочки чи то скрині. Поки частина команди поралась коло цього діла, інші відтягували геть великі кадоби, щойно наповнені спермацетом, і коли настав відповідний час, цей спермацет старанно переробили, перше ніж узятись до витоплювання лою зі складеного в сальному трюмі сала, про що буде мова трохи далі. Охолонувши спермацет, почав гуснути, і я з кількома товаришами, сівши над тією величезною Константиновою купіллю, побачив, що він збивається в дивні грудочки, які плавають у ще не загуслій рідині. Нашим завданням було знов розминати ті грудочки в рідину. Яка приємна запашна робота. Не диво, що в давнину цей спермацет був таким улюбленим косметичним засобом. Як він очищує, як розмочує, як чудово пом'якшує. Всього кілька хвилин потримав я в ньому руки, і вже пальці мої стали схожі на вугрів, навіть почали зміїтись і скручуватися в спіралі. Я сидів собі вигідно на палубі, схрестивши ноги, і після тяжкої натуги при відпочивав під спокійним блакитним небом, а корабель під лінивими вітрилами спокійно, неквапливо плив по морю. І я занурював руки між тим, яке делікатне, кругле грудочки, просочені рідиною. Вони виникли за якусь годину і тепер роздавлювалися в моїх руках, щедро випускаючи з себе своє багатство, як цілком дозрілі виноградини випускають винний сі. Я вдихав той нічим не зіпсований аромат, буквально схожий на пахощі весняних фіалок, і запевняю вас, що в ту хвилину я перебував наче на духмяних луках. Я зовсім забув про нашу страшну присягу і омивав руки і серце в тому неприступному для змальовування спермацеті. Я майже почав вірити в давній парацельсів за бобон, ніби спермацет має рідкісну властивість гасити полум'я гніву. Купаючись у тій купелі, я відчув себе божественно вільним від будь-якої лихої волі, чи дратливості, чи злоби, чи будь-чого такого. Мни, мни, мни. Весь ранок до самого обіду – я розминав той спермацет, аж поки сам ледь-ледь не розтанув у ньому. Я розминав той спермацет, поки мене опанувало якесь дивне потьмарення розуму, і я почав несвідомо тиснути руки своїх товаришів, теж занурені в кадіб, плутаючи ті руки з м'якими грудочками спермацету. Ось які щедрі, палкі, дружні, щирі почуття ця робота. Кінець кінцем я вже потискав їхні руки, чуло, дивлячись їм у очі, ніби промовляв – о, мої любі друзі, нащо нам живити один до одного якісь прикрі почуття, хай навіть найменшу нехід чи заздрість? Ну, бо всі потиснемо один одному руки. Ні, ще більше, стиснемось самі в одну грудку, розімнімо душі свої на молоко і спермацет доброти. «Якби ж то я міг розминати той спермацет до віку, бо тепер, коли досвід стількох прожитих років багато разів переконав мене, що завжди доводиться кінець кінцем переходити до скромнішого чи принаймні інакшого уявлення про досяжне для тебе щастя і вбачати його не в породженнях розуму чи уяви, а в дружині, домашньому вогнищі, постелі, столі, сідлі, теплі коминка, в рідному краєві, тепер, коли я збагнув це, я ладен був беремен Розминати його вічно. У своїх нічних думах та видивах я бачив довгі ряди ангелів у раю, і руки кожного з них були занурені в чашу із спермацетом. Тут, говорячи про спермацет, доречно згадати й інші споріднені з ним речі, зокрема про готування кита до витоплювання з нього лою. Насамперед іде так званий білок, який вирізають із рипиці кашалотового хвоста і найтовщої частини хвостових плавців. У цій твердій масі, в суціль пророслій сухожильними волокнами, вона становить ніби вистилку для м'язів, теж є трохи жиру. Знявши той білок в кита, його насамперед розрізають на поздовжні смуги зручного розміру, а тоді вже січуть дрібно. Схожа та маса набрили беркшірського мармуру. Назву «плюм-пудинг» надали шматкам китового м'яса, які подекуди віддираються разом із сальною ковдрою. Вони теж часто бувають дуже жирні. Ті шматки мають диво гарний, смаковитий, привабливий вигляд. Як свідчить сама назва, їхнє забарвлення дуже соковите і строкате. Тло з сніжно-білих та золотавих смужок, а по ньому густо-червоні та пурпурові цяточки. То немов рубінові родзинки в цитриновому тісті. Всупереч усякому здоровому глуздові плюм-пудинг так і надит, щоб їсти його. Признаюся, що одного разу я його покуштував, сховавшись за фокщоглею. Смак він мав більш-менш такий, як мала б, на мою думку, королівська котлета із стегна Людовіка Гладкого, 14-те, коли б його підстрелити в перший день сезону полювання на оленів, та ще й такого сезону, до якого б поспіло особливо вдале вино сторічного врожаю виноградників шампані. Є ще одна субстанція, така дивна, що мені навіть важко точно описати її. Знаходиться вона вже під час переробляння здобучі. Китобої дали їй назву «твань» і така вона й є, надзвичайно слизька і тягуча. Її дуже часто знаходять на дні кадобів, у які вичерпували зі скрині спермацет, після того, як його добре перемнуть і зіллють. Я гадаю, що то злиплі залишки плівок, які розділяли вміст скрині й були порвані під час вичерпування. Так званий «глей» – це термін, який, власне, належить мисливцям на справжнього кита, але часом уживається й тими, хто полює на кашалотів. Ним позначають темну клейку речовину, яку зішклібають зі спини гренлайнського або справжнього кита і яка густо вкриває палуби тих китоловів нижчої породи, котрі промишляють цього левіафана-плебея. Клешні Точно кажучи, це слово не належить до китобійського лексикону, але в ужитку китобоїв воно має ось яке значення. У китобоїв клешня – це коротка, міцна смужка, вирізана з тоншого краю левіафанового хвостового плавця. Середня товщина її близько дюйма, а площею вона десь така, як залізна лопать мотики. Коли її ребром шкрепти жирну палубу, вона діє як шкіряна швабра і якимись невідомими, чи то лестощами, чи то чарами, зманює за собою весь бруд. Та коли ви хочете докладніше познайомитися з усіма тими маловідомими речами, то найкраще буде спуститися зразу до сального трюму і побалакати скільки треба з тими, хто працює там. Ми вже згадували про той трюм як про місце, де складають здерті стуші і підняті на корабель ковдри. Коли надходить час розрубувати сало, той трюм, особливо вночі, являє очам усіх новачків моторошну картину. З одного краю в ньому залишають освітлене тьмяним ліхтарем вільне місце для робітників. Звичайно, вони спускаються туди подвоє – один з пікою й гаком, а другий з лопаткою». Китобійська піка схожа на абордажну зброю з такою самою назвою, вживану на військових кораблях, а гак – на звичайний собі човновий гак. Нім гаковий зачіпає сальну ковдру і притримує її, щоб вона не ковзала туди-сюди від хитавиці. А другий – рубач – стоїть на самій ковдрі й утарами згори вниз розрубує її на чималі шматки, зручні для перенесення. Лопатка, якою він орудує, така гостра, як лишень можливо. Рубач стоїть на салі босоніж, а те сало весь чай вислизає в нього з-під ніг, наче санчата на льоду. І коли він відрубає собі чи своєму напарникові котрись із пальців на нозі, навряд чи це дуже здивує вас. У ветеранів сального трюму пальців на ногах обмаль. 95. Облачення Якби ви ступили на палубу пеквода на певній стадії отого анатомування кашалота і пройшли на ніс до брашпеля, то ваш зацікавлений погляд, я певен, привабив би один дуже дивний, загадковий предмет, покладений там уздовж за завітряного борту. Ні дивовижна цистерна велетенської кашалотової голови, ні те диво, яке являє нашим очам його нижня щелепа, знята з завіс, ні його чудесний симетричний хвіст, ніщо б не здивувало вас із першого погляду, так як отой незбагненний конус, довжиною більший від будь-якого довготелесого кентукійця, а поперечником при основі близько фута, вугільно-чорний, як йоджо, квіквегів, ебеновий ідол». Та, власне кажучи, той предмет і є ідолом, чи принаймні в давнину ідолом бувало його зображення. Такий був той ідол, що його знайшли в таємних гаях цариці Маахи в Іудеї. За поклоніння йому цар Аса, її син, позбавив матір звання цариці і порубав ідола і спалив його, як мерзоту, в долині річки Кедрогу. Про це досить туманно оповідається в Біблії, в 15 главі Першої книги царів. Погляньте на члена команди, якого називають Шаткувальником. Ось він підходить і з допомогою ще двох матросів завдає собі на плечі того Грандісимуса, як називають його китобої, і зігнутий під його вагою, немов гренадер, що несе з бойовища вбитого товариша, відносить його далі. Поклавши його на носової палубі, він починає стягувати з нього темну оболонку, як ото мисливець в Африці стягує шкіру з удава, а стягши ту шкіру, вивертає її на виворіт, як холошу, сильно розтягує так, що вона ширшає удвічі і напинає на вантах, щоб висохла». Незабаром її знімають звідти, і той самий моряк, відрізавши зо три фути з вужчого шпечастого кінця, прорізує в тому, що зосталося, дві розпірки для рук і натягує ту оболонку на себе. Тепер шаткувальник стоїть перед вами в повному канонічному облаченні свого сану. З незапам'ятних часів його орден користується цією ризою, бо тільки вона може надійно захистити тіло шаткувальника в той час, коли він виконує свою особливу роботу. А робота його ось яка. Віш кришить великі шматки сала перед тим, як його кладуть у казани. Процедура та виконується на химерних дерев'яних козлах, одним кінцем приставлених до фальшборту. Під козлами стоїть великий кадіб, у який падає покришене сало, як падають аркуші паперу з кафедри запального промовця. Сам шаткувальник стоїть на видній звідусіль казальниці, вбраний у скромний чорний убір і пильно гортає листки Біблії – 145. Ну чим не кандидат на архієпископа, навіть на самого Папу Римського? 96. Салотопня Американські китолови вирізняються зовні з-поміж інших не тільки підвішеними однортом вельботами, а ще й салотопнею. Вона являє собою досить цікаву аномалію в будівництві кораблів, бо долучає до дуба та конопель, які є звичайним матеріалом суднобудівництва, ще й цеглу. Вона має такий вигляд, наче на палубу корабля хтось переніс випалювальну піч із якоїсь цегельні в чистому полі. Салотопню розміщують між фок і грот щоглами чоглами на найпросторішій частині палуби. Бімси під неї ставлять особливо грубі й міцні, спроможні витримати вагу майже суцільної маси з цегли і вапна розмірами приблизно 10 на 8 футів у плані і 5 футів завишки». Фундамент салотопної печі не заглиблений під палубу, але мурування міцно укріплене на її поверхні масивними залізними шпугами, що охоплюють піч з усіх боків, а самі пригвинчені до бімсів. З боків піч обличкована дошками, а зверху вся накрита великою похилою дощаною лядою. Коли ту ляду підняти, ми побачимо два великих казани, кожен місткістю в кілька барель. Коли тими казанами не користуються, їх утримують у надзвичайній чистоті. Час від часу їх чистять і полірують піском та мильним каменем, поки вони не заблищать, наче срібні чаші для пуншу. Під час нічних вахт декотрі циники з літніх матросів залазять до тих казанів, щоб поспати часинку, скрутившись калачиком. А коли ті казани шарують і в кожному сидить матрос, тоді з казана в казан через їхні залізні губи перелітає чимало довірчих слів. Це підходяче місце для математичних міркувань, бо саме в лівому салотопному казані на пекводі, коли я коловими рухами мильного каменя старанно тер його стінки, мене несподівано вразив той геометричний факт, що всі тіла, які рухаються по циклоїді, приміром, мій мильний камінь, з будь-якої точки падають додолу за однаковий час. Коли прибрати з перед печі залізну заслону, відкривається голе мурування з двома окутими в залізо отворами топок, розміщених якраз під казанами. Ті отвори закриті важкими чавунними дверцятами. Щоб сильний жар від топок не міг проникнути до дощаної палуби, під усією площею печі влаштовано неглибокий резервуар для води. Ззаду до нього веде рура, крізь яку воду можна доливати в міру її випаровування. Ніякого димаря піч не має, дим виходить прямо крізь отвори в задній стінці. А тепер на якийсь час вернімось до трохи давніших подій. У тому рейсі сало топну на пекводі розпалили вперше, близько дев'ятої години вечора. Наглядати за витоплюванням мав стаб. Ну, всі там готові. Знімайте ляду і починайте. Ти, кухарю, розпалюй печі. Розпалити їх було неважко, бо Тесля від самого початку рейсу вкидав до них усі стружки. Тут треба зазначити, що в китобійному плаванні перший вогонь під салотопними печами розпалюється з дров. Але потім їх більше не витрачають, хіба що тоді, коли основне паливо треба розпалити дуже швидко. Річ у тому, що після витоплювання лою зморщені хрусткі залишки, які називають вишкварками, містять у собі ще чимало жиру. Ось цими вишкварками і живлять вогонь під казанами. Як опасистий мученик на вогнищі, або як мізантроп, що сам себе з'їдає, так і кит, один раз підпалений, далі вже сам постачає для себе паливо і шквариться на вогні з власного тіла. Якби ж то він поглинав і власний дим. Бо той дим страшенно задушливий, а не вдихати його неможливо. Навіть більше якийсь час доводиться жити в тому димі». А сморід його невимовний, якийсь індуський, такий, як висить певне поблизу поховальних вогнищ в Індії. Той дим тхне так, як тхнутимуть на страшному суді ті, хто опиниться ліворуч. І це ще один доказ існування пекла. До півночі робота вже кипіла. Ми відчепили від корабла непотрібне падло і підняли вітрило. Вітер посвіжішав, а глізний океан огорнула густа пітьма. Але ту пітьму злизували буйні язики полум'я, що час від часу виривалися з чорних закурених димових отворів, освітлюючи кожну снасть у горі, на шаглах, неначе знаменитим грецьким вогнем. Полум'яне судно летіло вперед, ніби віддане на вжертву задля здійснення якогось мстивого задуму. Отак летіли на турецький флот, щоб посіяти в ньому пожежі, навантажені смолою та сіркою бриги відважного гідріота Канаріса, темної ночі випливши з гаваний і розгорнувши замість вітрил омахи Полум'я. Ляда, знята з салотопні, лежала перед нею, наче широка плита, і на ній стояли, схожі на тіні стартару, погані гарпунники. Вони завжди бувають на китобіжних кораблях за кочагарів. Довжелезними вилами вони вкидали в розжарені казани цілі купи сала, що люто шкварчало, або ворушили в топках вогонь, аж поки з дверцят починали скакати вогняні змії, що закручувалися, немов тяглися спіймати їх за ноги. Дим відкочувався чорними клубами. Судно гойдалося на хвилях, і в такт із ним плескався киплячий лій у казанах, наче він так і рвався вихлюпнутися в обличчя людям. Навпроти топок за широкою дерев'яною плитою ляди був брашпиль. На суднах він править ніби за канапу. На ньому сиділи вільні в ту хвилину від роботи вахтові і вдивлялися в червоний жар топок, аж поки їм починало пекти в очах. Їхні засмагли обличчя, тепер від сажі й поту ще темніші, їхні скошлані бороди і яскравий блиск білих зубів – усе це химерно мінилося в палахкотливому світлі стопок. Вони оповідали один одному свої нечистиві пригоди, веселими словами змальовували всякі страхіття, і дикунський регіт бухав угору, наче полув'я з печей, а гарпунники перед ними знов і знов вимахували величезними вилами та черпаками, а вітер завивав, а море гнало хвилі, а корабель стогнав і гойдався, і все ж неухильно ніс своє червоне пекло вперед і вперед, у чорну пащику ночі, і злісно скриготів білими зубами, і зневажливо плювався на всі боки. Цей навантажений вогнем невтримний пеквод зі своєю дикунською командою, цей пеквод, що спалював трупа і пірнав у чорну темряву, був неначе матеріальним втіленням божевільної душі свого капітана. Так здавалося мені, коли я стояв за стерном і годину за годиною спрямовував біг цього вогняного корабля по морю. Сам у той час огорнений темрявою, я тим краще бачив червону примарність і безумство інших. Безнастанне вдивляння в оті пекельні постаті, що танцювали переді мною, врешті розбудило подібні видивай у моїй душі, як тільки я почав піддаватися незрозумілій сонливості, яка завжди нападала на мене за стерном опівночі. Але тої ночі зі мною скоїлась особливо дивна і досі незбагненна для мене річ». Прокинувшись зі сну, в який я навстоячки запав на коротку хвильку, я зненацька з жахом відчув, що сталося непоправне». Румпель зі щелепної кістки вдарив мене в бік, яким я на нього спирався. У моїх вухах звучало тихе бреніння вітрил, що саме почали лопотіти на вітрі. Я відчував, що очі мої розплющені, але напівпритомно підніс до них руки і почав пальцями розтягувати повіки ще ширше. Та марно. Я не бачив перед собою компаса, за яким мав правувати, хоч здавалося, всього хвилину тому дивився на картушку, освітлену рівним світлом нактоузної лампи. Я не бачив попереду нічого, крім вугільно-чорного мороку, раз по раз освітлюваного примарно-червоними спалахами. І над усім панувало почуття, ніби та швидка стрімка річ, на якій я стою, не стільки прямує до якогось порту попереду, скільки втікає геть від усіх портів за кормою. Мене опанувало якесь сторопіння й зацепеніння, схоже на смерть. Я конвульсивно вхопився за румпель, і в мене майнула божевільна думка, що той румпель, не знати як, може, якимись чарами перевернувся задом наперед». «Господи, що це зі мною робиться?» – подумав я. «Ну, звісно, це ж я, заснувши на мить, сам повернувся на півоберта і стою обличчям до корми, а спиною – до носа і до компаса. Я вмить став так, як слід, і ледве встиг перешкодити кораблеві повернутися бортом до вітру і, дуже ймовірно, перекинутися кілем до гори. Яке ж радісне сповнене вдячності було це звільнення від моторошної нічної галюцинації і від фатальної можливості перевернутися кілем до гори». Не задивляйся в обличчя вогню о людину, ніколи не поринай у сновиддя, якщо твоя рука тримає стерно. Не повертайся спиною до компаса, сприймай перший найменший поштовх хрумпела, не вір штучному вогневі, коли його сяйво примарно червонить усе довкола. Завтра, коли засяє природне світило сонце, небо знов буде ясне, і тих, хто витріщався, мов чорти, в язикасте полум'я, ранок покаже тобі в зовсім інакшій чи принаймні лагіднішій подобі. Осяйне, золоте, радісне сонце – то єдиноправдива лампа, а всі інші – брехливі. А проте й сонце не ховає від нас ні сумних боліт у Вірджинії, ні проклятої римської кампанії, ні безмежної Сахари, ні всіх мільйонів миль пустелі та скорботи, які є у світі». Сонце не ховає від нас океану, який є темною стороною нашої планети і який займає дві третини її. А отже, той із смертних людей, хто має в душі більше радості, ніж скорботи, не може бути щирим. Він або ж нещирий, або ж недотепний. Те саме і з книжками. Найщиріший із людей був о той страдник, що в книзі пророка Ісаїї, а найщиріша з усіх книжок – Соломонова. Еклезіаст – то найкраща гартована криця недолі, все марнота, все. Цей норовливий світ іще не опанував навіть нехристиянської премудрості Соломона. Але той, хто обминає шпиталі та в'язниці, а йдучи через кладовище прискорює ходу, хто воліє розмовляти не про пекло, а про оперу, хто називає Купера, Юнга, Паскаля і Русо хворобливими невдахами і все своє безтурботне життя захоплюється Рабле як найбільшим мудрецем, а значить і славною людиною, той негідний сидіти на могильному камені і тривожити зелену вогку цвіль разом із незглибимо чудесним Соломоном. Та навіть сол... Ломон, і той каже, ніби людина, що зблуджує спуті розуму, у зборі померлих спочине, тобто ще за життя. Тож не піддавайся чарам вогню, бо він поверне тебе назад обличчям і приголомшить, як він на хвильку зробив зі мною. Існує мудрість, яка є скорботою, але й скорбота, яка є божевіллям. І в деяких душах живе гірський орел, що може спускатись у найтемніші ущелини і знов шугати з них у гору, щоб згубитися в сонячних просторах. Але навіть, коли він навіки зостанеться в ущелині, однаково та ущелина в горах, Отже, і упавши найнижче, гірський орел усе ж лишається вище, ніж інші рівнинні птахи, навіть коли вони злітають у вись. 97 лампа Якби ви від салотопні на пекводі спустилися в кубрик, де саме спали вільні від вахти матроси, у вас би на мить майнула думка, ніби ви попали в якусь ясно освідлену гробницю канонізованих королів та канцлерів. Там вони лежать у своєму трикутному дубовому склепі. Кожен матрос наче статуя безмовності. І десяток ламп світить їм у склеплені очі. На торговельних кораблях лій для освітлення кубрика рідкісніший, ніж молоко королев. Там звичайна доля матроса роздягатись потемки, їсти потемки і помацьки перечіпаючись до свого вбогого лігва. Але китобій, добуваючи поживу для світла, і сам живе в світлі. Зі своєї койки він робить Аладінову лампу і лягає в неї спати, так що в найчорнішу ніч чорний корпус судна везе в собі справжню ілюмінацію. Погляньте, як вільно і невимушено китобій, набравши повні руки ламп, хай то часом просто пляшечки та каламарчики, іде до мідного чана біля казанів, у якому холоне витоплений лій, і там наповнює їх, ніби начерпуючи вглеке пиво з бочки. Крім того, він світить найчистішим лоєм у ще не перегробленому, а отже й не зіпсованому стані, рідиною, невідомою ніяким астральним, місячним чи сонячним освітлювальним пристроям на суходолі. Вона солодка, як масло в квітні, коли корови виходять пастись на молоденькій травичці. Китобій вирушає на лови добувати для себе лій, аби мати певність, що він свіжий і непідробній, до стоту так, як мандрівник у преріях сам добуває собі дичину на вечерю. 98. Укладання й прибирання ми вже розповідали, як великого Левіафана вистежують у далині з вершечка Щогли, як мчать за ним по водних просторах, як його вбивають у морських долинах, пригинають до борту корабля і стинають йому голову. І як, за тим самим принципом, за яким у давнину Кат мав право забрати собі той одяг, що в ньому був засуджений під час страти, його величезний підбитий салом каптан стає власністю виконавців смертного вироку. І як у належний час велетня прирікають на кипіння в казанах, але спермацет, лій і кість, наче біблійні шадрах, мешах і аведнего, проходять крізь вогонь неушкодженими. Та ще лишається завершити цю частину нашого опису, оповівши, чи то оспівавши, якщо зумію, романтичну процедуру заливання лою в барила та укладання їх у трюмі, де Левіофан знову повернеться в свої рідні глибини і попливе, як і раніше, під поверхнею моря, тільки, на жаль, уже ніколи не могтиме виринути й пустити фонтан. Китовий лій, поки він ще теплий, заливають, ніби гарячий пунш, у 60 відерні барила, і коли судно стрибає та гойдається на хвилях опівнічного моря, ті величезні барила перевалюються, перекочуються, небезпечно ковзають по слизькій палубі, наче грізні лавини в горах, аж поки люди їх зупинять і приборкають і весь час по їхніх обручах гупає стільки молотків, скільки їх може поміститися там, бо тепер кожен матрос стає екс-офіціо-бондарем. Нарешті, коли в барила залито останню пінту і все охололо, відпечатують великі трюмні люки, розкривають нутро корабля, і барила спускають униз, на їхнє остаточне місце спочинку в морі. А тоді люки знов закривають і герметично зашпакльовують, ніби замуроване сховище». У промислі кашалотів це, можливо, один з найцікавіших моментів усього процесу. Сьогодні по дошках палуби біжать потоки крові й лою. На священому юті по Блюзнірському звалені гігантські рештки кашалотової голови. Повсюди лежать великі, руді від іржі барила, немов на подвіржі броварні. Дим із салотопні зачорнив фальшборти. Матроси наскрізь просмальцювалися жиром. Увесь корабель здається велетним левіафаном, а гамір на ньому панує оглушливий. Та за день чи два погляньте круг себе на тому самому кораблі і на шороште вуха. Якби не оті промовисті вальботи та салотопня, ви б заприсяглися, що попали на найтихіше торговельне судно, і капітан його – страшенний педантичний чистун. Сировий, неперероблений спермацет має дивовижні очисні властивості». Ось чому дошки палуби ніколи не бувають такі білі, як після роботи з жиром. Крім того, з попелу від перегорілих вишкварок легко приготувати міцний лух, і коли на борту корабля ще лишається налиплий слиз із китової спини, той лух дуже швидко змиває його. Матроси ходять понад фальшбортами з цебрами води та вігтями і ретельно відмивають їх до цілковитої чистоти. З нижніх рей змивають киптяву. Всі численні знаряддя, які були в ужитку, теж старанно чистять і ховають. Велику ляду, що покриває салотопню, добре вишарували і поклали на місце, зовсім закривши казани. Прибрали всі до одного барила. Талі позмотовували і приткнули по кутках, де їх не видно. І коли нарешті дружними спільними зусиллями майже всієї команди всю цю роботу сумлінно впорано, тоді команда заходжується опоряджати саму себе. Всі перевдягаються з голови до ніг у чисте, і кінець кінцем з'являються на бездоганно охайній палубі, й вичепурені, ніби женихи, що тільки-но вискочили з щонайчепурнішої Голландії. Тепер нагадати цим напахченим морякам про лій, кістки та сало було б мало не зухвальством. Вони уявлення не мають про всі ці речі, що на них ви так туманно натякаєте. «Ідіть і подайте нам серветки». Та завважте, на горі на Марсах трьох щогол стоять троє марсових і пильно видивляються нових китів. А коли тих нових китів уполюють, вони неминуче забруднять старовинні добові меблі і зоставлять десь хоч би невеличку масну плямку. Так-так. І не раз буває, що після найтяжчої безперервної праці, без сну і спочинку протягом 96 годин, коли з вельбота, де в них порозпухали зап'ястки від цілоденного висловання вздовж екватора, кітобої піднімаються на палубу лише для того, щоб тягати грубезні ланцюги, надсадно крутити кабестан, рубати і різати сало, обливаючись потом коптитись і шкваритись на подвійному жарі екваторіального сонця, і екваторіальної салотопні. Коли після всього цього вони нарешті заходяться чепурити корабель, щоб зробити з нього бездоганно чисту молочарню, або навіть уже застібають коміри чистих курток, раптом знову лунає крик «Он, он, дмухає!» І вони, здригнувшись, знову спускають човни і знову мчать на бій з китом і наново мусять проходити крізь усю ту надсаду. «Ох, друзі мої, це ж означає вбивати себе! Але таке життя!» Ба ледвено ми, смертні, спроможемось тяжкою працею витиснути з величезної громадини цього світу скупу, але дорогоцінну пайку спермацету, а тоді втомлено й терпляче очистити себе від світового бруду та навчитися жити в чистому ковчезі душі, ледвено ми спроможемось на це, як знову лунає: "О, о, дмуха, і дух ударяє фонтаном у гору, а ми подаємося в погоню за якимсь іншим" щоб прожити нове життя на старий лад. О, метемпсихоз! О, Піфагоре! О ти, що помер дві тисячі років тому в ясній Греції, такий добрий, такий мудрий, такий лагідний! З тобою я проплив у своєму останньому рейсі понад узбережжями Перу, і хоч який нерозумний сам, а навчив тебе, зеленого новачка, сточувати линви. 99. Дублон Раніш уже оповідалося, що Ахав мав звичку ходити поюту сюди й туди, повертаючись назад завжди в тих самих місцях, біля Нактовза і біля Гроччогли. Та за великою ряснотою всяких подробиць, що їх треба було описати, я не згадував, як під час тих прогулянок він іноді, коли був особливо заглиблений у свої думи, щоразу спинявся в тих місцях і якусь хвильку стояв, утупивши чудний погляд у щось перед собою». Коли він зупинявся перед Нактоузом і втуплював очі в загострену компасну стрілку, той погляд разив, наче стріла, так само загостреним напруженням думки й волі. А коли, пройшовши до Гроччогли, зупинявся там, тоді його очі пронизували, мов гвіздками, прибиту до неї золоту монету, і в них світився вираз неухильної рішучості, лише трохи відтіненою якоюсь несамовитою, тугою чи навіть безнадією. Та одного ранку, коли він завертав назад коло того дублона, його здавалося вперше зацікавили дивні знаки й написи, викарбувані на монеті, ніби він уперше почав тлумачити для себе на якийсь маніакальний лад те значення, що мусило таїтися в них. А якесь приховане значення таїться в усіх речах, бо інакше всі речі були б небагато варті, та й самий наш круглий світ був би тільки пустим знаком і годився б хіба на те, щоб продавати його возами для засипання вибоїн на молочному шляху, як ото розпродують гори під Бостоном». А Дублон той був викарбуваний з найчистішого щирого золота, добутого десь у самому серці гордих гір, з яких на захід і на схід течуть по золотих пісках витоки не одного пактолу 149. І хоч тепер він був прибитий посеред усяких іржавих залізних шворнів та позеленілих мідних цвяхів, одначе неприступний ні для якої іржі чи тліну так само несплямлено сяяв своїм еквадорським блиском. І хоч той дублон опинився серед вічайдухів та урвиголів, і щодня й щогодини до нього доторкалися їхні руки, а довгі ночі, сповиті густою темрявою, могли приховати будь-яку злодійську спробу, проте кожного ранку сонце заставало дублон там, де залишило його ввечері. Бо він був відкладений і освячений для єдиної мети, що будила святобливий страх – і хоч які моряки свавільні та розбещені, тут усі шанували його як талісман білого кита. Інколи вони розмовляли про цей дублон під час докучних нічних вахт, міркуючи про те, кому ж він урешті дістанеться, і чи лишиться той щасливець живим, щоб його витратити. Ці царственні золоті монети з Південної Америки – ніби медалі Сонця й емблеми тропіків. На них бувають щедро накарбовані пальми, перуанські лами та вулкани, сонячні диски і зірки, екліптики, роги достатку, розмаяні знамена, і тому коштовне золото набуває ще більшої коштовності й блиску, пройшовши крізь оті монетні двори такі по-іспанському поетичні й багаті фантазією. Волею випадку дублон Пеквода належав до найпишніших зразків цих монет. По краю його кільцем бігли літери «Републіка Дел-Еквадор Кіто». Отже, ця блискуча монета прийшла з країни, розміщеної на самій середині земної кулі, під великим екватором, і названою його ім'ям, і викарбувана була на схилах Андів у краях, що не знають осені. В обрамленні з тих літер були зображені три вершини андів. Над однією з них бухає вгору полум'я, на другій стоїть вежа, на третій кукурікає півень, а над усім тим дуга Зодіаку із звичайними кабалістичними зображеннями і на вершечку тієї дуги Сонце, що входить у точку рівнодення в Сузір'ї Терезів. І ось перед цією екваторіальною монетою зупинився Ахав, привернувши тим увагу всіх. У гірських вершинах та вежах, як і взагалі в усіх високих та гордих речах, завжди є щось від себелюбства. Ось хоч би й оці шпилі, горді як сам Люцифер, міцна вежа – то ахав, і вулкан – теж ахав, і відважний непогамовний птах – так само ахав. А це золоте кружальце – тільки сирмол ще круглішої земної кулі, яка, мовча дзеркало, показує кожному тільки відбиток його власного таємничого яства. Багато труда і мало зиску судилося тим, хто хоче, щоб світ розгадав їх, бо світ і сам себе не може розгадати. Мені здається, що оце сонце, викарбуване на монеті, має червоний вид, та гляньте, воно входить у знак Бур, у точку рівнодення. А всього лиш півроку тому воно вийшло з іншої точки рівнодення, з Сузір'я Овна. Від бурі до бурі. Що ж, хай буде так. Людина в болях народжується, той жити їй годиться в гризотах, а помирати – в муках. Хай же буде так. Тут не доля знайде міцний горішок для своїх зубів. Хай буде так. Не пальці добрих фей торкалися цього золота. Ні, це пазурі самого диявола, певне, зоставили свої сліди на ньому від учора. Прошепотів сам до себе Старбак, зіпершивши на фальшборд. Наш старий, здається, читає вогненні письмена з Валтасарового бенкету. Я ніколи не роздивлявся цього дублону уважно. О, старий іде в каюту, дайно ну, і я подивлюся. Три високі небосяжні шпилі над темною долиною. Це ніби якийсь марний земний символ святої трійці». Отже, в цьому падолі смерті всюди круг нас Бог, а над усім нашим мороком ще сяє сонце праведності, мов маяк надії. Коли ми схилимо очі додолу, то бачимо тлінну землю темної долини. А коли підводите їх до зеніту, на півдорозі їх зустрічає сонце і дає нам утіху. Але величне сонце не завжди там. Якби ми захотіли просити в нього розради о півночі, то марно б шукали його на небі. Ця монета промовляє до мене мудро, ласкаво і правдиво, і все ж таки сумно. Краще мені відійти від неї, аби правда не збила мене з пуття». Що це? Тільки-но старий могол роздивлявся її, мовив сам до себе стаб, а тепер і старбак відходить від неї, і в обох такі обличчя, ніби вони кислиць наїлися. І все від того, що глянули на якусь там золоту монету. Якби це я опинився, маючи її в кишені, десь на Негритянській горі чи в Корліргуку, я б не дуже довго вагався чи витратити. Пхе, диваки вони, як на мій мізерний скромний розум. Скільки я вже перебачив дублонів по всьому світу! Яких завгодно! І старих іспанських, і перуанських, і чилійських, і болівійських, і колумбійських, і без ліку золотих мойдорів та пістолів, і джонів, і півджонів, і джонів. Що ж такого дивовижного в цьому еквадорському дублоні? Хай йому грець! Ану, подивлюся і я! Ого, тут справді таки якісь дивознаки!» Адже оце ось те, що старий Боудіч у своїй навігації називає Зодіаком, та й календар, що є в мене тут у каюті, так само. Ось пошлю кого-небудь по нього. Я чув, що за допомогою даболової арифметики можна викликати диявола, то спробую з масачусетським календарем розгадати оці химерні закарлючки. Ну, ось і календар. Подивімося, що тут пишуть. Якісь чудернацькі значки і при кожному сонце мг mm г -hmm. ось де вони, ось як живі. Тут тобі й овен, чи то баран, і телець, чи то бик, і близнята, бо дай не знати. А сонце все котиться від одного до другого. Ага, ось, на монеті воно якраз переступає поріг із кімнати в кімнату, а всіх тих кімнат аж дванадцять. Леже собі книжко. Ви, книжки, повинні знати своє місце, бо ви даєте нам тільки голі слова та факти, а думки знайти – то вже наша робота. Так я знаю зі свого скромного досвіду, оскільки йдеться про масачусетський календар, буудічеву навігацію та дабулову арифметику. Ох, дивознаки! Шкода, коли в знаках нема нічого дивного, а в дивах нічого значущого. «Ні, десь тут є ключик». «Стривайно». «Ага, ага, здогадався, їй же Богу». «Чуєш, дублоне? Твій зодіак – це життя людини. Все вміщене в один кругленький розділ. І зараз я його прочитаю прямо з книжки. Ну, бо йди сюди календарю». «Насамперед». «Овен чи то баран – це хтивий псюра. Він виплоджує нас на землі». Далі телець чи то бик, цей зразу нас буцає, а тоді близнята, тобто чеснота й нечестя. Ми пориваємось до чесноти, аж де не взявся рак, він хапає нас клешнею і тягне назад. А як відійдемо від чесноти? Там на дорозі лежить лев, лютий звіряка, він нас кусає і б'є пазуристою лапою. Ми втікаємо і зустрічаємо діву, то наше перше кохання. Одружуємось і гадаємо, що вже доп'яли повного щастя, аж губами, Ульк з'являються Терези, зважують наше щастя, а йому бракує ваги. Зажурившись тим, ми враз підскакуємо, як опечені, бо нас зжигає ззадю своїм жалом скорпіон. Поки ми лікуємо вжалене місце, раптом свись свись, летять стріли, то стрілець розважається. Не встигнув ти висмокнути себе стрілу, відскакуй у бік, бо суне козирок, як таран. Наскакує стрім голов, збиває тебе з ніг, а тоді ще водолій виливає на тебе цілий потоп. Ти захлинаєшся, йдеш на дно, і там серед риб, скрутившися в клубочок, засинаєш навіки. Оце та проповідь, що написана високо на небі, і сонце обходить його щороку, але виходить з усіх пригод неушкоджене. Воно весело котиться там, на горі, через усі труди й Роботи. І так само робить тут, унизу, веселий стаб. О, це навіки мій девіз. Не скисай. Ну, прощавай, дублоне. Та стривай. Он іде, малий льодолам. Зараз я сховаюся за салотопнею і підслухаю, що казатиме він. О-о, спинився. Зараз ми щось почуємо. Ага, ага, починає. Нічого я тут не бачу, тільки невеличке золоте кружальце, і хто перший помітить одного певного кита, тому цей круглячок і дістанеться. То чого це всі так витріщаються на нього? Звісно, він вартий 16 доларів, а це, як по 2 центи за штуку, 960 сигар. Я б не курив смердючої люльки як стаб, але сигари я люблю, а тут їх 960 штук. То чи не побратися й фласкові нагору виглядати кита? Не знаю, що й сказати, чи це діло мудре чи дурне. Якщо воно справді мудре, то чому в нього такий дурний вигляд? А якщо дурне, то чого на вигляд таке мудроване? Так краще я відійду, он іде наш дідуган з мину, о той старий кучер скатафалка, бо ким же ще він міг бути, поки не найнявся в матроси, теж завертає до дублона. Е, ні, він підходить до щогли з другого боку, де прибито підкову. Ні, так і вернувся сюди. До чого бусе це? Тссс, щось мурмоче. Ну й голос, наче в старого спрацьованого млинка на каву. Треба прислухатися. Коли хтось вистежить білого кита, це буде того місяця й дня, коли сонце увійде в одне з цих сузір'їв». Я знаю ці сузір'я і знаю, як їх позначають. Мені їх показала одна стара ворожка в Копенгагені років сорок тому. То в якому ж це знакові буде тоді сонце? У Підкові, бо вона прибита якраз навпроти золота. А чий це знак Підкова? Це знак Лева, ревучого, жиручого Лева. Ох, кораблю, старий кораблю, як подумаєш про тебе, то тільки головою похитаєш». І ще одне тлумачення, все на той самий текст, бо люди різні, а світ один. Сховаюся знову. Он йде квіквех, весь розтатуйований і сам наче в знаках зодіаку. Що ж скаже цей канібал? Їй же Богу порівнює знаки, дивиться на своє стегно, шукає, мабуть, де там сонце, чи на стегні, чи на лиці, чи в кишках, так як старі бабусі у влухих селах тлумачать хірургічну астрономію. «О, диви! Справді знайшов щось поблизу стегна. Це, мабуть, знак стрільця. Ні, він навіть не знає, до чого цей дублон. Мабуть, думає, що це старий гудзик від штанів якогось вождя. Та стривайно! Он іде ота чортяча мара в федалах. Хвоста, як звичайно, змотав і заховав, а в носаках чобіт теж, як звичайно. Ти ба, як дивиться! І що ж він скаже?» Е, «Він тільки зробив якийсь знак до того знака і низько вклонився йому. Ну, звісно, там же на монеті сонце, а він, певне, вогнепоклонник. Тюх, що далі, то більше. Йде Піп, бідолашний хлопець. Краще б уже він помер або я. Мені аж моторошно бачити його. Він так само стежив за всіма цими тлумачами і за мною теж. А тепер, диви, саме де поглянути з отим нелюдським обличчям недумка». Сховаюся та послухаю. Ц. Я дивлюсь, ти дивишся, він дивиться, ми дивимось, ви дивитесь, вони дивляться. Їй же Богу, він довбе граматику мерея, розвиває свій разом, бідолаха. Але що він там каже далі? Ц. Я дивлюсь, ти дивишся, він дивиться, ми дивимось, ви дивитесь, вони дивляться. На пам'ять учить чи що? Ц, знову. «Я дивлюсь, ти дивишся, він дивиться, ми дивимось, вони дивляться». Якась кумедія. «І я, і ти, і він, і ми, і ви, і вони, всі кажани. А я ворона, надто коли стою на вершечку оцієї ось сосни. Кра, кра, кра, кра, кра, кра, кра. Чим я не ворона? А де ж вороняче опудало?» «А, он воно стоїть. Два масляки встромлено в старі колоші, а ще два в рукави старої куртки. Чи це він не про мене? Гарний комплімент, бідний хлопець, хоч піди та повіся. Чи принаймні відійду поки що далі від нього?» «Всіх інших я ще можу терпіти, бо в них розум простий і жарти прості. А в цього, як на мене, аж надміру божевільно закручені, так що й самому з глузду сунутись недовго». Піду, хай він собі мурмоче. Оце пуп корабля, оцей ось дублон. І всім їм аж руки сверблять відкрутити його. Та спробуй, но відкрути собі пупа, щось з цього вийде. Але знову же, як він зостанеться тут, теж недобре, бо коли щось прибите до щогли, то це знак, що корабель у біді. Ха-ха-ха, старий Ахаве, білий кит тебе приб'є, прицвяхує. Це соснина. Мій тато вдома в Толенській окрузі якось був зрубав соснину і знайшов у ній врослий срібний перстень. То була шлюбна обручка якоїсь старої негритянки. Як вона туди попала? Отак само спитають і в день страшного суду, коли виловлять із моря оцю стару щоглу, оброслу скойками замість кострубатої кори, і знайдуть під ними цей дублон. Ох, золото! Коштовне, дороге золото! Скоро тебе забере зелений скнара! Цс-цс! Бог ходить між світами, збирає ожину. Кухарю! Гей, кухарю! Звари нас! Дженні! Гей, гей, гей, гей, гей, Дженні! Дженні! Спечи нам кукурудзяного коржа! Сто! Нога і рука! Пеквод і три нентакіту! Зустрічає Сем'юела Ендербі з Лондона. «Агей, на кораблі! Бачили білого кита!» Так закричав Ахав, знову вітаючи корабель з британським вимпалом, що наближався до нас від корми. Старий капітан стояв у своєму човні, підвішеному на юті, тримаючи рупор біля уст і демонструючи костяну ногу чужому капітанові, що недбало напівлежав на носі свого Вальбота. То був засмаглий, дужий, добродушний, гарний себе чолов'яга років шістдесяти чи близько того, одягнений у простору куртку синього лоцманського сукна, що звисала на ньому рясними складками. Один рукав був порожній і маяв у нього за спиною, як гафтований рукав гусарського плаща. «Бачив білого кита? А ти бачив оце!» і, відкинувши полу куртки, англієць показав білу руку з кашалотової кістки, що мала на кінці дерев'яну довбешку, схожу на бондальський молоток. «Спускайте, мій човен!» – несамовито загорлав Ахав, перекидаючи весла. «Мерщій! Менш як за хвилину!» – Ахав навіть не покидав судензя. Вельбот з усією командою був уже на воді, а незабаром підплив до борту чужого корабля. Але тут вийшла на явку медна перешкода. З опалу Ахав зовсім забув, що він, відтоді як утратив ногу, ще ні разу не піднімався в морі на борт жодного чужого корабля. А на свій йому допомагав підніматися хитромудрий, дуже зручний механічний пристрій, що був на пекводі. А перевести той пристрій до іншого корабля за одну хвилину було б навряд чи можливо. Тим часом у чистому морі видертись із човна на палубу корабля – діло нелегке для будь-кого, хто не звик робити це майже щогодини, як китобої. Адже хвиля то підкидає човен мало не до фальшборту корабля, то він за мить уже опадає майже до його кіля. Ну, а на англійському кораблі, звісно, не могло бути такого рятівного пристрою, і одноногий Ахав раптом опинився в ганебному становищі незграбного суходільного щура. Він тільки безнадійно дивився на хистку, змінну висоту, на яку він навряд чи міг попасти. Здається, ми вже згадували про те, що будь-яка, навіть найдрібніша незручність, бодай не прямо спричинена його каліцтвом, майже завжди страшенно дратувала й гнівала Ахава. А цього разу, під поглядами двох помічників капітана чужого судна, які, перехилившись через фальшборт над трапом із прибитих до борту щаблів, спускали йому пару гарно оздоблених мотузяних поручнів, він розлютився ще дужче. Бо спершу їм і на думку не спало, що одноногому чоловікові не під силу скористатися цією морською балюстрадою. Але ніякова хвилина не затяглась надовго, бо капітан-англієць, умить зрозумівши, в чому клопіт, гукнув. «Бачу, бачу, стривайте там! Хлопці, швидше спустіть розбиральні талі!» На щастя, англійці тільки день чи два, як скінчили білувати кита, і великі талі ще висіли на грот щоглі, а з їхнього блока звисав масивний, круто загнутий гак, уже сухий і чистий. Його хутко спустили до Ахава, і той, умить зміркувавши щодо чого, перекинув через гак здорову ногу, так ніби сів верхи на лапу якоря або в розсоху на яблоні, вхопився рукою за линву, гукнув, щоб піднімали, і сам почав допомагати, перебираючи линву руками. Незабаром його помаленьку перенесли через високий фальшборд і м'яко спустили на вершок кабестана. Підійшов капітан англієць, дружньо простягаючи для вітання кістяну руку, а Ахав виставив уперед свою кістяну ногу, схрестив її з тією рукою, наче дві меч-риби схрестили свої бивні, і гукнув грубим голосом, ніби морж. Так, так, друзяко, потиснемо один одному кістки. Я тобі руку, ти мені ногу. Твоя рука вже ніколи не здригнеться, а моя нога ніколи не тікатиме. То де ти бачив білого кита? І як давно? «Отам, бачив», – відказав англієць, наставивши кістяну руку на схід, ніби підзорну трубу, і з жалем дивлячись понад нею в той бік. «Отам, на екваторі, торік». «І це він забрав твою руку, правда?» – спитав Ахав, зіпершись рукою на англійцеве плече і совуючись із кабестана. «А тож, принаймні це через нього я позбувся її. І ти своєї ноги? Ану, розкажи, – попросив Ахав, – як воно сталося?» Того разу вперше в житті заплив на ті угіддя, почав англійський капітан. Я тоді ще й не чув про білого кита. Ну, одного дня побачили ми табунець із чотирьох чи п'яти кашалотів і спустили човни. Я на своєму загарпунив одного. То був справдежній цирковий кінь. Як почав тягати нас по колу, то вся моя команда мусила посідати на зовнішній борт, урівноважувати човен, щоб не перекинувся» і раптом із морської безодні вистрілює в повітря величезний кашалот із молочно-білою головою і горбом, увесь покритий зморшками та рубцями. «То він, то він був!» – раптом вигукнув Ахав, що доти слухав, затамувавши дух. А в правому боці у нього, коло плавця, кілька гарпунів. «Так, так, то мої, то мої гарпуни!» – тріумфально заволав Ахав. «Ну далі, далі!» То не перебивай, коли хочеш почути далі, добродушно відказав англієць. Так ось цей старезний дідуган з білою головою й горбом весь у піні вривається тоді всередину табунця, і давай шалено рвати зубами мою гарпунну линву. Так, так, розумію, він хотів перегризти її, звільнити за гарпуненого, то його давні штучки, я його знаю. Як воно достеменно сталося, вів далі однорукий капітан, я вже не можу сказати. Та коли він перекусив ту линву, кінець її, видно, застряг у нього між зубами, чи що. Ми тоді не добачили. І коли ми потягли її на себе, то врізались йому прямо в горб, а той перший кит чкурнув у навітряний бік, махаючи хвостом. Ну, я бачу, що вийшло таке діло, а цей кит розкішний, величезний, зроду такого не бачив, їже Богу. І вирішив добути його, хоча він був розлючений страшенно». Але я подумав, що моя линва може відчепитись, або той зуб, за який вона зашморгнулась, вирветься, бо в мене у вельботі хлопці такі, як грім, смикнуть за линву, то й у чорта роги вирвуть. Подумав, кажу про це, та й переплигнув у вельбот до свого старшого помічника, ось де, містера Маунтопа. До речі, капітане, познайомтеся, це містер Маунтоп. Містер Маунтоп – це капітан. Кажу, переплигую в маунтопі в Вельбот, бо він, розумієте, плив борт у борт із моїм, хапаю гарпун, котрий зверху, і всаджую в того дідугана. «Боже праведний, капітане, що тут зчинилося? Грім мене побий! Я в ту ж мить просто осліп, як кажан, наче мені хто очі виколов! Так мене захлеснуло всього густою піною, а над усім тим замаячив кашалотів хвіст, задертий сторч у гору, наче мармурова вежа!» Здати човен назад не було вже коли, і я помацьки, а був вже білий день, і сонце над самісінькою головою аж сліпило, ніби діаманти в короні. Помацьки кажу: шукаю другого гарпуна, щоб його теж кинути, коли це той хвіст падає з гори, ніби яка дзвіниця в лімі під час землетрусу, і розбиває мій вельбот навпіл. Тільки тріски полетіли, а той білий горбань суне хвостом уперед через уламки, нібито якісь скіпочки. Нас усіх повикидало в воду. Я, щоб він мене тим страшним хвостом не зачепив, ухопився рукою за свій гарпун, що стремів у нього в боці, і якусь хвильку держався за нього, немов мов риба-причепа. Але мене відірвало хвилею, і саме в ту мить кашалот, шарпнувшись уперед, блискавично пішов у глиб. І тоді борідкою того проклятущого другого гарпуна, що волікся поряд мене, зачепило мене ось тут. Він поплескав долонею по руці, трохи нижче плеча. Та й потягло вниз. Я вже думав, що в самісіньке пекло. Коли це враз, дякувати Богу милосердному, борідка продерла м'ясо, отако, вздовж усієї руки, вийшла геть аж коло зап'ястка, і я виринув. А далі вже хай розказує вам оцей чоловік,